Molt bona tarda des de la sintonia de ràdio Palafrugell. Estem arribant ja a un quart de nou, comencem aquesta edició especial a motiu de les eleccions municipals i també les eleccions al Parlament Europeu. A partir d'aquests doncs, el seguiment de l'escrutini i incidències connectem amb la sala de juntes de l'Ajuntament de Palafrugell. Allà tenim el director de la nostra emissora, Rubén Arrant, recolzat amb aquestes tasques informatives amb el nostre company Rafael Corbí. A tothom, molt bona tarda. Bona tarda, Vicenç. Bona tarda, Rafael. Molt bona tarda. Doncs eh, aquí estem per retransmetre eh, aquestes resultats d'aquestes eleccions 2019, aquestes eleccions municipals i també europees, i ho farem doncs, eh, amb uns convidats eh, de luxe, alguns ja il·lustres eh, doncs, que ens acompanyen durant forces anys, uns altres doncs, que feia temps que no sentíem i que tenim doncs, el plaer de saludar ara mateix, d'esquerra a dreta, Començarem amb la Laura Galiana, ex-regidora pel Partit Popular. Bona tarda. Estic acostumat a dir bon dia i segurament som escombrats més d'una vegada. Eh? Bona tarda, Laura. Bona tarda. Doncs, també tenim amb nosaltres uh, a Miquel Ferrer, que ens acompanya doncs, uh, habitualment en aquestes, uh, en aquest tipus de programes al voltant de... De, de les eleccions. Bon dia, bona tarda, veus. Bona, bona tarda. Miquel. I per últim, doncs, també ens fa molta il·lusió comptar amb la presència de l'ex director d'aquesta casa, Àlex Tevollero. Bona tarda. Hola. Doncs, uh, un expert de les eleccions, perquè no has viscut quantes, Àlex? Doncs, en aquestes 8 8. I com que no volíem que, que en Rafael el passés per davant, doncs l'hem convidat i així continuem empatats. Sí, oi, continuem empatats durant un, un temps... Per cert, Àlex, doncs, que m'agradaria des d'aquí també recordar, una persona que ens va acompanyar durant molts anys, que fa temps que va desaparèixer, en doncs moltes eleccions, com és en Santi Massagué, des d'aquí, al nostre sentit també doncs, lamentem profundament la seva desaparició. Ja fa uns quants anys, però continuo amb la memòria col·lectiva com un dels millors periodistes que ha donat pal a Frugini. N'hi atereixo totalment. Doncs comencem aquest, uh, aquest especial. Estem esperant doncs, a saber ja els resultats definitius de la participació a les 8 de la tarda. Uh, doncs fa ara, faran 15 minuts que s'han tancat els col·legis electorals aquí a casa nostra, però sí que tenim dades de les 6 i les dades de les 6 doncs, denoten que com en les eleccions que s'han anat vigent, visquent, no? ja siguin generals o, o, o autonòmiques, la participació doncs, torna a créixer. També venim d'un 2015 que va ser una miqueta fluixent, no? endavant, Miguel bé, eh, això en principi és molt bona notícia que la participació pugi sempre és bo el que passa que veure... pot-te propar una miqueta el micròfon, Miquel? ah, perdó ah, així, sí. així senten bé ah, és a dir que, que és positiu que, que la participació pugi uh -huh. perquè, bueno, primer perquè és barral de la democràcia i segona perquè vol dir que cada gent s'interessa més per les qüestions quines són les causes? no sé, després ho podem debatre, quines són. Jo penso que aquí n'hi ha dues de causes que la, que la participació pugi. Una és que hi ha una coincidència amb les europees i això produeix sens dubte un mimetisme que fa que, que unes per les altres, doncs, hi haurà més gent que votarà a les europees que fa cinc anys i hi haurà més gent que votarà a les municipals que fa quatre anys pel fet d'anar juntes. I la segona, que és un tema que ja és més més d'acabat polític és que, és esclar, el, el procés de Catalunya té una influència decisiva jo aquí no no, no, no, no parec partit dir, ni, per, ni per bé ni per mal però no hi ha dubte que mentre fa uns anys clar, de fa 20 anys o més perquè vol dir que ja em porto d'uns quants d'anys l'eix del debat era més aviat dreta-esquerra ara l'eix del debat s'ha progressivament serà traslladant cap al eh, tema amb l'independentisme, amb el constitucionalisme, o el, el sobiranisme, unionisme, diguem mm -hmm. com vulgueu. Jo crec que aquestes dues raons fan que hi hagi aquest augment de participació. S'han aconseguit mobilitzar un poder sectors de, de, de gent que no, no, no es mobilitzaven, no? Abans a poder, no sé si estaríem parlant de, de, del jovent, eh, més eh, primeres edats de, de, que poden votar, dels 18 als 30 anys, poder, hi ha hagut una mobilització d'aquest sector, gràcies, no sé si sí, aquests moviments, eh? Ja, sí, sí, sí, banda, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Ja, no, hi, no hi ha dubte d'això perquè eh, hi ha tota una sèrie de de sectors juvenils, no estrictament de partits polítics, sinó, per exemple, no sé, ara penso amb Ires Braves o penso amb altres, uh -huh. amb altres associacions que tenen un grau de conscienciació política molt, molt elevat i, per tant, l'entrada d'aquesta gent a la política és, és, és un fet real. Per altra part, i això no és, no és el cas de Pau Fruggell, perquè, perquè ja s'ha donat el cas que que pel cop no s'ha presentat. Uh -huh. Esclar, pensem que la CUP és un, és un vot que molt, la majoria del vot de la cop és un vot que si no vota al cop es queda a casa seu. Sí, eh? Per tant uh -huh. és un altre reflector on dir que això no, això no és el cas de Paufrugell perquè no, no, no ha anat així. Molt bé, bé,gun altre protagonista. Laura. Sí, bé, jo penso bastant com ell, que hi ha hagut aquests dos factors que han influït molt en què augmenti la, la participació i ens trobem en uns moments en què la política, la societat doncs, li importa i li preocupa i tant eh, les instàncies o les eleccions de, de dalt com les de baix com les, les de nivell municipal les persones en aquest moment, doncs, volen, dir, volen donar la seva opinió i van a votar i aquesta participació doncs és important. I també penso que està molt relacionat sí, amb les municipis, sí, molt fet de que coincideixin les europees i també lògicament el tema del procés, que és un tema que els catalans els hi preocupa el futur de Catalunya i es volen manifestar en totes les eleccions que poden, cap en un sentit o cap a l'altre, però que realment aquesta mobilització Personalment també penso que ve molt encaminada cap aquí. Més que no tant en un tema estrictament municipal de voler desbancar un alcalde o el voler afavorir algú per un desgast o per un interès a nivell de població. Estan, crec, bastant polititzades a gran nivell. Sí, Àlex, que porten unes quantes no. eleccions eh, que, que sí. va augmentant molt sí. el, el nivell sí. de, de votació. Sí, però de la base estem d'acord amb aquests plantejaments, que són els, els que influeixen sobre la participació d'aquest any la situació de Catalunya, la situació política de Catalunya i, evidentment, també que coincideixin amb unes, amb unes eleccions europees. Uh -huh. L'experiència es diu que les eleccions europees tenen una participació molt baixa quan van soles. Sí. Recordem que són cada cinc anys, per tant, cada vint toquen que siguin juntes eleccions uh -huh. municipals i europees. Per tant, aquests són tots factors importants, no? però també en tenim en compte que partim d'una base de fa quatre anys en la qual la participació només a les municipals, va ser, va ser baixa, va ser del 50 al 43%, és a dir, va votar la meitat de l'electurat que havia, eh, estem parlant de la Palafugir, no? Uh -huh. aquesta, aquesta xifra segur que superarà i jo estic d'acord amb el rest de companys, el que serà per aquests dos factors. La mobilització per la situació del país, la situació política del país i el fet que també les europees, en aquest cas, sobretot a Catalunya, s'està jugant molt perquè les llistes catalanes, diguem, unes qualigades amb altres formacions de l'Estat, doncs tenen un, un pes capdalt i també hi ha una, una certa incògnita de saber quina de les dues llistes diguem, encapçalades per aconseguirà s'aconseguirà fer-se guanyar aquestes eleccions a nivell de Catalunya. Mm -hmm. Recordem que són llistes tancades i, per tant, si votes una llista no pots votar a Si hagués estat al Senat, per exemple, que són llistes obertes, molts eh, catalans, molts independentistes, haguessin, optat, haguessin tingut opció de votar els dos caps de llistes diguem, que es presenten. En aquest cas no. En aquest no, cas no. no és així, i per tant també serà interessant afall afectar veure a nivell global de les eleccions europees quina de les dos eh, llistes electorals és la que té prevalença aquí a Catalunya en aquest moment. Estarem atents, Serà una de les qüestions sí, a tenir en compte? Perquè ara estaves mirant, tu estaves mirant tots dos l'índex de participació a les 6 de la tarda, que és l'últim que s'ha donat i en totes les poblacions que veig, en aquests moments mirava el Montràs i Palafrugell, doncs està molt superior a les de fa 4 anys. Si fa 4 anys ens movíem al 32% a Palafrugell, doncs ara estem al 47,18% mm. i en la majoria de pobles, com podíem observar amb el, amb el llistat, tots, tots, sí. tots, ja per sí, doncs, eh, gairebé un, entre un 15 i un 20% més de participació. En, en aquest cas, a les eleccions locals S estem mirant eh? sí, estem mirant les eleccions locals que a les europees encara és més eh, hem vist al llarg del mes sí. que, que, que això encara s'incrementava ah. més és, és, és un fet a tenir en compte i de fet respecte al 2015, no? a les 8 de, de, del vespre el 2015 teníem 7.421 vots que era el total, sí. en canvi ja a les 6 doncs aquí ja tenim, superem els 7.000 sí. estarem molt per sobre de les votacions si te'n pots anar, anar 700 vots més 700 800 vots, vots més no sé si això obre la porta que algun candidat pugui arribar als 3.000 vots o estarà molt repartit això ja... a veure, és que l'analitzar de vegades tots, tots plegats de vegades cometem un error jo el primer eh? uh -huh. que a l'hora d'analitzar resultats electorals eh, mirem mirem en funció de trasversament de vots i diem, els vots d'aquests passen cap a l'altre els vots de l'altre passen cap a aquest i jo crec que és, una, és un error perquè per mi el principal factor de, de l'analització i el principal factor de trasversament de vots és els vots que van de l'extensió cap a partits uh -huh. i de partits cap a l'extensió per mi aquest és el principal factor que moltes vegades no tenim en compte si aquí afegim que, que en el cas de Pau Fuget i de per tots sembla ser, la, la participació augmenta eh, uh -huh. això, aquest fet encara, per, encara és més evident llavors esclar eh, és un fet que es fa difícil d'analitzar això perquè de, analitzar el, el trasbassament de vots de l'extensió cap a partits i viceversa és molt difícil ja. Més sí, sí, qui, sí. Qui, qui, qui saps tingut I, i de quin sector de la societat exactament tingut, I, per no? ca, i per acabar de demolicar la troca a Paula Frugel hi ha una llista que és, que és la de gent del poble que és una llista que no està eh, enquadrada en cap de, de, dels, dels partits clàssics que si bé se suposa els se intuïeix que eh, agafarà una part important del pastís del vot convergent Eh, és, és, no el pots enquadrar amb, un, amb una de i dels de, de partits clàssics i això encara fa més difícil l'anàlisi us penseu que pot arribar a ser com, com va ser l'entesa al començament la primera vegada que va participar que també va tenir eh, moltíssims no, no vots no crec que arribi a tant perquè en aquest moment el vot de marca importa si estem dient que el procés mm. ha mobilitzat el vot tant del que vol anar cap un camí com del que vol un altre perquè la gent vol dir la seva, doncs penso que en aquest moment, quan hi ha un desgast de política municipal, perquè dius, eh, bueno, volem desbancar un, un, una determinada alcaldia no, que porta molts anys eh, doncs governant, o hi ha un desgast a nivell municipal, aquestes llistes són més exitoses, no? perquè a la gent el que està és, és cansat de la política i el que busca és una marca blanca, però en aquests moments jo penso que la marca importa. Llavors no crec que... Crec que bé, la llista pot estar bé, pot tenir el seu vot, possiblement tindrà representació, però no crec que sigui com l'entesa. És una opinió personal, no sé si vosaltres com ho veieu. Però... El, el desgast, en aquest cas, del govern, doncs jo penso que no hi és. No, totes mai, coses, no hi ha Perquè tampoc ha tingut tant de temps, diguem-ne. No, que no per això dic govern, que no, no? no hi ha una... Hem de recordar que estem sí. parlant d'un govern que, gràcies a una mosca de censura, ha governat la meitat del mandat la meitat inicial no té temps era amb en Juli Fernández com a, com a alcalde no? per tant, això aquest factor no? també jo apuntaria el fet que en els darrers temps em fa l'efecte que eh, els blocs, diguem, clàssics de dretes i esquerres eh, jo crec que darrerament el vot de la dreta es manifesta més o si més no, es fa més visible que abans, possiblement era més ocult Sí. I ara últimament, a través de la randa de, de tota la situació política i ha sortir de, de molts partits, ja no tot a sinó fins que estem a dreta, l'erupció de Ciutadans, eh, el PP sí. en la situació actual que es troba en aquest moment, doncs fa que també possiblement està més mobilitzada eh, el, el vot, diguem, del bloc de dretes, per sí. entendre's. No? I aquí un factor que avui serà important serà saber si Ciutadans, ja podrem el PP, jo, crec, jo penso que ciutadans, doncs si serà capaç d'aquests mil i escaig de vots que han, ha vingut a tenir la Palafosell en les darreres eleccions, les darreres més, més recents, tant les catalanes com les últimes eh, de l'Estat, si aquests mil i escaig de vots els podran mantenir a les locals. Jo crec que no, no evidentment. No. Però no sabem si aquesta gent està mobilitzada per una raó o per l'altra. Eh, eh, és un incògnit. Uh, a veure, jo estic d'acord en part, amb que dius tu. Un part sí i un part no. És veritat, això que dius tu, que la, la, la no s'amaga, però fixa-t'hi una cosa. En les eleccions municipals de Palafrugell tenim un PP un partit que és Vox, que no s'ha presentat. Tenim un PP que es presenta, però com si no s'hagués presentat perquè no se l'ha vist enlloc. Eh? Ni, ni, ni, ni ha anat en els debats, ni ha, ni, ha, ni ha contestat a les... L'única que... vegada que va assistir va ser un cara que cara que, malauradament, després el no, va, no li va, no va, no va, no va, no va complir. Els Ciutadans no van venir, per tant va ser una miqueta... <ríe> <ríe> llavors, és veritat, això... Llavors, el PP sí, els Ciutadans sí, Ciutadans una presència i hi ha lograt fer partit a Pau a Frusella. No, això, això no els hi té ningú. Però, però i això és allò que no estic d'acord amb tu, hi ha tot un sector socioògic queabans estava comentant a meu ure, tot un sector de dreta, pala fusec que no independentista, eh? que aquest s'ha decantat clarament cap al PF sí. eh? de Jolia. Vol vagut. Jo no era la afirmació d'un no. dubte que segue sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, com s hahagués arribat. Sí. Hi, eh, sí, sí, sí, sí. per que el PP és molt difícil no. que treiguis res perquè com com deia, eh, Miquel ha sigut pràcticament una candidatura en el bon sentit de la paraula, fantasma, invisible, podrien dir, i per tant, dir, és difícil, no? Ehm, bueno. per sorpresa, dins de la paraula jo quan em vaig presentar de regidora per al Partit mm -hmm. Popular això, això eh, amb aquí sí que tinc una experiència perquè jo això sempre ho havia pensat jo veia que les generals hi havia un vot, vull dir, que són persones que diguem, no tenen un rebuig a un partit i que per tant eh, en un moment determinat han votat el PP i penses aquest vot si es pogués eh, captar. No? Però és que el moviment de les municipals també és un moviment a part del vot de marca. està influït per al vot de marca, però també és molt diferent. Llavors per la meva experiència, si jo hagués tingut els vots que es tenien a les generals que té 4 o cinc regidors que els pod trobaure perfectament i això no passa. Per què no passa? No ho sé. Però no passa, perquè és el que diem, eh, sí que influirà en aquest cop molt el vot de marca, però jo també m'adecanto per pensar que Ciutadans no tenen el resultat que ha tret a les generals, ni molt menys, perquè llavors en el municipi intervenen també altres factors eh, que influencien, perquè de fet s'ha de, de triar doncs, el, el futur alcalde de Palafrugell i hi ha... Eh, factors que fan que els vots doncs, vagin i es moguin en, en sentits diferents i és difícil saber per què passa això però sempre ha sigut així jo no crec que, que aquests 3.000 vots de ciutadans es reflexin Ara, esclar, és una incògnita o no? mil... bueno, no, els vots mil... que has dit, perdó no, eh? no sé mil... com 1.150 mm... ho, ho veig difícil 150. possiblement 150. possiblement es repartiran sí. Eh? Sí. tot i Parlament eren 2.000 amb en Juli, eh, sí, pot anar sí. en algun altre partit sí, és que no sí, sé, sí, sí. és complicat mm -hmm. Comentaves ara Laura això el tema de, de la marca normalment eh, a les municipals sempre es deia allò no? aquí el que, té més, el que té més rellevància és l'alcalde, no? la cara que, que, que visible perquè és una cara coneguda propera, en aquest cas tu apostes més per la marca, no? ja sigui Esquerra Junts per Catalunya que, que... Jo crec que la marca en aquest moment serà molt important. Per què? Perquè ja no parlem d'un tema de dretes o d'esquerres i aquí està passant coses importants Catalunya, mm. no? I això ens preocupa tots perquè és el nostre futur. Des dels que volen formar part d'Espanya de, en un futur els que no volen saber res i volen la independència i aquí hi ha una divisió interna o sigui, deixant a part els plemes que pugui la resta d'Espanya, la gent es mobilitzarà perquè eh, passi el que passi, no oblidem doncs, que hi ha judicis pendents una gent que estan a la presó que hi ha una sèrie de coses que, bueno preocupen els catalans en un sentit o en l'altre eh, llavors eh, eh, sí que aquest vot també estarà molt dirigit al vot de marca perquè eh, les persones quan es mobilitzin es volen mobilitzar en totes les administracions al seu abast i amb tota la força possible, tant en un sentit com en l'altre i llavors crec que s'ha important, però clar, no oblidem que estem parlant d'unes eleccions municipals a vegades estan a la llista i va un teu germà o hi va un amic íntim mm -hmm. o t'interessa perquè pel tipus de, perquè potser per algun tipus d'interès personal, perquè de fet en un poble que doncs, tots ens coneixem no, favorir eh, o les propostes, perquè pot haver-hi persones que pot dir si jo puc ser de ciutadans per que ha dit aquest senyor pues, ui, amb, què pensa fer, doncs pues, que què sé amb la guarderia, anem a dir, no, doncs no hi estic d'acord i pot fer que aquest pot vagi cap un altre cantó, o sigui, clar que també té certa influència, és clar, influència en moltes coses i no és el mateix el representant municipal eh, que quan votes en clau, doncs, de votar per unes, per unes eleccions generals, que, que, que és un altre concepte i un altre, un altre principi. Sí, però possiblement la marca és, és més determinant en aquestes que en, en algunes altres anteriors, possiblement. Sí, jo penso que tindrà, la país, tindrà la molta ja. influència la marca per, per això que Era també molt condicionarà fons. molt aquest posicionament de blocs a l'hora de possibles aliances per formar govern sí. Sí, acaba, acaba sí, clar això, que... això recordem en el debat eh, al final del debat que Exacte. va ser molt interessant uh, la, de la marca sempre ha influït últimament bastant uh. a l'hora de fer govern i potser més que altres vegades aquest cop encara doncs, serà més important Home, perquè aquests... hi haurà pactes que no es poden fer de cap de les maneres aquests 1.223 vots que portem de més a les 6 de la tarda Mm. poden passar moltíssim sí, 1.223 més a les 6 de la tarda de fa 4 anys sí. parlem de les municipals, eh? de les municipals. Perquè les, les, molt... eh, amb les altres eleccions amb les europees ja no en parlem perquè ja són 16 punts més sí, però sí, les municipals sí. en concret 1.200 no sé si és que la gent ha votat més d'hora però en principi jo crec que hi haurà molta més votació no, jo crec que sí ja, però és clar que la palabra m'està posant molt difícil, perquè com que, com que estem d'acord amb tot... <risa> <risa> en no, no, però sí, en moltes, però, però, sí. moltes sí. coses sí. Ah sí, tu digues, tu digues, no. <risa> no, però vull dir que sí, això és veritat. I, i per això, per allò que deia abans, és més difícil saber el destí d'aquests 1.200 vots que... Això perquè, perquè torna't a insistir els vots, el principal desenvolupament és de, de vots de l'extensió cap a partits què va, va passar que fa 4 anys perquè hi hagi aquests 1.200 i pico de escaig més eh, fa 4 anys, quina situació estava? que no haguessin sortit que no haguessin sortit políticament en una qüestió de país que com deia la Laura aquest vot de marca possiblement el vot de marca antiindependentista és el que se quedava més a casa i potser aquest és el que es mobilitzarà perquè a 4 anys ja mmm, hi havia caldo no? Sí. No? Sí. no? Estan passant moltes coses hi havia caldo no sé. però caldo relatiu sí, sí ja. per això però hi havia un caldo relatiu perquè esclar o, o, el fenòmen del procés no havia esclatat en tota la seva cuantitud llavors, oi, el... però ja començava sí, sí, a apuntar sí, maneres sí, sí, sí, sí apuntar sí, maneres sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. me'n me recordo del 9N bueno, començaven a, a haver-hi emocions sí. van a començar a passar cosetes però va venir després Amb però, sí, però bé, hi que sí, hem presentat emocions sí. per deixar votar i hi havia sí. hagut problemes Clar, sí, sí. això cada vegada eh, jo crec que a veure si la gent es mobilitza és perquè realment moltes vegades doncs, quan tot més o menys entra dintre d'una tranquil·litat doncs les persones moltes vegades no van a votar per comoditat o perquè aquell dia no els hi va bé o pel que sigui, no. però quan hi ha aquesta mobilització que estàs veu pel vot per correu que ha augmentat van sí, bueno, de manera sí, sí, sí. extrapirant a tot arreu doncs està clar que estem en moments que, que seran històrics vull dir que venen canvis i que la gent doncs, té ganes de manifestar-se i de dir la seva perquè tothom s'ha implicat hi ha una implicació molt important per tant, penso que aquesta implicació farà que el vot de marca, la gent prioritzarà bàsicament, crec, el vot de marca. Uh -huh. No sé si tu veus això uh, o Sí i no, sí. Però no, vegades sí, però, o quan no convenç el 100% el... amb el... el... el... les europees. Sí. Jo penso Ara, en els municipals el factor la proximitat també també compte. Sí, eh? també hi eh? a, la, a, les, a les municipals sempre hi ha un factor i ara aquí per a Forger jo penso que hi ha una cosa que, que és bona i que han de procurar preservar és que sempre les relacions institucionals entre els diferents partits sempre ha estat salvant alguna excepció sempre ha estat més que correcta mm. més que correcta eh, no, no, que no a tots els llocs és així no, no, eh? és veritat hi llocs però, que... en però en aquí no, ha, estat, ha estat més que correcta i llavors per tant Uh, els factors personals homes siga contants. I s'hi conten sobretot perquè no pogués presentar llistes obertes, vol conten de vegades el negatiu. Mm perquè per exemple diuen no, jo castellista no la votaré perquè hi ha aquest. perquè hi ha aquest, sí sí, sí, sí, sí, aquest, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. a no, no. És, no, no. És, és és exacte I entren... el factor humà és però crec que aquest cop, cop jugarà tant per cent més que per ti si sí, sí si sí. sí, sí. eh, et permeteu que ho estem parlant no? sí. a la l'altre dia en eh el debat bàsicament, però s'ha anat parlant molt que tothom s'ha lamentat que no hi haguessin dones castellistes en aquestes eleccions, però sí. no recordar que per la posició ja n'hi ha hagut totes cartellistes, sí. la Laura, la Laura Galeana, no? que ha sigut en, però en aquestes no n'hi ha hagut cap, s'han donat mil I, raons I, i, i més, n'hi no, Àlex, també, en no, el passat? Com a cartellista, ja, havia hagut la Núria no, Ribas, no, per per sí, sí. la la Calma Bonal sí, sí, per això t'ho dic, que és un factor que l'altre dia es, es no, deia... però, també hi era una, no? Porque, no sé. sí, sí, sí, però n'hi no no havia n'hi havia alguna ja, l'altre dia no lamentàvem que n'hi no hagués cap jo, la veritat, ho comento, perquè em eh, van dir que, que també n'hi haguessin. No comparteixo les opinions que es van donar en el debat amb algunes persones, perquè no, no se'n presenten, no? però vull dir... Per hem de recordar, que, per exemple, del telebaure, que és l'últim que tenim de referència. No, és que no es pot pas falsar, això. És una cosa. No, per això. És, que una cosa que, és, que és com les llistes les paritats i coses d'aquestes. No? Sí, és... a vegades... Però a vegades crec que ens obsessionem massa no, no, no. amb la paritat. No. Jo tampoc estic tant d'acord, perquè al ah, final s'ha si ah, d'anar buscar l'avaluació personal de la persona Laura, això no és dir que si tu vas fer una llista en hi ha unes lleis que regulen però eh, jo penso que tots plegats crec que en aquest moment almenys aquí, això està més que superat i que la dona té una presència bastant important a tot arreu i, i ha aconseguit el que ha volgut i té càrrecs, per sí que els partits clar, també hem de buscar un candidat que reuneixi no les tant, condicions en el, sector, no el en el sector no ho sé, però no jo, no penso sé. Que... jo penso que sí, sí, sí, sí. Però... Veure, jo no la meva feina <laughs> que sóc advocat i ha vegades que em fa gràcia perquè veig una persona allà assentada a vegades és un senyor i escolta'm i tots els que estem en el judici tot són dones i a vegades penso entre mi penso pobret aneu pensant aquí <ríe> <ríe> tanta dona que em farà, vull dir que a veure la dona ara, jo crec que ha sigut una circumstància que s'ha donat i ja està no li... okay. sí, sí també és lamentable no? que no n'hi hagi cap però el partit ha anat a buscar el que ha cregut que és era el seu com, millor representant com va, jo crec que va, això ha anat així recordem que hi ha 5 caps de llista nous en aquestes, mm. que no s'havien presentat mai com a cap de llista només hi ha 2 que repeteixen sí que són els dos que han governat mig i mig... Eh, que estaria bé eh, que hi que... hagi una algun dia bueno, com, eh, a a com a Palamós hi ha hagut Sí, que en el debat tenim una sèrie això de raons ben. pels quals es prenen les dones, ja no ho comparteixo perquè jo quan estaves escoltant és que no sé què la conciliació familiar, que són aquests problemes a Palamós no tenen conciliació familiar la, la senyora sí. Ferrés que ha sigut alcaldessa sí. a Pals, l'alcaldessa de Pals és que no podia fer la sèrie normal per això per ser això és jo penso una... que avui en dia hi ha possibilitats perquè les dones puguin fer qualsevol feina de responsabilitat i que tenen disponibilitat igual que els marits perquè quan els temps han canviat no? però sí que ho he trobat a faltar cap a la frugella encara dia d'avui no, no haguem tingut mai una alcaldessa però això... tot arribarà això ara. ho diuen molts nens no? a vegades, quan venen aquí a conèixer l'Ajuntament a conèixer l'alcalde i veuen el, les fotografies de, que tots tot són, <laughs> tot són homes i, i, i això és, és curiós no? perquè a vegades venen i li pregunten a l'alcalde de torn eh, com és que no hi ha cap, noia, cap dona no? i clar l'explicació és aquí no obstant això sí que veiem llistes cremalleres l'esquerra per exemple i la... sí, el PSC diria que també ho és encara no hi ha una cap de llista però com a mínim sí que la, la presència de, de, la, de la dona doncs està a part igual ben repartida no? una part obligada per llei eh? sí, sí, no, obligada això va ser molt interessant un debat, no sé si algú de vosaltres ho vau seguir en el debat que es va organitzar pel, pel 8M en una de les activitats que des de l'Espai Dones va fer un debat al Museu del Suru al voltant de soc dona tinc inquietudes polítiques i ara què no? eren cinc eh, o sis o set dones que queden les, les representants del Parlament no? de cada partit, eren tot dones no? hi havia la Constitució Berai, la Marta Madrenes eh, bueno, tot, de, de tots els partits l'Elisenda Pérez d'aquí de, de Calonja oh, yeah. i, i estava molt bé no? aquest, aquest tema, discutien sobre si era necessari que hi hagués aquesta, aquesta llei no? que hi hagués aquesta obligatorietat al voltant d'haver-hi un mínim de, de dones no? i n'hi havia que no estaven d'acord no? que, que, que defensaven doncs, això que deia ara la Laura no també que hi hagués els mèrits propis no? també que no es fos una imposició legal però és que... també hi havia d'haver no? aquesta imposició perquè si no portava molts anys amb homes i per tant també... Sí, és, és un tema complicat però eh, seria interessant que amb una iniciativa natural de la societat que no hagués d'anar impulsat per una llei no? que, que ja d'una ja. manera natural doncs, es doni aquesta circumstància però jo com a dona no m'he trobat mai limitada en res, no considero que almenys aquí per la Frugell no. si s'ha donat aquesta circumstància no crec que sigui per cap fet purament doncs, circumstancial no, no, és una part de... hi han hagut dones, s'han presentat dones mm -hmm. hi ha hagut de tot I, i el vot doncs ha anat com ha anat I, Uh, ja aquí som, a mi m'agradaria també que, que, que es mullessin una mica els nostres uh, convidats generalistes no, no, mullar-se però en un altre sentit S'ha sí, mallegat, és... eh? Però... Sí, vaig de posar se safreig, no? El safreig al fons i fem l'abugada no, És una mica l'abugada de casa nostra perquè una mica que parlessin de la campanya electoral que han fet els diferents candidats no sé si l'heu sí, seguit sí. i podem parlar de tots els candidats per tant, una mica, no sense se entrar en les valoracions o en trauran set o en trauran nou no, no, la campanya no, no. electoral que han fet, per exemple doncs el que és l'actual alcalde parlant de d'Esquerra de, del candidat i de, i de la campanya que ha fet en, en global Esquerra Republicana Bé, la campanya que ha fet Esquerra Republicana jo penso que ha estat molt correcta es pot ser que tenen massa es fixen molt en la incidència de les xarxes socials i s'obliden el el, el contacte de vis-a-vis, -vis, tu a tu que vis que l'última hora bueno, en aquest cas l'han rectificat perquè l'última hora s'han doncs, posat a fer porta a porta com, com uns desesperats Llavores <ríe> clar, a veure, avui dia no es pot fer una campanya sense les xarxes socials però tampoc es pot fer una campanya un, solament amb les xarxes socials no. vull dir el, el, el sistema clàssic de, hi ha persones sobre persones de certa edat que només en tenen o el tu a tu, o el vis-a-vis, vis, el boca-orella. Uh -huh. bueno, jo penso que han fet una, una campanya bastant correcta Mirat des d'un punt de vista independentista crec que ells i, dos, i Junts per Catalunya han eh, traslladat a nivell local els vicis que a nivell nacional. O sigui, la Pica Bralla entre els dos partits independentistes l'han traslladada aquí. I no, i no em ficaré ara qui ha començat i qui... qui ha... no, senzillament, la mica baralla que existeix a nivell nacional l'han traslladada també a nivell de pàfora. Jo penso que això no és bo. Vull dir, per què? Eh, pels partits independentistes, evidentment. Ja, però ja que, clar, ja que em demanaves Esquerra Republicana, no, no he pogut... Per, per, perquè hem començat per elles. No, per vull dir que, que, no, que, no he, que no he pogut deixar de referir-me a, a, a l'altre partit independentista, que, que, que, que, en, que per mi és caure en no, un error de voler fer-ho de que, que fan els, els pobles. De fet, amb el debat, les picamarages que van haver-hi van ser entre el candidat d'Esquerra i el candidat de Junts per Catalunya. Ah, eh? ah, i, i, i, el, I el divendres no... El, allà al Museu del Sur, amb aquella trobada que varen fer de, subi, de partits subisenses, es va tornar a repetir i, i, això, i això no, no té lògica ara ah, el que s'ha voler comentar alguna cosa sobre la seva campanya o... no, t'has de dir que aquesta no és gaire en directe aquí per la fusió, perquè justament aquests dies he estat molts dies fora <ríe> i doncs penso que només és per final no? eh, les noves tecnologies són importants evidentment hi ha partits que el tenen més per la mà perquè principalment també tenen gent més jove a les gestes eh, però el, el deixó personal el contacte personal amb un poble diguem, penso que és molt important a d'unes municipals i aquest és un sistema, per exemple, que el Partit Socialista eh, doncs, continua eh, com a, gairebé com a base mm. del que està fent, no? Reunions sectorials, re, mm. reunions eh, de barris, molta eh, porta a, a porta pel conèixer-se, la gent que es coneix, i a més, aquestes coses també poden influir una mica. Eh, però ja dic, no li ha seguit ben bé, el debat sí, que va ser-hi, eh, però és que ell ha estat fa dos dies i justament ha coincidit amb els dies de la campanya de l'altre. Mm -hmm. Precisament aquesta, aquesta, això que dius tu de les xarxes socials que comentava en Miquel, possiblement a partir de l'entrada de la generació d'en Xergi Sabrià i companyia és sí. quan es va fer aquest, aquest retorn a la Jumatuna Laura també? Que... Sí, sí, sí, sí però també penso que a veure, el vot no és fàcil guanyar-lo, vull dir, no per quan es presenta i ha de tenir un equip darrere que treballi i l'has d'anar a guanyar, o sigui, hi ha un esforç perquè hi ha d'haver-hi presència, crec que Sí que són molt importants les xxes socials quan han demostrat eh, d'un temps cap aquí i que tenen molta influència, però penso que els sistemes tradicionals eh, s'han de cuidar i s'han de mantenir perquè tenen també tanta o més importància. Hi ha tot un votant que no... Eh no combrega o no es mouen a les xarxes socials, hi ha molta gent de, de generacions més grans que busquen exacte busquen, doncs, el, el contacte doncs, amb el candidat busquen les reunions de, de, de barris poder les seves inquietuds expressar en els possibles candidats doncs, doncs, què farien davant d'un determinat problema quina solució proposen Llavors, clar després de tot estem parlant d'unes eleccions municipals i tampoc no poden ser tan fredes, o sigui, el sistema tradicional és important, els debats, que a vegades diuen, no, has d'anar a un debat, però poc influirà, res, però ja és de ser-hi, que no influenciï, no? Has, perquè, inclús perquè la gent sàpiga que et presentes, no? és el que deia, que jo em vaig presentar al Partit Popular, sí que és veritat que en aquestes eleccions hi ha un vot fidel del Partit Popular que es pot perdre precisament per la falta de presència visual o d'estar de, de, de, allà no? No. i pot inclús provocar confusió de pensar inclús moltes persones que, es que, passen, que no ara, es presenten ara, i no coneixen ni, ni el candidat Laura, m'ho poses per preguntar-t'ho perquè com a ex-candidat del PP t'ha de haver fet mal veure aquella cadira buida també al debat. No? Sí, sí, m'ha fet mal em va sorprendre només he arribat avui aquí ho he preguntat perquè no s'havia presentat el candidat del Partit Popular perquè hi havia la cadira buida uh -huh. perquè ho vaig seguir, no tot, però vaig veure una part i, és clar, sac greu veure com al final, doncs, un partit en el qual he estat i pel qual he lluitat doncs, eh, veure doncs, que es troba tan perdut i tan desorganitzat i amb vores tan baixes eh, clar que em preocupa, i a més el candidat del Ponec, és una persona la que aprecio i em sac greu, perquè a imagino que també ha estat molt sol Sí, però ja ha una cosa, per exemple, parlem del debat, no hi eren altres debats, no han estat a la ràdio, no han presència. El dilluns presència. no van venir tampoc al debat de que es va fer d'esports, tampoc, es va ser la no han presència, però per exemple, no. aquelles coses, jo, ja t'he dit, que he estat fa uns dies, quan vaig tornar, doncs me trobo la revista de Pola Fugil, la portada, no?, de coberta, sis candidats. Sí. Doncs a mi el paper al final, com que jo no hi era, sí, dic, sí. al final el PP no es presenta, pel que sigui, no, i no es presenten, però pues sí, sí, es presenten. Ni això, vull dir, ni una foto, però no uh, és important. És, normal, que tot el poble és que important perquè el PP ha tingut sempre un vot fidel, jo ho sé, i, i ha tingut un vot molt fidel, i és important que com a mínim se sàpiga que es presenten perquè jo crec que ha molta gent que hauran perdut, penso que el resultat no serà bo no ho sé, eh? hem d'esperar els resultats però vaticino que no serà bo i possiblement per una falta de, de, de presència, perquè molta gent no sap ni que es presenten no he vist cal lletre no he vist res, llavors doncs és clar, això és un tema doncs, que no, no s'ha cuidat la presència, o sigui que els sistemes tradicionals sí que funcionen perquè quan parlem del vot de marca Uh, jo, és possible que irem a un debat i no convencerem a molta gent, però no es tracta de convèncer ningú, es tracta també de que se mm. sàpiga que es presenta una mm. persona i que la pots uh, votar. deixeu a recordar que estem en directe a Ràdio Palafrugell amb aquest especial eleccions a través del 100x.8 de a través de la plana web de ràdio però si a més a més volen posar cara a la gent que Ara, som aquí okay. eh, podem eh, sintonitzar-nos a través del nostre canal de, de YouTube eh, buscant Ràdio Palafrugell el trobaran i també segur doncs, que els agradarà saber la cara que fem aquestes hores a de... I, i sobretot quan acabem ara encara farem ja en <ríe> sí, Som, sí, sí. estem en directe jo mateix, Rafael Corbí Arran, però també deixem que recordi que tenim en Vicent Rodríguez als controls després en Carles Martínez l'Eric Corbí també aquí amb totes les càmeres i que els nostres convidats, els analistes són l'Àlex Arcebo la Laura Galiana i el Miquel Ferrer uh, Robert, ens volies comentar resultats de, de fa un, poc, un, mes, mes, no? un mes no? 29 dies no? quan sí, va haver-hi dos sí, generals sí. clar, ara que comentaves això, eh, Laura, del Partit Popular al final també són unes generals i tampoc es poden analitzar igualment però hi havia aquests 360 vots pel Partit Popular fa 4 anys a les municipals hi va haver -hi 326 que es va quedar, recordem, a les portes del 5% sí. per poder entrar eh, clar, si no es fa campanya si no surt a la revista de Palafrugell com... Com, digui, com diguem uh, per tant uh, aquests 300 vots al final la gent que diu carai jo sóc del partit popular aquí poden anar o una de dos o no es mobilitzen com deia uh, Miquel o tu creus que poden anar cap als ciutadans mira no sé, el també partit el popular generals, no? històricament en les darreres eleccions ha, ha tingut uh, un sangoneig important de vot no? Crec que el procés li ha fet mal, li ha fet mal al Partit Popular, eh, perquè en aquell moment doncs, estaven governant, tenien majoria, i tot això doncs, eh, doncs no, no s'ha gestionat bé, també hi ha hagut problemes de corrupció eh, a nivell doncs, del partit. Tot això ha provocat que molt de vot fidel hi hagi hagut un vot de càstig i després, clar, l'opció que això és, és, és la democràcia no, no, no estem en un bipartidisme bipartidisme mm -hmm. té les seves avantatges i els seus inconvenients perquè les eleccions quan hi ha un bipartidisme com pot tenir els doncs, Estats Units doncs, mira, guanyen uns o guanyen els altres i el que governa més o menys governa doncs, o... o Anglaterra I, no? i surt el que surt, Però, surt, el que surt. Mm -hmm. clar, eh, això té les seves coses bones i les seves coses dolentes el fet de que també hagin sortit altres opcions polítiques similars i que potser han donat l'opció al votant fidel del Partit Popular a entrar doncs, en valoracions que li han semblat més atractives, doncs que aquest vot s'hagi doncs, anat dispersant. Això que també és bo que passi, perquè tot i que hi ha un pot de càstig, també és bo que passi, perquè la democràcia és això, no? i també ajuda a millorar els partits. També va bé que hi hagin diversos partits de dretes, diversos partits d'esquerres, perquè tothom es posa una mica més les piles, no? que forma part de la democràcia. I a vegades no tens majories aplastants per poder governar, però és el que dèiem, no? també la democràcia és, és pactar i dialogar, però i llavors entra una, mica, entra una mica el joc de, de, de, de tothom de dir la seva no? mm -hmm. ara que en Robert traia els resultats ja, hi ha una cosa que és curiosa, tu vas treure 326 vots crec recordar eh, i en aquest cas, en aquestes darreres el paper en va tenir 360 la qual cosa eh, significa, però que tu amb menys vots vas treure el 4 gairebé el 5%, no? 4,39 sí. i sí. en canvi aquesta vegada amb més vots només van tenir el 3,43% per això la participació és tan important en aquest cas Això una altra vegada torno a estar gairebé d'acord amb tot el que estic haurem de un partit ara me recordeu el dibuix de dilluns que tothom estava d'acord amb en Toni sí. tothom li deia que estava d'acord amb ell o sigui... però, a, a, però jo, jo encara hi afegiria una, una altra cosa que penso que ja vas insinuada però això. La, la lluita fratricida a nivell estatal, a nivell nacional això també s'ha resultat a nivell local, entre, en aquest cas entre el Partit Popular i Ciutadans i perquè no hi ha Vox Bé, no, les últimes eleccions han... potser potser. Sí, sí. Ah, llavors 300... potser no sortiria cap regidor no. aquí a Palafregell, les generals que és l'única dada que tenim no? respecte a, la, a Vox, doncs són 354 vots els que va rebre que res, eh? representaven al final un 3,37% no, però clar, no... també són 300 vots més que... per vots. Això, això els ajuntes amb els sí. del PP ja no, són 6. I, i, i, i per i, tant, tens, tant no sé i si tots van cap a fallar també. Sí, sí. Poder clar. aquí també les expectatives de, del candidat de uh, Joan Ferrer que va dir que s'esperaven tenir fins a 5 regidors, no sé si no, no, la no. per la finestra, eh. No ho sé, jo ho veig difícil jo que, que en tingui. Jo que he tingut moltes eleccions i i he participat com a, com a, com tot amb gures, ah, jo vull dir una. Sí, sí, no clau, jo us vull dir. I vés a, a veus, uh, de vegades la les percepcions que tens són falses. Si no, si no fas un esforç molt gran d'objectivitzar les opinions públiques, de vegades quedes fotut. Mira, tu presentes un moralista, que, moralista, doncs, que, que sembla que pot ser guanyadora, eh? si haguessis d'escoltar la gent, eh? no en tres 3 o 4 o 5, no en treuries de treure perquè és clar, tothom te votarà, totom, cosa debat de de dimarts a a molt. No Sí, que és sí, sí. veritat tothom que moltes vegades jo me he presentat, ah, jo, "Jo et votaré, eh, sí. Saps, mm. que m'ha votat. <ríe> que sí, però és veritat que molta gent a vegades diu well, que, que no va. I si has guanyat, si has guanyat, totom te votaràs tu, totom. Totom te votaràs. votat si és difícil saber eh, és difícil saber com, com cap on les coses perquè la gent no saps mai ben bé què pensa no? i, i el mou a vegades a, a fer un vot cap a un cantó a fer un vot cap a l'altre uh -huh. A tot només estiguí escoltant, ens recordo que no és que no volguin donar resultats, sinó que encara no arriben. Eh, les, les europees han dit que es contenien primer, però sabem que no es poden donar fins tard a la nit perquè Itàlia entenc que molt més tard no. els italians ja sabem que van Jo no sé, sí. què, no sé, quiri no fer si vot tenir. Vot que voti pa oscure, jo sabria. Ah, no, sí, que votin els Els els i quan estan els votants. Estan, estan esperant veure què passa aquí. Ara ara tot arreu i per tant però sí hem d'esperar, per tant no sé si ens les passaran les, les de talfe no les passaran abans. Haurem de veure haurem de veure, els, eh? els companys. Um, al voltant eh? que tu ni creus eh Miquel aquest traspàs de vot d'un partit a un altre, causa de, no, de forma jo majoritària. No? Jo he dit no, no, no exactament. Jo dic que és més important el trasbas de vots de l'esttensió als partits i dels partits a l'esttensió que el trasàs de vot entre partits. No, no és que no hi crec, sí que hi crec però jo crec que és més important l'altre puntualitzat això, aquests 5 eh, regidors que Convergència i Unió va treure el 2015 eh, bé, malgrat que el Josep Sobatella en ocasions deia que ell no són Convergència eh, aniran, eh, no sé jo crec, hi ha hagut una mica la percepció eh, aquesta que s'ha confiat molt en la marca per part de Junts per Catalunya i no tant eh, s'ha posat tot l'èmfasi o tota la, la voluntat en el, en el, en el candidat no? que potser no s'ha acabat de treballar, treballar del tot bé en... aquests cinc regidors també són molt importants i per tant poden marcar una diferència entre que governi un partit o governi un altre partit a veure, per el que jo conec eh, el que era Convergència i Unió eh, va, va passar que va passar eh, no varen va haver d'improvisar molt l'última hora aquesta candidatura i va haver eh, van anar a buscar ja, a la culpa de en el PDeCAT va anar a buscar en Joan Vigues com el culpable, això ho has sapigut. Com que la cosa no va acabar de tirar endavant, es van, es van inventar que com si fos la, la solució a tots els mals, doncs ens farem unes primàries. Llavors van fer les primàries, es van guanyar des de més amunt, no sé de quin nivell, ah, doncs ara el resultat de les no em sembla bon bé, llavors ho vam qüestionar, esclar. És una, és una candidatura que, lògicament, ha sortit eh, a la cua de la proposition, perquè, perquè ha hagut d'improvisar a eh, última hora, doncs, d'una manera total, com ja totes les altres formacions ja anaven treballant i ja anaven configurant programes, candidatures i ho anaven configurant tot eh, què pot passar aquí? Home? jo penso que bàsicament el, els vots aquests 5 regidors se'ls se eh, disputaran entre ells el de Junts per Catalunya i, el, el, i la gent del poble uh -huh. però no del tot primer perquè hi ha més votació segona <coughs> perquè no eh, fa 4 anys, encara, com comentàvem abans amb el la qüestió la del procés no havia esclatat d'una manera tan descarnada. i Llavors, ara sí que està escandent està, i que, i que, diria, que impregna tota, tota la vida municipal. Llavors, bàsicament, eh, jo diria que aquests, aquests regidors, que han repartit entre les dues formacions, i possiblement en facin algun mes perquè és clar, la... per un costat, la llista de gent, de gent del poble és una llista més transversal, que, que seria una llista de partit, i la llista de Junts per Catalunya pot tenir, no sé amb quina propulsió, no sé, que sigui lloginament beneficiada que l'efecte Puigdemont. Mm -hmm. Molt millor volta, mol de vot pot ja això és, és evidentíssim. Ara també també per a la campanya dels socialistes, de l'exalcalde Juli Fernández ens ha arribat una taula una taula, la primera taula dels europees eh, que, que es posa, o sigui, tampoc és el 3,28%, però no podíem dir res esperem que ara faci aquella salaritat que sempre feia que és i quina ens donava no, temps parlar de l'Oscola no de Llufriu suposo, perquè sempre diuen que és la primera que arriba oh, perquè és la més petita és la sí, que, no? no gaire... que té més lluny sí, sí. i és la que té més lluny amb aquestes europees, deixeu-me que us ho diguessis per sobre, però ja es veu una certa tendència tot i que m'estranya que sigui de Llufriu perquè per el partit més votat és el del partit dels socialistes a Catalunya, 93 vots i allà hi havia molt de vot habitualment nacionalista en aquest cas sí. mm. eh, de totes maneres veig eh, ara, ara estic veient una cosa que és que me comuniquen que estan en proves o sigui que no, no és real no és real, me comuniquen que estan en proves sí, i posa el màxim que es fa va, va fer 30 el, va fer, el 2015 el va fer 30 però esperarem perquè estem veient també uns més sigles que no, no acaben de fer el tot correctes per tant esperarem sí, sí, suposo que sí deuen sí. ser sí, sí. sí, sí. doncs, proves dels companys, ara ho vaig a, ho vaig a demanar per sí, com perquè, perquè cosa, i, sortiran i, sí. algunes sigles que no, no eren correctes i potser encara estan fent proves no, no, no sigui sí, que, que comencem a dir aquí i resulta que al final guanyi Convergència Unió, com era aquí sí, va, sí, va. Sí. Sí, una mica d'estrany per això, passar, com que passen dos minuts a les 9 ara començava, doncs, suposo, a haver-hi el, els primers resultats, les primers proves i és el, el, que, el que deia a continuació, doncs, avui, ben aviat suposo que comencem a tenir resultats en clau europees, que són les, les primers que, que ens arribaran eh, no estan això, hem estat parlant d'aquests cinc regidors de Convergència ha parlat amb Miquel sí, a, la llista, a, la, no, a, a la llista de Junts Junts per Catalunya sí. per la Progeny Junts eh, és el que tu, tu has dit jo, tu ho segueixes més perquè estàs com a comentarista diguem, per la total política de la revista i, més, i estàs més pensa sobre que no pas ara. jo que m'he dedicat una miqueta no? però eh, mirant la llista a cop d'uny els deu primers veiem que del que ha sigut l'estructura de, del PDeCAT, per exemple aquí per la fusió en els darrers anys no ja ha ningú sí, no. això, però, però això té una explicació a veure, uh, la marca Junts per Catalunya sí que hi ha un PDeCAT ja, no, la no, més enllà sí, sí, sí. sí. del PDeCAT llavors uh, tinguin en compte el, les diferències que hi ha hagut entre uh, l'actual cap de llista i, els, i això amb, amb, amb, el, amb el partit doncs és lògic que hagi volgut fer una cosa eh, fora de, de, dels paràmetres del PDeCAT. Dir, perquè, a, per l'altra part, ho tinc a dir, i, jo, jo històricament hi havia militat en, en aquest partit, eh, que el, el PDeCAT actual, Palfrell, no era pas la valeria de la Huerta dels temps tius ni eh? yeah. molt menys que no, que no anàvem pas sobrats de res no, no. Per tant... no, però aquests, aquests, aquests seguidors o persones que estaven al voltant d'aquestes executives últimes i demés aquests poden anar a votar a gent del poble? poden desdir-se de la mà jo del del tal, diria dels del que estan a l'executiva no, els que estava ara molts, molts simpatitzants jo crec que sí molts simpatitzants jo crec Sí. sí, ja sóc un meu i seria... ja, tant, però, eh, no. no, no, no. Viurà, no tinc casilla, al voltant seria molt bruxuda. Com hem no he no. tot dir, ja menjes certa cosa que s'ha deixat probi. Probablement tant que simpatitzan. perquè no. no Miras yes, eh, això. I ja, però, ja, ja, la història es compareix o l'estratègia de la lliga de, ai, de la, de la, de la campanya de, de gent del dopo posa aquesta, nam això, com va ser l'estratègia de Lluís Modri, l'any 2003 amb Montesa. Mm. A va, va fer furat. Sí. No, no que va passar centre dos regidors. Sí. sí. Eh? em vaig presentar. Anava a la llista sí, de sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor que va ser, no va anar bé no, jo inclús m'atreviria a dir que aquesta situació que ha passat Junts per Catalunya que comentaves, no cultimora doncs han, han, han començat a riar la campanya i que els ha costat tant decidir la llista el cap de llista i tot això això crec que també influirà negativament en el partit i també penso que pot haver-hi trasbàs de vot no només en el partit que encapçava el senyor Vigas sinó inclús a Esquerra també, també. jo crec que també li prendrà vot eh? també, també. perquè per això eh, ho comentava, és que també és un votant eh, que mirarà el vot de marca però a vegades doncs, els temes municipals uh -huh. en els que són i eh, és un votant que pot votar perfectament Esquerra Republicana i aquí eh? en aquest aspecte Mm, doncs podria haver-hi alguna sorpresa en aquest punt també. en aquest sentit, no sé si bueno, vau seguir el debat i no sé si va haver-hi gent que seguies el debat que pogués canviar de vot pel que va succeir en el debat no sé si també podeu analitzar una miqueta com us va semblar sí. què veure, va veure, semblar el debat jo penso que en aquests debats no, no, en aquests debats els candidats no hi van a guanyar res i van, van a perdre a no perdre no, no oh, a, a vegades perden. Ah, no, a vegades perden, sí, a vegades perden, però vull dir que, que si et si mantengues amb un to així si moderat i sense, sense entrar en una lluita aferrissada, eh, és fàcil que no guanyis ni un votant, però també és fàcil que no en perdis cap. Mm. Ara és clar, això és com jugar els escacs, a la que arrisques massa i que... I, i, i que te, i vols, i vols forçar a guanyar una partida tens res el parell de perdre eh? llavors eh, jo crec que en general no se, no se guanyen vots en els debats ara ah, se'n poden perdre això sí, eh? això sí i ho no. que deia el, el, el candidat del PP mm. el fet de no anar-hi ja, ja ha perdut vots sí. Sí. Eh, els debats s'hi ha d'anar s'hi ha d'anar S'ha d'anar i diguem doncs, que has de defensar la teva postura però sense tampoc arriesgar massa. Mm -hmm. Per què? Perquè a vegades pots dir alguna cosa doncs que, sí, que pot, pot no agradar en el teu propi votant, mm -hmm. en el teu futur sí, votant sí, sí, sí. I, i, i pot canviar el vot mm -hmm. més enllà tan en perdent. Jo també penso bastant així, però no anar-hi eh, sempre és negatiu. La presència hi ha de ser i en els sistemes tradicionals com en els que no són tradicionals. El bot és el que dèiem, t'has de mordre, has d'anar per tot i has d'intentar donar visibilitat, eh, perquè la, la presència, i la imatge que es vegi que estàs allà doncs, eh, és molt important pels candidats. Recordo tothom que si ens volen veure eh, la pàgina web de Ràdio per per cert, no la pàgina web que tenim a la nostra emissora, ràdioperlafugil.cat, poden anar a la pàgina dels resultats de les eleccions municipals a Palafugil i allà hi troben directament ja, sense necessitant d'anar cap altre enllaç, ens poden veure nosaltres. Ara mateix m'estan veient a mi teure. i a tu. Sí. Sí. No, no, tu també surts. De bé, de bé. Eh, estàs aquí al costat. Sí. Molt serió, eh? De riure, no, ara, ara, ara, ara. ara riu. Doncs ens poden veure allà i poden veure gràcies als nostres tècnics doncs eh, pots canviar de càmera i així es veuran estan bé els ensenyem una mica, Eric. Eh. L'Àlex no està acostumat a veure's eh. No. Alex, <ríe> no, no. no. no. no. no. Ha ha sortit d'aquí i ha riscquetat, no, de... és de... De... de delay. Uh, va, per cert. Va, va, va, va, ara veus equips tens, tres, tres analistes. No sé si els havíem avisat perquè hagin anat a la perruqueria o als no i cal no Ja, quedem, ja quedem veure què passam. Fosse com posat al costat de l'obra, perquè he pensat que així és També la perruqueria és Escolta. Doncs, eh, sí que les, les, eh, els vots que estaven donant aquelles dues primeres taules efectivament són de les europees són que s'han escrutat recordem amb els nostres oients que totes les taules primer escruten eh, les europees sí. i després per això tindrem resultats de les europees molt abans que no pas de les locals L'únic que passava és que ens han dit la, la comparativa i l'havien fet i no havien canviat el, el nom dels partits per als actualitzats. Per tant, sí, en aquests moments en dues taules de les europees, 4,68%, una cosa ínfima de moment, eh, els vots per Junts per Catalunya, el que veien de l'efecte Puigdemont, són 163%, 113 per al partit dels socialistes 98 per esquerra i en quarta posició de moment a les europees ciutadans en 30, després la resta de partits podem Podemos, PP, altres, Vox Pagma, Pagma 3-4 vots de moment, o sigui que mm. està amb aquesta, amb aquesta força. Fins i tot, no sé si ara podem analitzar també aquests res eh, aquests 4%, però eh, volia anar una mica més enllà. Hem de fer la travessa abans que ah, no. ens comenci a arribar els resultats volia també... una travessa dels 21 Ui. regidors a càrrec del 2-3 i, i del director també jo, jo vaig fer, però... no, us volia dir sí, la gent que vulgui que, vulgui, que, vulgui, que vulgui que hagi votat Puigdemont per, per, per qui és no? Puigdemont després ja he, pot haver pensat bé, ja que hi soc també voto junts per Catalunya per la Fragell no, no, no eh. crec que no jo penso que no jo penso que el vot de les europees serà bastant similar sobretot al vot sobiranista amb el vot de dretes pot haver-hi canvis mm -hmm. perquè el resultat no va ser favorable i això pot ser que la gent hagi decidit canviar el vot però jo crec que el vot sobiranista es mantindrà bastant en la línia de les eleccions últimes de les generals i no té perquè què se en el vot municipal perquè el... pots votar en clau Puigdemont en les empreses europees i en canvi el factor municipal pot influir, que el vot no coincideixi amb un i amb l'altre i segurament que es veurà quan tinguem els resultats que no hi ha hagut coincidència jo crec que no n'hi haurà el mateix passarà amb la llista de Tenjón Quirés que, que, no, que hi haurà gent que no hi haurà votat Esquerra però que per a les, a les europees votarà la llista Tenjón Quirés possiblement jo quasi sí Mm -hmm. uh, eh, encara bueno, que... No? No, que, No, encara no no. No, no, no no no, quasi, És que perquè aquí aquest vot quasi convença a mi <la vida> de més temes. No, oi que ingiri galla. És un com està com dius. Que la gent sap discernir perfectament el que és un vot i l'altre. Però hi ha un percentatge que no sabria dir quin. De, de gent que, que aquest mimetisme es provaria no, si, no, si aquest, aquest percentatge es envia per 0,15 no, això no ho farà sentir perquè no ho sé i suposo que necessitaria gent que faci estudis sociològics que en saben més però sí que estic d'acord però hi ha una petita part que no sé quanta, petita o no tan petita que sí que actua dir, mm. per aquest jo ho he dit però ho dic això sí, perquè sí. crec que ha algú cas sí. Eh? Sí. crec que ha algú cas sí. eh? Però és el que dèiem, no? Eh, hi ha un vot de marca, que si és sobiranista, es, els vots iran en els partits sobiranistes, però eh, perquè és el marge, no? El marge de canvi que hi ha és que aquest vot passi d'aquí a aquí a aquí, aquí. I el vot, doncs, que no és sobiranista també té un marge, no? I llavors això és, aquest marge és el que pot variar en les municipals. Que dintre d'un vot de marca que sigui tolerat per aquell votant, llavors també van a valorar altres aspectes i a vegades fa que el vot no sigui coincident sí, sí. això es veu moltes vegades i tant, això ho veurà amb el tant, okay. i aquest factor okay. que hi ha influència una persona sobiranista pot dir a les generals no. voto Junts per Catalunya i a Palau Brugell, doncs voto Esquerra perquè m'agrada més aquest senyor I que l'altre per lo que sigui, I, i ja està llavors això no votarà eh, a ciutadans, perquè no el votarà d'anar mai perquè ja és una cosa doncs, que va en contra de la seva pensament però sí que té un marge de partits amb els quals es pot moure i llavors el pot votar en Vigas, el pot votar l'altre i inclús poden acabar votant el PSG també perquè no I és clar, sí, sí. el vot municipal és molt per molts factors i és difícil a vegades doncs quedava que me que perdessis de la campanya de, de Juli Fernández <coughs> a veure, a veure perdó la campanya de socialistes, jo penso que ha estat una campanya molt intensa i que ha tingut un objectiu que jo no sé si va complert de l'autor, que l'objectiu era l'objectiu de la transversalitat. Ell, el o signor Jói, ja ha volgut una llista, ha prescindit de moltes de les, de les vaques sagrades que, que tenia fins ara i ha fet una llista per fa un aspecte molt ampli de, de, de la societat paul tant del món empresarial com de, del món sanitari com... en fi una llista molt transversal Esclar, eh, què passen amb aquestes llistes transversals? que de vegades corren un perill que de tanta transversalitat eh, perdi un dels seus propis llavors eh, tu no n'insistia jo crec que la campanya esti... ah no, a més aquesta transversalitat ha arribat fins al punt que, com deia abans hi ha tota una sèrie de votants de la dreta a la frugillenca no independentista que han apostat que aposten clarament per ell si això és si la campanya és encertada de no, jo no ho sé però jo crec que la campanya ha anat cap a aquest sentit eh i suposo que no deuen estar massa preocupats perquè pel, pel flanc esquerre els vagin vots cap, a, cap als comuns. No sé si ho han valorat això, però eh, en tot cas jo la candidatura dels comuns no la veig gaire empenta per, en aquests moments. Mm -hmm. o no? no ho sé, ja, si ja ho no, doncs... veus amb empenta o no. Es que... Si és que no la veus és que no la veus. Bueno, però... Bé, bueno, ara tampoc no recordem eh, res perquè eh, els vellers ja estan batuts, mores d'ara, vull dir que no... Ara ja no dir, eh? Fem la porra no fem la porra? <susurra> sí? Doncs eh, qui, qui és el primer que s'atreveix a començar? Àlex, vols començar primer tu? Sí, a més igual, no tinc fos problema. Doncs mira, vinga, mentre se'n surtin 21... Mira, te mirar perquè te ah, tenies, ah, jo, però, No, no equivocar, sí, eh? eh? Ah, ah, ja, ja, ja, ja t'ho he estat a te Vinga, vinga, va, va. És que això era així, ja tenia un dubte. 7 per ses esquerres. A poc a poc, a, poc a poc a poc ho hem d'apuntar, eh. P C7, eh, sis esquerres, esquerres 6, gent del poble. Eh, som gent del poble quatre. Eh, dos, eh, junts per Catalunya, tons per cap dos. I dos ciutadans. I ciutadans dos. Això fa 21, si no 7 13 17 19 21. Fantàstic vale, sí, Veig que, sí, que sí, vaig anar a col·legi de pal·lo eh? No li dones cap regidor No? Jo sí, ah, sí? <ríe> no, Recorrem <ríe> que, que en tenien un O sigui, en tenen un, sí, que, sí. Que, que, en un que ha passat eh, amb els seus els Vots a la llista de, de, de La llista socialista sí, en, en ah. genu, eh? Àlex. Mira, jo he fet eh, Un empat a set Entre PSC i Esquerra mm -hmm. eh, La gent del poble Jo els he donat tres Un mm -hmm ciutadans, dos, els per Catalunya, un, i els Comuns, un, i el PP, zero. Déu-n'hi-do, eh? Jo no ho sé, a veure, uh, jo crec que PSC7... Esquerra... Ves que amb tots, eh, en el moment. Sí, Esquerra, mm -hmm. jo penso que per a set... Eh, els comuns els hi dono un jo crec que té un votant que, que un el faran Ciutadans dos quants em porto? quants me'n falten? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> gent <ríe> del poble okay, no, no, no, <ríe> eh, quatre, no de <ríe> quatre. <ríe> eh, sí, gent del poble eh, sí, potser em faran <ríe> doncs eh, sí, dos i dos i dos i dos per Junts per Catalunya, també? Sí. Clar, així... Bé, el que es denota, així a primer cop d'ull, doncs és que doneu... Dèieu que Junts per Catalunya baixarà i molt respecte, si tenim en compte, Convergència i Unió, eh? que també és ben sí, bé mateix jo, pacient. Jo penso que baixarà bastant. Jo sí. Eh, eh, eh, tenim en compte el factor de gent del poble, eh? Sí. No, tot, tot, aquest, eh, aquest, de... aquest és el factor, és el factor que ho farà de ballar. Sí. Jo penso que sí. I entre, i entre els dos perquè recordem que en el debat es va dir eh, en Juli Fernández i ho va dir que respecte a la l'allista més votada això depèn dels pactes etcètera, sempre, es comenta moltes vegades però vosaltres heu donat 7 i 7 sí. però qui creieu dels dos partits que és el que tindrà més, més votos uh, això és difícil de saber possiblement PSC possiblement PCC però tinc molt en dubte no, jo tampoc no. ho sé, és no, no. per dir-ho eh, no una també és, és, és difícil saber-ho. Si dius on qui poden pot tenir ho hiem més car, de... bueno, Però la per històric, 100 no? 100 sempre tenen més vots el PSC sí, que esquerra. Es 112 més, A les municipals, sí, sí, fa, sí. Sí, fa, sí, fa 15 anys, sí. Ai, fa 15 anys. <ríeix> fa 15 anys. <ríeix> en en no fa això, van ser 112 vots de diferència sempre han tenut una mica més. Bueno, de tenir en compte també la participació era molt, molt inferior no inferior, ja tenint en compte una cosa que sempre que diuen, ah, un vot no fa res vull dir, però per 9 vots no vots, no quedar regidor les altres anteriors, va passar mm, sí. Sí. Mm. és a dir, que Convergència va perdre un regidor, mm. hi havia un cavallà, ballava eh, havia un cavallà no, ballava que i per 9 vots això està les estadístiques diguem de, de, de consultar. i consultar. Mira, ho tinc aquí. Diu, no uh, està en castellà perquè això ho ha tret a donar el plan central. Diu, sí. l'últim concejal electo va ser d'Esquerra Republicana que era en Jaume Apoledí. Diu i la candidatura més pròxima de Convergència, que era Josep de Barró, 9 vots. És a dir, per 9 vots Convergència va perdre un regidor a favor d'Esquerra a l'últim segon del partit. Uh -huh. Bueno. Aquestes sí. diferències eh, poden bellugar que aquest set que donem i set o vuit i set i us et i vuit Sí, és que és difícil i... no. Aquí hi ha ara dues possibilitats, Rubén que, dit, que facis la porra tu o que ens recordis el resultat de, de la de la ràdio Il procio jo, eh, jo faria totes dues. Jo faria les dues coses. Don's venga, primer el resultat ja, resulta la, ja, la, resulta la gent, ja. després perquè entre fer el que sempre va dir el jefe el jefe, ja vull a aquí el jefe quina quin autoritat que té, eh? Jo vull no li creure. Eh, recordem les, eh, les la Recordem la ràdio, ja, Anirem aquí a la pàgina web i així ho recordarem per cara de memòria no ho sé, mm -hmm. però recordem doncs, l'enquesta, no? Que vam, el sondeig que vam encarregar Uh, per, uh, per aquestes eleccions es va fer a l'abril, hem de tenir compte que es va fer a l'abril, abans de les generals que vulguis que no, doncs pot haver influït i què et dic, el, el, la forquilla això com m'agrada molt, eh, aquesta paraula, la forquilla la, la o la collera o, cullera, o sí, el que... dic el de menys i així sí, ja. ja que abans parlàvem d'alcalde doncs, <ríe> <La cullera. ríe> doncs uh, segons aquest, aquest sondeix uh, sortiria que Esquerra reforçaria la seva posició amb vuit nous regidors per tant, mm -hmm. donar un increment substancial i, i, i en aquest sentit donava la raó a la, a la Laura que deia que molts d'aquests vots vindrien provinents de Junts per Catalunya d'altra banda eh, PSC 7-8 donava eh, que més tenim aquí a Junts per Catalunya ens li donaven 3 uh -huh. Ciutadans entre 1 i 2 i som gent del poble també entre 1 i 2 i eh, en els comuns, 0 i el Partit Popular va posar 0-1, però era pràcticament 0 eh, i això tinguin en compte també al final doncs, que també hi havia una enquesta de, sobre quines eren les preocupacions que tenien els palafors llencs, que sortien a les escombraries per tant, no castigaven després a Esquerra sinó que en general veien com un problema més de, de palafor morem veurem eh, aquesta doncs, va ser el sondeig aquests van ser els els resultats que van sortir amb pràcticament 300 trucades per tant també hi havia aquest marge del, del 5% més o menys i, i estic allargant per no donar la meva opinió no, jo ostres, jo no, la porra, estaria la porra personal. jo estaria també 7-6 com en Miquel 7 PSC i 6 Esquerra en Junts per Catalunya li donaria 2 començar, que no apuntat, 7 PSC uh -huh. i, i 6 Esquerra Sí. dos junts per Catalunya uh, un, els comuns tres, som gent del poble i dos, ciutadans no, no, no els dic tant, som del poble quatre, veig un... un sí, no, model. no crec que tampoc Bébé, eh, sí, sí, pot ser, pot ser. El que passa que... Mm. i els comuns jo crec que tenen un... Sí. un, un un ninxo de, de, de votacions de, tenen, de, de un sí. a, a tenen un vot civil a veure, veure quina participació hi ha, perquè el 5% és, és el que talla el que Clar, el que això ho hem comentat al, a l'inici no? la participació més alta hem comentat això però no hem comentat que això beneficia majoritàriament no? els partits que tenen un sector de població doncs, que els vota eh, massivament, sí. per tant això pot eh, perjudicar, començant pels comuns uh -huh. fins i tot també ciutadans i no sé si som gent del poble pot ser que es quedi fora o que entri en, am es creix. No, som gent del poble a fora, no crec. No. no? no penso que no s'udirà la presentació. A veure, a veure. No Bé, no. no crec que ens són creus. És no era un Si s'hi ha passat de frenada els quatre proves, va, de de 4-0 no? sí. sí. hi ha 4 eh? jo també, també considerava entre 3 i 4 eh? per cert, 7 meses en les europees, 26,72% Junts per Catalunya continua com a primera força més votada, molt lluny de les altres 833 vots, segon ha passat Esquerra Republicana, 523% PSC 521, dos vots de diferència després d'aquest 26,72% que ja comença a ser una mica, una mica important, Ciutadans molt lluny, molt lluny, a la quarta posició amb 197 i després la resta de partits sí que hi ha una bossa de Podemos, 113 que es manté. Jo crec que en aquest sentit sí que ho podem tenir en compte, no? Gairebé aquests eh, vots de, de Podemos i de Ciutadans, sí que els podem tenir en compte de cara a les municipals. Possiblement perquè aquests partits, sobretot eh, per Ciutadans molt de Miquel, de sisplau, costa un mica el sisplau, costa-te com l'únic. Sí, el oh, micròfon moltes, no arriba. Moltes vegades, eh, esclar, els candidats que hi ha, si tu agafes la Lista de Ciutadans a part del primer i la segona, a part dels cinc primers, els altres són molt desconeguts. No? Uh -huh. És igual això, perquè l'estratègia de Ciutadans és eh, la de fer prevaleixen el vot de marca. Uh -huh. Sí, jo penso, com tu en aquest aspecte, que eh, el resultat que està sortint de Ciutadans eh, es traslladarà bastant també a les municipals, però no no al 100%. No, no, és no clar, això no. no. Jo penso que pot oh. fer-hi un traspàs a, a PCC perfectament. Uh -huh. Potser ja. No. Ah, llavors, llavors, hi ha una cosa encara no hem parlat aquí, però que també s'ha de... moltes vegades s'ha de donar, que, que és el tema del vot útil. El mm -hmm. vot útil, bueno, s'ha tocat al príncep, com he dit, allò d'aquella dreta sociològica que votarà el PSC. Sí, exacte. Això, això és molt, però, però hi ha molts altres factors, molts altres casos que, que fan que una, una cosa determinada sigui el vot útil i que no respon eh, amb un criteri de, de, de, de, de, de partit, sinó el vot útil nos soccionista però botesos el soci. Els tres o quasi tots hem tingut clar que les llistes més votades serà el PCC i Esquerra Republicana. Per tant, aquí això també ho té clar la població i aquí pot haver hi un traspàsament de vots per intentar el vot útil d'algú que digui "No vull que sigui el alcalde fulan, vull que sigui el mm -hmm. alcalde sotant, perquè m'interessa. Llavors en aquí és on desmoral el, el vot útil capolliqui capoll. Sí, a cap dels dos dit, que... cap dels dos tots els candidatistes tenen oposició a al el poble enlloc, pràcticament. I, i, interpreto jo, vull dir, ni, ni Josep Ferrer ni en Juli Fernández tenen, diguem, entre cometes, enemics no, del poble, en aquest sentit. No, tenen, enemics, no, no. S'alvoin castigar, no, diguem. Però no és per la persona, <coughs> és, el que dèiem, en clau sobiranista. Bueno, ja amb l'assumpte. La en política diguem, diguem, que, que la gent, moltes persones no sobiranistes, poden dir eh, jo votaria Ciutadans, que és el que he votat a les municipals però no ho faré a les, en les, les municipals. municipals perquè no vull que sigui alcalde un senyor d'Esquerra republicà i votat al PSC sí, sí, en cas, però no és un enfrontament tant entre els caps de llista és un enfrontament, és el que dèiem el vot de marca que també influenciarà sí, això, el... és que no influencia una cosa ah, a... o a... dues, influencia en diverses coses i tot al final acaba fent doncs el còctel no? aquí, I, aquí, aquest vot ja, de, no? de acaba, Digues, hi ha res ingredient del còctel que no, hem, que no hem parlat que és que partim, i això sí que ha deixat ferides d'una de moció de censura sí eh? això, mm. eh, això entre sobretot els dos caps de llista de PSC i Esquerra encara que... cou això encara eh? cou baixeu una mica sí, sí, però sí. amb el debat per exemple se'ls va veure no especialment perquè actius val anar, perquè, l l perquè val anar a no perdre perquè van vale. val, ser molt conservadors vale. i van anar a no perdre no fotre una patinada que els hi, hi restés en context de somat en Juli mai ha sigut una persona en els debats de confrontació no. No. sempre no. ha estat una persona modernada ha anat, esperat, exposar, no. ha anat a exposar ha eh, anat a exposar el seu programa, ha anat a dir el que havia de dir però mai ha sigut una persona que s'hagi confontat. Ah, no, un moment si plau estem a prop del 50% dels vots d'aquestes europees, ja sé que no té res a veure eh, perquè ja sí, hi, ha, bueno. hi ha... o, o sí, però bueno, també m'expliqueu aquests, sí. aquests 1.297 vots que porta Junts per Catalunya, que és eh, doncs una distància de, de gairebé 500 vots respecte al segon que és Esquerra Republicana. Eh, portem el 41,27% dels vots escrutats 10 meses de 21. Eh, primer Esquerra Republicana, eh, perdona, primer Junts per Catalunya 1297, segon Esquerra Republicana 811, tercer PGT 710, s'haxemplat aquesta diferència, quart Ciutadans 262, anem molt llunja i cinquè Vox amb 240 uh, 161 Podemos i 125 al PP o sigui, ha, uh, Vox doble el PP en quant a vots mm -hmm. també sí. i, i, i està freca frec amb Ciutadans Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno. El, el PP eh, ha, ha tingut un desgast important en els últims anys i, i no ha complert expectatives de molts votants del PP això ha provocat que, que, que sortissin altres partits que han, han suplert aquestes expectatives i ara estan vores baixes. Jo penso que s'acabarà recuperant, però ara no és el seu moment, queda claríssim. No? I bueno, la pujada de Vox... Eh, doncs, eh, és el que diem, no les posicions es radicalitzen quan se radicalitzen cap un cantó es radicalitzen cap a l'altre he de preveure que, que podria passar això Laura, un segon, perquè demanen el nostre tècnic que ens comunica que ens demanen si, si la gent pot fer preguntes i òbviament no I que, que, de YouTube, a través de les xarxes socials del Facebook, de, de Twitter, d'Instagram qualsevol cosa, ens poden fer les preguntes que desitgin o trucant a l'emissora que també ens passarien al en el 972, 30, 42, 12 ens poden fer les preguntes que vulguin a nosaltres o als analistes, però sí que aquí hi ha aquests, eh, una mica aquesta diferència entre vot nacionalista i vot eh, constitucionalista que diríem que estem amb, les, amb aquests 40% 2.100 vots podríem dir independentistes contra aquests eh, 900, més eh, 1.100, 1.300, 1.400 de vots constitucionalistes jo mm? això ho veig clar eh? i allà ja hi serà, si segur el que m'assortem una mica Sí, perquè encara estem al 50% i és la diferència que hi ha entre les dues llistes, entre la llista d'Antonso de Mola i la llista d'en Junqueras S'ha fet molta campanya eh? perquè, sí. perquè sortim tots tres o sigui. tothom tot deia que sí. anava Esquerra Quan... anava en coalició sí. Sí. ja tindria els vots assegurats Exacte, tenir, per sortir és tarabari, mm -hmm. no? Hem de tenir en compte que els vots de Junqueras o sigui, sumen amb els, amb els vots de Bildu i amb els vots del mm -hmm. vot de nacionalista gallec mm -hmm. per tant són més potencial global, diem, de cara a, a sortir, que no pas un en un cop, vull dir, només tindran més veritablement el vot d'aquí. El, no? el vot d'aquí. No, Però dir, no estan això, vull dir, no me va una mica tanta diferència. Jo jo pensava, eh? igual de fet, això 500 vots, ara mateix. Sí, però no, és un 30%. Sí, però això ho diu, l'efecte... Sí, sí, sí, en Junqueras ho no, no, té molt de fàcil, una mica d'aspecte. Àlex, uh... conec, conec molta gent que és votant d'esquerra, de, de, que ho ha comentat, que és votant d'esquerra, però sí. que aquestes, sobretot també en un article que va aparèixer en Xavi Salamartín ara fa un pari de dies, que ho explicava molt bé, i deia no, no, doncs aquestes eleccions toca votar Puigdemont. Sí, però en Junqueras ho té clar. En Junqueras ho té clar que surt. Sí. Mm -hmm. per tant eh, encara és difícil perquè només ha de comptar amb els seus propis vots encara el que és, els afegits els vots que de vinguin de fora cal que són vingui... més eh, uns eh, quants eh, sí. eh, perquè els altres bastos el que hi ha, també eh, hi poden afegir-se que fan junts de fet de totes maneres això eh, a mi com a, com a independentista em fa una mica de pena perquè jo penso que aquesta divisió ha fet molt de mal l'independentisme Uh -huh. segurament aquestes eleccions europees els guanyarà en Puigdemont jo, i per bo que vaig veient crec que els guanyarà bé però jo continuo pensant que sobretot les europees sobretot a les europees que eh, una llista única ha estat molt més eficaç perquè no pues... I, uh, si, es, si en tot Espanya es, es decideixen 56 me sembla que són eurodiputats a Catalunya en deuen trucar en deuen, uh, deuen trucar 15 ara mateix no tinc les dades 7 o 8 7 o 8, deuen, 108, 7, eh? 7, 7, 7 o 8 en deuen trucar llavors jo crec que van perdre l'oportunitat una vegada més de fer una, una cosa complicada. aquesta vegada Espanya en té més em penso. Que sí que no, en té en més no, no, depèn de si, si, si la terra surt, si el Reino Unit surt d'Europa, de, ah, llavors tindrà em sembla que són 5 o 6 diputats més al Parlament Europeu el govern no, no, no ha sortit sí hi ha divisions, n'hi ha per tot sí, sí, però ha. també han prioritzat interessos de partit per sobre d'altres temes aquest, aquest és sí. tema que sempre que hi ha una divisió sempre fa mal però Això també... històricament Esquerra i, i l'antiga Convergència tampoc sempre han tingut la seva sí, sí, rivalitat sí, sí, sí. volen sí, sí. marcar el seu terreny però a, eh, a veure però jo per exemple entenc a les eleccions al el Parlament de Catalunya ho puc entendre a les eleccions eh, generals pug entendre, però els senats ja no ho enten tant. I els europeus no ho enten gens. Sí, sí. sí. oi. No. Sí, sí. No, avé. No és una bona estratègia per a ells. No. no. i el senat que costa molt dir un senador, necessites molts de vots, mm -hmm. tampoc. Doncs amb això ha quedat clar, doncs, aquesta divisió no segurament no no i Miquel, doncs no, no, no ho entén com molta, molta altra gent no l'entén la, la Laura doncs, segurament ha en, en el clau al final els interessos de partit sí, sí, va per sobre de tot sí, sí, sí. Això, eh, nosaltres doncs, eh, seguim en aquest especial des de la sala de juntes de l'Ajuntament de Palafrugell les Palafrigills recordem doncs, que ets podeu seguir també a través de Youtube a través de la nostra pàgina web palafrigills.cat, 107.8 de l'FM de fet doncs, teniu múltiples opcions per seguir-nos ja sigui via doncs, eh, més tradicional o més moderna. Seguim a l'espera de, de resultats es... Jo tinc uns ara aviam me'ls acaben de passar eh, concretament de Montràs i qui te l'ha passat? De les uh, un dels tres <ríe> no li <tenim> qui, no? <ríe> no, no ha, sig ha sigut el primer, els hi ha passat un, un... El debat general, tots tres, el tenim amb el grup que varen fer el debat, en Martí ha estat el primer a contestar i m'ha passat doncs els resultats totals de les europees a Montras, on ha guanyat amb molta diferència també Junts per Catalunya, amb 391 vots, en segona posició el Partit Socialista, que no ha tingut 202, segurament res a veure amb els municipals de Montràs, com, com dèiem en les, les pobres, segurament. i tercer ha estat Esquerra Republicana en 187 després ja els altres partits, doncs Ciutadans 1371, eh 44 Podemos, 35 al PP i 11 vots un partit que queda fora de la foto. D'acord. No, no, no sé si no? pot ser vots o pot ser alguna no. <ríe> altra cosa, eh? Ma queda ma queda fora de la foto i no no l'he vist, però bé, la victòria és clara també en aquest sentit. Amon ras els els veins de Monras, que avui seguirem també especialment després parlarem amb ells d'aquestes eleccions. Mm. i després podrem veure la projecció que això té sobre les municipals que amb la Laura hem estat d'acord que deia que hi gent jo deia que només una mica <fixer -se> <fixer -se> Bé, bueno, veurem, a veure... Seguim amb les votacions europees anem a mirar si hi ha alguna votació més fetes perquè ja han sobrepassat el 50% i bé, tot continua exactament igual amb aquesta primera posició que ja és de, de més de 600 vots de diferència entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana 1.687 a 1.042 o sigui, la diferència es baixa en plena a poc a poc i el Partit Socialista de moment tercer, continua a la tercera posició no sabem les taules que són, per tant no sabem si falta algun sector de població que sempre hem dit que hi ha sí, sectors sí, sí. de població això ja això, molt, quatre anxes. Jo ho va comentar, ho, <laughs> ho va comentar de fet i no he no hem trobat la manera de, de poder-ho aclarir, però seria interessant, no, que he tu, no? saber quines taules falten sí, sí, perquè modifico... És una, una modificació del programa, eh, que... sí. Jo crec però, que ens hi arribat ja, teníem, un paper sempre, eh? sí. el paper eh, ens soltauaven sempre. No, no, no. no. Sí, el sí. El el el cada el vegada. Ens portaven el paper, més de permesa Mhm. Sempre sabia per exemple quines faltaven. Quan fa els convencidors una taula que es van referir molt, si quina era. Sí, sapem era, faltava. No penso que això ho teníem abans. No sé si informàticament o paper, en paper, en paper, en paper. Entre la que ens ho aviava, eh? o no a buscar a no altra Espanya. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> doncs, eh, fet, eh, estem doncs aquests resultats de les europees, hem fet aquesta, aquesta porra, eh deu fet Uh, un dels temes que ha sortit i que Juli Fernández notarra, ha reconegut és es que si no guanya per molta diferència ho tindrà uh, molt complicat per governar perquè um, sembla que el, un pacte uh, ho comentava que queda abans de, de començar no? un pacte amb algun dels partits sembla complicat a no ser que uh, algú rectifiqui el que va dir uh, en el debat de... això es de... va dir divendres els candidats de de Junts per Catalunya, d'Esquerra i de gent del poble, va, a part de, de comprometre-se a fer un, un govern eh, independentista, el van assignar i, eh, i això, esclar, aquest debat era organitzat per l'ANC i vol dir que l'ANC, si, si les coses no van cap a aquest costat, eh, no m'anarà Per tant. En Rafael, tenia Sí, tenia una, però vull, vull acabar de comprovar perquè no surten els resultats com, com voldríem Tenim una taula, una eh, que està, i no crec que sigui la de Llufriu ara mateix, el 3,28% No, perquè hi ha, votat, hi, ha, hi ha una primera posició per al Partit Socialista en 131 una segona per Esquerra en 78 una tercera per altres, 44 que no sé si pot ser, són gent del poble precisament I Crec no, eh, canvia canvia. Sí, encara documentarem ho sí. i comentarem perquè encara també surt Enteses, el nom de Convergència i Unió, etcètera, ah, etcètera ah, i, i que ho facin ah, no al cançó doncs a l'espera d'això a mi que ha comentat, has opinat al voltant d'aquesta pregunta que us he llançat no sé si a la resta voleu dir alguna voleu Home, dir alguna to, tota de, opinió tu la veritat veig eh, pràcticament impossible, no ho sé, heu canviat moltes coses perquè ens Julià Fernández el PSC pogués pactar amb la una majoria eh, suficient eh, per, per poder recuperar el govern, no? Eh, no ho sé també depèn del que faci els ciutadans, jo crec que tampoc no, jo, jo crec que tampoc no, no governarien els ciutadans el que farà Juli, eh, Juli Fernández que ho va dir en el debat va ser que ell era partitari, Bé, esclar, això no, no, no contesta una mica amb un tema de trampa que va dir que ell havia estat ser alcalde el més votat, s sapiguem que si el més votat e, e, e, és e, és esquerra, segur que es es es tant, doncs res, en canvi si, no el me, si el més votat és es ha, ha, ha, ha de reivindicar que sigui es més votat es es es es es es té es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es es quan, eh, quan tinguem resultats no? però, però està complicat Clar, després del paper de Juli Fernández a, a l'Ajuntament o al Consistori mm, al final, sabem que sabem o suposant que d'aquí 4 anys segurament no es tornarà a presentar serà com eh, una miqueta hem de veure venir, no? Què, què, què, què acaba fent? Ah, veure, Juli és un home que té molts recursos i, sí. molt, com els gats, té moltes sí, vides. No, sé. sí. Sí. no us <laughs> ho no, estimeu. No Llavors, no eh, clar, és que la pregunta va recordar, parlo de la memòria, no va ser exactament així, va dir uscomproveu mateu us hau respectat aquesta mesada. No, però, però és, és va retingar que s'ha si ah, eh? <ríe> bueno, això ho ha de. Ha més marge de manera, eh? si, sí, bueno, vam entendre tots, de totes maneras d'el que, que vegades a vegades es estan els debates, el que finalment acaba passant, eh, Última hora, depèn dels resultats poden inclús incomplir moltes de les coses que, que van dir perquè sí, de eh... d'excuses per després arreglar-lo, ah, n'hi no, sí, ha moltes no, no. No? de facilitar la governabilitat ah, es, no es pot dir clarament jo respecte la llista més votada, però si la llista més votada no no troba amb qui pactar o no, no arriba a cap acord. Ah, és, això, és que, que no, govern. Això no porta en lloc perquè legalment no es té per què fer alcalde a la llista més votada. Bueno, Lllavors bueno, si moralment, ho pot reivindicar, -ho, però si finalment els acords no sumen bueno, pot de, dir, de dir, es pot dir, es pot, dir. Pot, pot reivindicar en aquest cas un govern minoria, però... Home, jo no, me'n no, recordo no, no, el, no primer, el, el primer, el meu primer mandat eh, que vam impactar Convergència i Unió amb l'Entesa i qui més hi havia mho Oh, sí, bueno, que, i Esquerra Republicana, Esquerra Republicana. Eh, que van enviar l'oposició a en, en Juli Fernández, que era el que tenia més regidors, que en tenia set. I ell sempre, quan estava a l'oposició, deia sí, que era el, el govern a l'oposició sí. i, i va nombrar també els seus propis regidors. I, de van, fet, ell sempre ha dit que ha guanyat totes les darreres eleccions, els ha guanyat ell. Sí, sí, fet, és cert. sí. però esclar, eh, la democràcia és això. Si després no tens la possibilitat de que... Bé, trobar partits que pactin amb tu mm. doncs és, és molt si... complicat poder arribar a l'alcaldi això és com el 21 de desembre la, la senyora Arribades doncs que es dit a mi va ser presidenta de la Generalitat exacte, oh, no va tenir majoria Presidente, presidenta de què? Mm. va ser la més votada no? sí, sí. però eh, de la suma i diputats però la democràcia permet això, la llei electoral permet que, que es faci impactes i es desplaça la llista més votada. I també li van passant a la Tormaz, a la Generalitat, que també era la llista més votada i en canvi anava l'oposició. Sí, bueno, I aquestes últimes d'aquí, en aquests quatre anys, això. vull dir, el, el, el, mateix, el mateix grup que li va donar suport a en Juli, després li va treure. Sí. Mm. 16 de 21 meses escoltades de les europees. Hi ha hagut alguna d'aquestes taules que dèiem abans queda que és més pro-socialista perquè ja s'ha escorçat la diferència entre el tercer i el segon. Es continua eixamplant la diferència del primer del segon. Junts per Catalunya, 2.152. Després, Esquerra Republicana en segona posició. Sembla que parlem de, del Gran Prix de Mónaco d'aquesta tarda, eh? que s'ha corregut. En segona posició, 1.362. O sigui, hi ha uns 800... gairebé 900 vots de diferència, no? 800 i... Sí, sí, sí. I poc. Uh, I la diferència amb el PSC s'ha reduït de 1.362 a 1.305, o sigui, són 57 vots amb aquesta segona posició. Després sí que molt lluny continuen tots els demés, uh, Ciutadans 431, Podemos 275, Vox 274, PP 191, i ha 107 vots per altres candidatures i 86 per el PACMA. O sigui, deixa-ho dir una cosa de totes maneres clar, estem valorant la, la votació de, de, de la zona propera a la nostra no? però de totes maneres clar, Catalunya en global mm -hmm. aquest vot pot canviar, pot canviar. Sí. Després, ho mirarem, eh? després ho mirarem quan comencin a arribar a resultats sí. el, el, el vot de Girona no és el mateix que el de Tarragona o que o el de Barcelona no, però a és clar en les europees sí, sí, sí, ja sé no que es mira el vot de tota Espanya és... però vull dir és... que... Un... que a nivell de Catalunya inclús també pot haver-hi canvis que aquest efecte ja es veu que punteja tant el vot Puigdemont no mirem -hmm. que en Puigdemont és gironí això també tira, eh? no té per què veure reflexat en altres províncies. Ara sí que ens, els companys d'informàtica ens han arreglat aquests, les sigles de, dels diferents partits i aquesta única mesa, de moment escrotada, eh, per la frugit, de dels 21 que tenim. Els vots són els següents. Partit Socialista 131, Esquerra 78, Som gent del poble 44, eh, Junts per Cat 17, aquest quart deu ser de en Comú Podem eh, eh, eh? pensava que per un moment queríeu buscar d'Ico Esquerra no, eh? fa molts anys de en, <combination> ja, en Comú Podem 20 Junts per Catalunya 17 Ciutadans 15, Partit Popular 8 són els, els set partits que es primers 131 Partit Socialista 78 Esquerra 44 Som Gent del Poble 20 Podem recent junts per Catalunya. Podria ser que fos una de les dolgades dels infants. Podria ser. Mhm. Mm Estavem eh, sí, sí, si es va van actualitzant. moment una mesa per tant res, 3,28% d'escrutat i com sempre aquí al final clar, si és una, un sector que tira més cap a PCC, que és el que sembla que, que ha passat doncs eh, aquesta diferència eh, suposo que no la veurem al final de, de, de la, del vespre o de la nit m'agradaria comentar amb vosaltres heu dit que ho tindrà complicat perquè no, segurament no podrà pactar amb ningú Juli Fernández per què s'ha donat aquest cas que Juli Fernández al final no pugui pactar amb ningú? Òbviament hi ha aquest tema del 155 pel qual tres partits han apostat però després tenim comuns que podria ser un partit amb el qual podíem pactar, però ho veieu difícil pel número, no? no, no, surt, no? Difícil que donin majoria en comuns no, no crec que surtin el número de regidors ah, no per donar majoria no. Llavors potser llavors hauríem de fer un altre tipus de pacte amb Ciutadans, fer algun tripartic, si no que és el factor, sí. una història d'aquestes, però no sé, és que és complicat. Laura, jo crec que, que si no hi hagués el factor Catalunya, diguem, procés, eh, el procés jurista tindria possiblement alguna més opció per poder pactar. Sí, evidentment. Eh? evidentment. Però aquest factor serà determinat. Aquest factor està influint molt en aquestes eleccions i en els pactes que hi haurà pactes que no es donaran perquè inclús de dalt no deixaran que es donin els seus propis partits mm -hmm. jo penso que això és evident és, és, és el que li ha passat a, exemple, és, és un vot bueno, és, és, és, és un problema de dalt és, no sé com ho veus sí, sí, no de sí, compartit no no com, per qui no vegi no, no. sí. que podrien pactar clar que podrien pactar perfectament però, ah, però fins no, tot, hi ha altres vegades en pactar aquest el poble possiblement podria pactar Sí, i, i pot, ser, pot, ser, ser, pot ser que si no tracta sé que es donen. Eh? que tracta. Sí, don, sí, uh, és. una possibilitat. El el és és una possibilitat. És de fet fa 4 anys que no bon que I... són potser els més ambigus, podria ser, eh? però no sé, en el debat es van manifestar no, clarament coses, que, signen, que no, molt baixa de vivendres en Museu del Sorro, recordem no sé per què, no sé per perquè també es limiten ells en les possibilitats el malbandall crec que això també va ser un error per part de... però al voltant d'aquesta firma, recordem que fa 4 anys i ho ha recordat Josep Ferrer en principi Convergència i Unió també s'havia compromès a que si sumaven amb sí. Esquerra, no? també amb un, amb un pacte també, sí. sí. Eh? Sí. amb ANC, també. Oh, sí, i, i finalment es va eh, voler apostar per la continuïtat no? Com, amb, amb, amb el Partit Socialista bueno, el no? que... també per aquest poder any d'alcaldia que es va prometre bueno, el, no fa 4 anys sí. no es va formalitzar d'una manera tan protocolar ja ni tan ni tan pública. Mm -hmm. Va ser un, una cosa interna que l'AIDAC va, va, va fer manifestar en els partits i llavors va, les coses van anar com van anar. Aquesta vegada precisament per allò de Gat Escaldat eh, han dit no, no, el llum okay. i tequígraf que quedi ben clar i firmat i segellat okay que això no té cap validesa perquè no, bé, així poden haver-hi pactes no, no, no, no, no, però perquè, clar és, eh, és anar contra el candir es va firmar el pacte de Dona donar anys, el del govern fa oh, govern sí. que va firmar Jordi Fernández la Converència i Unió i tampoc es va arribar al final a, a, a ser emplatar ni a respectar I, a, hi havia el tema per exemple de l'últim any de per la Vera Gómez sí. i que és el no no, sí, que no va arribar sí. no va arribar mai veus aquestes coses sobre les que provoquen abstenció l'impacte de govern el difumiment dels acords mm. és una de les causes que provoca abstenció perquè esclar, si te vas a votar sí, de, sí perquè al final molta sí. gent pensa que no val la pena i, això, i dius, bueno -me, el meu vot el fas molt bo sí. jo crec que jo crec que això és una de les causes. Els darrers anys hi ha hagut molta polèmica lfegit perquè per incomplen perquè hi havia un pacte que tehavien firmat amb el seu moment amb Acció municipal de ser municipal que ten tenir problema amb l'ina fe. dit el qual doncs, no es va complir amb el seu moment sí, sí. perquè es va pactar amb el Partit socialista però després tampoc Juli Fernández Tiuen eh? jo no sé no hi estava dintre, no va complir el pacte que tenia. Amb... Va, va, sí, va fer uns intents de, de no complir el pacte. Eh? que bueno, continua els quatre anys comarcals això és, això és així i des de de qual era Convergència Unió sempre hi ha un retret i ara l'altre així doncs uh, continuem tinguent uh, resultats no sé si tenim més a més les UOP s'han quedat amb, amb aquest uh, 76% uh, que teníem no, sí. no hi ha hagut que can i això que fa estona que, va, que ha sortit deu ser no, no, no hi ha cap actualització, però tant, amb els mateixos i les municipals, ho mirem immediatament, companys, per saber-ho, sí. doncs, si hi ha alguna, algun canvi. Tenim una segona, una segona taula, de no, moment continua, 1 Un... de 21. Suposo que aquestes venien a peu a partir d'ara. <ríe> encara, <ríe> encara no han arribat. Continuem aquesta única taula. Recordem doncs, que, en tot cas, ens podeu fer preguntes als nostres analistes, i podeu fer alguna pregunta al voltant d'algun tema que no hagi explicat encara nosaltres esperem doncs, eh, també rebre els resultats al voltant d'aquesta aquest, possibilitat de no pactar amb el partit socialista de, de que Juli Fernández pogui pactar amb ningú eh, ell ho tenia clar eh, i ho, fe, ho va fer públic en una entrevista que si no podia pactar amb ningú si no guanyava, perdoneu, de forma àmplia es quedaria a l'oposició eh, fins i tot a mi m'han arribat, no sé si vosaltres ho, ho heu escoltat també, eh? que en Josep Sobatella es veia en aquests, veient els vostres resultats eh, que el li heu donat i fins i tot el que li heu també donat no, aquests dos, un i dos a mi m'han arribat peus que Josep Salvaterra es veia fins i tot amb possibilitat de tenir dos anys d'alcaldia la, la, la, no? la clau la clau, clau no? fins i tot perquè li donguessin dos anys d'alcaldia ja després, hosti, horenda igualment un pacte de 3. Sí, donem, sí exacte, de un pacte 3. Si donem el resultat que l'ha no, de més o menys, eh, que estem obligant en eh, algunes diferències, eh, possiblement tot serà quan terminant per això eh, batec, eh, dir, ja eh, no, no aquí, tot això que ha sortit ens en anem un pacte, sí, un pacte de 3. un pacte 3, però, però escolti, ja no tindrà tant de poder per reivindicar com com sí. apuntaran algun any el comitè no crec que tingui tant jo crec, jo crec que no jo que tots els, tots els uh, resultats que hem donat, totes les porres que, que heu fet jo he apuntat la meva aquí també tots sí, donem un... no l'has dit, eh? no, dit eh? no, no, no és que ningú me l'ha demanat jo pensava que no podíem <publica? ríe> tot està bé sí. <ríe> endavant doncs tot està bé no, no, t'havia ja comentat... T'has jugat amb avantatge, no? Has, has esperat que tu em digues la teva i després... Sí, sí, sí. <ríe> un... sí. sí. Jo, jo feia com a Àlex, la tenia apuntada. Ah, d'acord, d'acord. No, la tenia apuntada, o sigui que la, la, la sabia. Sí. Uh, jo havia pronosticat 7 i 7 un empat, però en aquest cas guanyat per vots Esquerra. Ja es crema com a llista més votada, uh, empat tècnic, a, a, a, a, a, a regidor 7 i 7 Esquerra i Partit Socialista, 3 per Som Gent del Poble, Dos per Junts per Catalunya, dos per Ciutadans és la meva, meva posta. però el que, el que us anava de demanar és que en tots, tots, tots, un triple pacte entre Esquerra, som gent del poble i Junts per Catalunya és possible i amb això sembla que hi estem de sí. tots sí, sí. Sí. sí, però no, no per tenir tanta força com per demanar el que el no va... eh? i més vistes les divergències diguem, que sembla que hi ha entre, entre tots els dos candidats que s'han de posar en, en el debat que fins i tot el moment sí. El debat, que... sí, sí, van tenir sí, sí, sí vostès que han de pactar s'està comparellant previament ja no? sí, sí. vam fer una feina eh, en aquest sentit com valoraríeu un, un govern amb aquesta triple formació amb aquesta triple coalició a veure un govern eh, de, sempre depèn de, del document que s'assigni si, eh, si és massa en vivo jo no, hi, jo no crec amb els pactes de govern que, és que normalment són so, so lanceu un document d'una o dos folis i parlant de generalitats jo penso que un pacte de govern ha d'estar molt ben fonamentat i si en comptes de fer l'un dos dies s'ha de, de fer en vuit però ha de ser molt ben fonamentat i entrar en molt de detall eh... Parti're, no, no, tu tampoc hem d'acord a tant perquè tenim tres, tres taules en la matèria. Per tant, jo, al contrari a mi, no s'ha fet últimament com hi ha hagut pactes de govern jo penso que això és com fer una llei que pots fer una que sigui molt concreta o molt ambigua perquè llavors no ho saps més que jo aquestes coses però hi ha masses interpretacions jo, els pactes de govern les lleis no m'hi fico però els pactes de govern jo crec han d'arribar a un nivell de concreció més alt dels que s'han firmat fins ara per a la Si estan ben concretats i la gent, tothom hi està d'acord, ja no hi veig problemes. Jo no hi veig problemes. Ara, si es deixa tot, treure, procurarem que faci ajuda. Procurarem, no. No, jo, jo, jo no, és... una uh, no vegada més també estic d'acord amb tu. Uh, és com tot, com més clars deixes les coses i més ben lligades i més concretes més sap tothom quin és el seu marge i menys problemes ja, okay, tot okay. el que es deixa okay, okay. alatzar okay. malament per, per curiositat, el pacte de govern actual vigent que tanca la legislatura que es queda mandat tenia 50 punts. Mm -hmm. ja, tenim aquí. 50, 50 punts 50 punts 50 punts, no, el 50è per parlava de Catalunya si sí, ja bon no. eh? sí, mm... Doncs ara ens en digues siós d'aquests, tenes feines, <ríe> algun dels ah, no, <ríe> <anem. ríe> <molt molt> <ríe> Per si els hi començava a donar idees ja que són. Eh, tres taules es votades al 8,11% de l'escutini de Palafrugell, el partit dels socialistes 268 vots, Esquerra Republicana 221, Uh, som gent del poble, set. del moment a la tercera posició continuen quarta per Junts per Catalunya 59 57 per Podem per com podem, 28 per Ciutadans 17 per el PP o sigui que aquí possiblement si això si, si seguís aquesta, aquesta manera de votar que, que hi ha fins ara Podem tindria molt més del que tots vi hem donat que ja no hi ha donat cap Sí, això com a mínim un? També... Sí. Sí. Sí, sí, sí, però hi és yes, aquest vot, hi yes, és, i també està sí, sí, bastant sí, sí. fidelitzat. Mm -hmm. També s'ha notat. Vaig a les europees, a mirar les europees ara, sí, sí. i així a veure si ja les, les finalitzem. També no continuo amb el 17, falten quatre taules. quan ja ha d alguna, alguna taula encallada, eh? Sí, sí, hi ha hagut algun problema. Eh? Alguna algun taula de rodes, eh? Però que va passar, eh? oh, oh, oh. no? Oh, oh. De fet, hi ha un, no, un dubte que raó? tinguem quatre taules, o que no maximitzem tres, no? Veure, el... El teatre, el... No, o perdreria dues ja. No, Al torn no, es molt, sí. toro, un home hi ha quatre. Quatre taules, és possible que siguin aquestes quatre que faltin el, no, no, no, no. el de físic a l'escola no fa. No, no, no. El tenen el quan, el quan, el tots els resultats fins que estigui, no sé si... Com, ah, bueno, com poder poder la persona que se cuida de l'administració, per fer-ho, possiblement, eh, esperi entre les dotes. Podria ser. D'altra banda, poder, també estem amb això de... que fins a les dones no poden ser els resultats. I podria també no ens el podem facilitar. Podria ser no, no? això. En, ens han facilitat el, el 70%. Oh, oh. Sí. No, no clar, ja, però no sé. Una altra cosa és que es puguin dir. Ah, això una pregunta la... tinc una pregunta de l'audiència que, que ens arriba, una pregunta que ens fa en David Cincat, que és usuari de YouTube, que ens demana diu, a mi m'agradaria preguntar a Esquerra Republicana i a nosaltres, o sigui, amb els nostres analistes també, com volen posar el porta-porta, a veure què us sembla vosaltres com volen posar el porta-porta a una parella que viu en un pis de 30 metres quadrats sense espai per posar els mini contenidors dins el pis, recordant que alguns contenidors els recollirien cada dos 3 dies, inclús cada setmana o 15 dies en el cas del rebuig Bé és doncs, una pregunta més sí, dirigida a aquesta... qui governa ah, que no passa però... ah, bom, amb això sim. la sí. pregunta és per un dels que tenen opcions o aspiracions a governar eh, jo que vaig governar fa 20 anys, les coses són tan diferents que ara no m'atreveixo pas eh, a donar receptes Com si el pis és de 30 metres quadrats i hi ha grans contenidors, potser hauran de sortir ells això també passa això passa amb un pis que tingui porta a porta com que no tingui porta a porta però el en funció d'on implanten o sigui, a part de part s'ha implantat la tot el centre sí. el cas el tinc per exemple, no? depèn no, és un tema complicat evidentment ho hem de resoldre els polítics i els tècnics també Evident, els tècnics, hi, ha de, al final... hi ha una sèrie de condicionants importants de els polítics també es basaran bastant en els informes tècnics sí, sí? Sí. No, que... Sí, eh. que bé que no, no, no et pots mullar no. amb aquests temes però estem... No, és que s'ha de... De, de, que... eh? de mirar el dia, dia a dia a veure, mm. eh? però la meva activitat política es limita anar una vegada al mes del ple a fer el xafarder mm. mm. no, no, no faig res més. jo ni això no, no. però és clar, el, el detall no, no, no el visc o són temes complicats, són i temes complicats antègies, ja, perquè temes a vegades el que un ciutadà o sigui, dintre del mateix carrer potser n'hi ha com el porta-porta estan encantats i un altre voldria el contenidor tinc, el tinc problema ja és avenir-se els veïns no? tinc uns resultats provisionals a nivell de Girona en aquest cas, a nivell de Girona de, de més o menys els escrotinis que s'estan fent resultats més, més votats mateix, eh, Junts per Catalunya seria la més votada a Girona estem parlant en aquest cas de les eleccions locals eh, a, nivell, a nivell local amb un 35,44% dels vots esquerra en segona posició amb un 30,92% el PSC tercera amb un 10% a nivell de com dient, de, de Girona, de la província de Girona, i després altres partits, en els quals, òbviament, hi ha, hi ha moltíssims, perquè en aquest cas ens doncs surta un partit a la selva, també, i diversos partits aquí vingut, i Ciutadans en quarta posició. No sé quin és, en un, un partit que, que, que posa que es deu alguna coalició de partits, també. La ciutat de Girona és la, la província de Girona. És la província. La província. Això, segons això, és província de Girona, que és el que he demanat com els resultats. Uh -huh. I ara buscarem doncs, amb aquestes candidatures i, i aniran sortint tots a Empordà que també representa a diversos votants de moment surt com un xèrie, com a 81 Som gent del poble, tots mm -hmm. per l'Empordà uh, està dins d'aquesta d'aquesta sí. coalició que, que sí. em proposa diversos doncs, partits de, de, doncs, de l'Empordà uh, Es van constituir com, com a partit Uh -huh. eh, dir, perquè allò de les firmes era molt complicat i requeria molta burocràcia i, i, va, i va resultar més factible doncs, consti constituir-se com a partit Sí, de fet, en, en una primera entrevista, Rafel eh, comentava que ells no volien a la primera que van efectivament eh, Joan Viguer va dir que ells volien ser una formació purament municipal, que sí, no volien sí. anar més enllà però bé, suposo que el tema de dalt de fer com ara comentaves tu, no? el, el tema d'Adriessa dins de tots per l'Empordà ens doncs facilitava eh, el, el, la formació del nou partit, de la, de la nou, del nou grup. Oh, bé, jo crec, jo crec, doncs ara no sé perquè hauria de consultar-ho i no... Però jo crec que si si d'aquest partit hi ha vàries formacions en diversos pobles que d'alguna manera aquests, els vots que treguin sumar computaran pel Consell Comarcal. Mm -hmm. jo, jo crec que sí. Sí, sí, és sí. Per tant, és clar, això... Sí, sí, Fixa't que la candidatura oficialment es diu gent del poble, tots Empordà. Clar, oficialment. Sí, eh? sí. Però és clar. A qui els donaran aquests vots? o no, és que poden tenir la possibilitat poden tenir, de... De... tenir la presentació en sí. com a ells si són clau evidentment qualsevol grup doncs seguim en aquest uh, especial, analitzant aquests resultats. De moment pocs, pocs re resultats tenim. Com era d'esperar, doncs, la nit uh, es farà llarga perquè primer hi ha hagut aquest escotini de les eleccions uh, europees. També estem atents doncs, del que succeixi a Montràs, eh, ja que vam fer el, el debat allà i doncs, vam parlar amb les tres candidatures, uh, Junts per Catalunya, uh, Montras al Cor i el partit socialista candidat de Progrés doncs també vam dir que estaríem atents que fins i tot els podríem trucar per valorar uh, uh, no sé si heu seguit també com ha anat el poble veí no sé jo he parlat un parell de vegades amb els dos candidats però el detall no he viscut res no, o dos, però no. No, però no ho deixes treballar tant dos. No, dos. <ríe> no la, la, la, la veritat és que... Home, quants regidors eh, teníem? No, més, perquè penso que per no. el que van dir el debat en sortiríem 20 i molts, no? comcom que una molia treure a ah, set, sí. tota la molia. Ah, sí. 9, la... sí, <ríe> sí. Molt... sí. passa sempre, <ríe> són, uh, són, nous regidors? Sí, sí. Són nous regidors que disputen allà, uh, recordem que ara governa Junts per Catalunya, Convergència, fa molt no? Temps que sempre penso que fau, temps que sempre ha que... sébre sí, sí. el Sí, tenen, sí. Sí, accepta sí, sí, només... l'època si recordeu d'en Carles Casanovas, que recorda que es diia Carles ah, sí. Casanovas, que va triar un dels socialistes sí. i va ser molt, eh, sí. uh, va bellot el, el el fet de que Montalvo des de l'alcaldia, sí. va passar, va entrar a Córt per Montràs, sí, la ministra sí, Piscolada sí, d'Esquerra, que després un dels, de Córt per Montràs, va abandonar ah, i va passar ah, ah, a va, ah, i van tornar ah, a tenir majoria, sí, sí, sí. va ser una mica embolicat el tema, eh? 18 taules, eh, va molt a poc a poc, 82%. Les europees, estem parlant ara, es continuen mantinguent les mateixes, tot i que amb aquesta última ja taula canvi, que ha sortit hi ha hagut el canvi. El Partit dels Socialistes de Catalunya ha recuperat la segona posició i d'aquells dos vots de diferència que hi havia, ha passat a tenir-ne doncs, uns 35 a favor. Mm -hmm. eh? Està, Respecte, Respecte a Esquerra, que continua en tercera posició amb, amb aquestes europees. Mm? 2.455 els vots de Junts per Catalunya se'n va a gairebé 1.000 vots més que la segona que és, Esquerra... ah, és partit del Socialista de Catalunya 2.455 a 1.563 1.000 vots de diferència, és moltíssim Són molts vots. Vots. Molt vots Són molts vots de diferència i doncs, com dèiem, aquí en aquest cas la no sé si la marca o tant o la, la persona que hi havia al davant, òbviament, doncs ha tirat molt eh, aquí, en aquestes tres mesos explotades que teníem, vèiem eh, o començàvem a albirar, no?, aquest poder no sé si caiguda una miqueta estrepitosa de, de, de Junts per Catalunya, només eren tres taules, eh, i, oh, i som gent del poble, sí, municipals i som gent del poble semblava que començava amb molt bon peu, sí, sembla que els auguris... doblava els pares, sí, sí que sí. oh, no balon, això és perfectament impossible. De passar el Barça, eh? Valls podem s'ha fet, no van passar. No, no, no, van per aquí, van per les, desencaminades, eh? de, que... de, de 800 més aproximadament que sumaven aquest, penso que hi havia 59, no? Per tots Sí, uh, 59, especialment en la porta oposició. pocs. Sí, sí. total de 200 més, no, 59 són pocs. Sí, sí. Sí. perquè clar, també depèn de les zones cada zona ho pot canviar això, Jo ho sí. tenim eh, evident si, si les llistes eren les de Lleu Friol les centre, les, les que hi ha al bot de no, no, la Salda el Miquel, ja, no, no. Miquel ho té claríssim no, no, no, no, no jo ho no, he no, perdut aquí perquè esclar eh, ens hem de conjurar perquè l'equip matratge això és la solució, eh. Estigues sentant tots? Algú que va a buscar el copic. Ja, ja de conjurar per dir que havia de seguir aquesta solució. Sí, sí, no la... Hem de tenir un una cada, cada taula electoral un col·laborador, no? Sí, no, pues no, no, no. no. es això té resolució. Si veus tan bé, ens usavam dades... la taula queda era. Ara no, no, no recordo, per, no es que Aquest eh, programa informàtic per cert que miro la, la pàgina de les eleccions europees i que cas entrant i través de gent catro són les del govern d'Espanya, de Ministeri de l'Interior i es donen resultats a poblacions, o sigui que no en aquest cas es donen resultats del 46, del 80, o sigui que es publiquen els resultats. sí, ja. no, no sé si sí. a nivell general no els publicaran, però a nivell de a nivell oficial podrien mm -hmm. sí, A collon sé si s'ha patrunt de dir, és, és sí, a nivell superior És Ministeri, Ministeri de l'Interior o que I tant, home, suposo que sí. <laughs> un... No sé. Sí, un italià, hi ha algun italià que diu Piccolo, aquí I anem a mirar a veure què passa no? o sigui, a veure que han votat acabant <ríe> <totipos> Estan votant a veure si han d'anar més a votar o no en Salvini està espiant a veure Deixa'm recordar en un moment perquè també m'ho acaben de, de passar el, aquests resultats que, que comentàvem de, de Montras, de les eleccions europees i amb aquest punt ja ja tancarem esperant que ens enviïn estan a punt de, de sortir ja també els resultats de les taules de Montràs però ja de les eleccions locals que també ens atén nerviosos per saber qui serà l'alcaldessa la, doncs, o l'alcalde sí, Martí sí. o l'amanessa no? Sí, sí, està entre ells dos de fet. I veurem sí, sí en Rafael, Rafael Román és el que decideix o no decideix Clar, sí, veurem, clar, depèn de si surten, imaginem, no? 4 i 4 i 1, sí, sí. després Rafael Romando no, no. ens haurà de tindre la clau, en aquest cas mm -hmm. sí, que tindrà la clau de, de govern. Uh, veurem, en Martí és, estava molt optimista, es va dir sis regidors, i la Vanessa, per com a menys, si va dir 7, ah, 6, 13 i el Rowan ens va dir Robert, però, però, que... parell, va el Rowan sí, va dir un títol per mi fas 3 Montràs, llistes europees, resultats finals en Junts per Catalunya 391 Partit dels Socialistes 202 Esquerra Republicana 188 Ciutadans 70 Podem 45 PP 35 Vox 11, PACMA 3 Ponsa de blancs en blanc i quatre bots. Molt bé, doncs ha fet aquest repart de l'escrutini a les eleccions europees a Montràs continuarem nosaltres analitzant aquestes votacions tinguent en compte doncs, també les dades de l'any passat, ja que encara doncs, tenim aquestes tres taules Rafel, sí, sí, amb aquestes sí, tres no taules no, igual, no hi ha hagut cap doncs, de votació eh, seguim amb les de fa quatre anys eh, què tenim aquí? Tenim que eh, ciutadans matrà el 5,12% per tant van va anar d'un pèl de quedar-se fora de fet va, va, gràcies a, o sigui, va entrar gràcies a, a que el Partit Popular es va quedar fora a uh, vosaltres també li heu donat representació en guany uh, però no tanta com en les eleccions generals per exemple, que va 1.200 vots o fins i tot les autonòmiques del 2017 les del Parlament que va treure 2.700 vots uh, són eleccions diferents hem anat tretient al llarg de la nit però veieu aquests dos regidors com a pràcticament segurs, no? Jo crec que sí. 1.150 dones, principalment dos regidors, eh? 1.150? que van fer les últimes a la Generalitat. Si fos 1.150 serien tres Com a mínim. Si fos 2 dones, 2 dones. De com a certificació? A veure, quan surt el regidors? representació en tindrà entre un i dos, jo crec que sí. Però esclar, 1.150 ja seria... Me més per dos que per un. Però, és esclar, eh, s'ha de què va passant al llarg de la nit. De totes maneres, eh, les generals mai són un reflex de les municipals, les que potser no, més reflexes són les autonòmiques, que encara eh, veure, tenen una, o... una mica més de, de tendència. No, el no? veus la participació, que és que dues últimes no han estat així, és una participació que sí, veure... avanci els del procés o les autonòmiques i les municipals eren les eleccions amb menys participació i el tant percent de participació s'assemblava. Després, clar, des de, de l'inici del procés la cosa s'ha disparat amb el, amb el vot amb, amb el vot de eh, les autonòmiques amb benefici de ciutadans, mm. benefici de ciutadans que, que, que ha tingut mobilitat de... Recollir, bàsicament, la majoria del vot no independentista. Eh? Pues, doncs, vull dir, Ciutadans és un partit que va ser especialista, ja va néixer per, per anar contra la immersió lingüística i, vull dir, ha seguit per aquesta línia i li ha donat resultats. Ara és clar en les municipals que el factor del de, procés o el factor de Catalunya-Espanya no, no té tanta transcendència, pot potser eh, es quedin una mica faltants d'arguments. Sí, però eh, sí que tindrà certa influència és el que deien. Sí. La marca, hi ha un marge hi ha un votant que pot canviar el seu vot segons el color polític però té un límit. Sí. I dintre d'aquest límit es que és no. el que està passant ja passat, passat un mes, només, d'aquestes doncs, uh, uh, uh, uh, aquests... uh, xifres. Són xifres de com més? Sí, sí per exemple, però per clar, llavors hi ha el factor municipal, projecte... però, però aquest vot es moure dintre d'un sector. I més que mai, que a vegades podia, podia haver-hi algú que no siguen un determinat partit per, per la persona que es presentava, pel carisma que podia tenir, votava a la persona, això es veia també molt doncs, a Girona, no? Quan era alcalde Nadal, doncs, mm -hmm. eh, era un vot de... el votava gent de dretes i d'ofus mm -hmm. perquè era un vot eh, a la persona, no? Ara, en aquestes municipals, això no crec que passi, o sigui, hi haurà uns límits sí, i la marca importarà ara és clar, clar que dintre d'aquest límit iran a buscar la persona que els hi sembli més apte per saber-ho okay. però... Mireu, ja tenim el 100% de les, de les europees a Palafogí anem a fer el resum s'han doncs quedat a 45 vots dels 3.000 Junts per Catalunya, 2.955 i la diferència ha estat de més de 1.000 vots respecte al segon. Eh, amb les eleccions europees a Palafrugell 2019, els resultats han estat els següents. Primera posició Junts per Catalunya, 2.955 vots. Segona posició, Partit dels Socialistes de Catalunya, 1.915 paperetes. Tercera, Esquerra Republicana, 1.857. La diferència està mínima en aquest cas. Quarta posició per Ciutadans, 642 Quarta, cinquena posició, disculpeu, per Podemos, 414. Després, Vox, 304. Partit Popular, 289. Altres partits, altres paperetes, 144. I el PACMA, 121 vots. Ah, Partit Popular, molt malament. El Partit Popular queda per, per darrere de Vox, de, de per... Vox i per sota sí. de, de, de... De, de Ciutadans. Sí, és que en la General, només sí, sí. tenia uns 1.500 a Palau no de gent, i havia arribat a treure, que, que ja es veuen bueno, que el pot ser repartit, però el més residual el seu. No, no, el que de fer és que en sempre a la Frugeri hi havia una diferència brutal mm. entre el resultat del PP a les generals i el resultat del PP a les autonòmiques. Sí, era es, es era, bismal. era bismal. tampoc s'han el al parquè. Per això dic, que bueno, no, no sé per una qüestió de vot, tío. Sí, sí, però aquest votant no és un votant de dir no votaré mai el PP, per tant sempre és un vot que es pot recuperar algun moment, perquè no és un vot de, de confrontació, són persones que en un moment determinat poden votar en aquest partit, sí, sí, llavors és un, és un vot que està sí, en cavalla, pas, pas, però sí si que és veritat que eh? no, aquest ah. vot ha quedat repartit i en detriment del Partit Popular que està en hores baixes. Doncs sí, això és el que ens mostren aquestes dades de les eleccions europees, no arriba als 300 vots, per tant es queda lluny de, de l'ho esperat, com deia la, la Laura. Ja ho has anat comentant al llarg d'aquest vespre, una mica, no sé si dolguda, però que et sap greu, no?, aquests resultats. Uh, sí, jo he sigut representant del Partit Popular durant dos anys a les municipals i lògicament m'entristeix perquè és un partit que quan jo hi era vam lluitar molt per aconseguir una, una bona posició en general es va treballar i, i veig que el partit en aquest moment està bastant desfet tant a nivell de Catalunya que ja tenim el resultat de les anteriors autonòmiques com a nivell estatal que no? estan no sé si seran capaços de remuntar -ho. jo vull creure que sí perquè és un històric però hauran de realment posar-se les piles a base de bé fer un anàlisi seriós de la situació perquè si segueixen així potser acabaran... que van va que van desaparèixer no sé com ho veus a veure, a veure. A veure. Mm. Eh, eh, jo penso que aquest vot acabarà tornant perquè hi haurà un desgast dels altres que hi serà, de Ciutadans i de Vox i, i, i les aigües tornaran al eh, seu... El seu el eh, jo seu crec que una part però... d'aquem vot sí que tornaran però eh, te diré que al 100% no perquè és el que ha, dit, ah, hi, ha hi ha més nòvies Mm. Sí, sí. Hi, ha, hi ha més nòvies i, i aquestes nòvies és clar, a, a, per exemple, Bocs, s'ha perdut els, tots els contractes, s'ha descomplexat totalment. Sí, sí, I és sí. clar, abans, per exemple, de que pensa Bocs, abans hi havia uns dos, una no d'majoritat si no, sí, sí, i minoritat. Sí, sí, per eren. Pues clar, de rock right, que ja jo directament aquests són més directes, doncs, doncs voten a Vox. I aquest, i aquest... Que és, no, ha passat això, ha passat el, el, el procés, ha beneficiat a Vox, perquè les posicions s'han enfrontat i s'han radicalitzat i llavors aquests partits doncs, han sorgit d'una situació no? ah, llavors... el que no vol una cosa va justament al contrari el no? ah, problema és que en el PP hi havia moltes sensibilitats sí. no, no era una cosa homogènia no. hi havia no. moltes sensibilitats diferents jo me'n recordo que fer broma sempre jo deia que que no era massa partidari del PP jo sempre et deia recordar-se que tu eres la cara maca del PP sí és <ríe> <ríe> <ríe> es que jo sé <ríe> no no però, però sí, és veritat dir, jo això ho he viscut també des de dins la visió del PP de, dels regidors de, de Girona inclús amb els de Barcelona ja era diferent és que eh, clar, el que passa que aquests partits a nivell estatal eh, les sensibilitats de, de, de ser un partit de tot un país, si això no se sap gestionar bé i el partit doncs bueno la, la visió que tenien a Madrid era molt diferent de la visió d'aquí en moltes coses eh? I, algú portarà el vas tenir, no? Sí, esclar. esclar a veure, no, no combrigues mai encara que representis un partit ningú, al 100% amb tot, perquè ara mateix en Ferrer comentava doncs, que també trobava malament doncs, que no haguessin anat units a Esquerra i Junts per Catalunya en, la, en les europees, sempre hi han sensibilitats diferents, però però sí, és complicat és veritat que hi havien sensibilitats molt diferents dins el partit no? Sí, però també hi ha dintre, entre que Sí, però ho han gestionat millor. Sí, en tant. han gestionat millor. Jo crec que el Partit Popular no ha, no ha sabut ni vendre-se, ni transmetre els missatges bons que ha tingut, perquè n ha tingut de bons, però no els ha sabut, eh, no els ha sabut transmetre, no els ha sabut, no s ha sabut vendre. No? Jo crec que en aquest aspecte el PSC és més bon. Tenim 5 taules ja descortades de les 21, 17,35% dels vots descortats, Continuen les mateixes posicions, no ha variat. En primera posició tenim a Palafrugell, de moment, amb aquestes cinc taules, el Partit dels Socialistes, 516 vots, Esquerra Republicana 444, Som Gent del Poble 220, Junts per Cat 127, 108 Palafrugell en Comú, 107 Ciutadans i 41 PP. O sí, les dues forces més, diríem, retanes són les darreres, eh, les dues forces nacionalistes ocupen la segona i la quarta posició, som gent del poble que també ha reconegut la seva posició més nacionalista eh, i de moment en vots, amb aquestes cinc taules, el PCT és el partit més votat. Sí, sí. Mm? Surt el repartiment de la lleidona amb aquestes pantalles que no, té? No. No, no, no, de moment no. No ens surt la, la possibilitat d'escons que, que també és una de les coses que sortien anteriorment quan, quan hi havia aquestes a informàtiques a veure, i sortien. Ciutadans no està fent un mal paper. Aquí... Més o, em... o menys ens muem en el que dèiem. Deixar com a 4 el periòdico. Sí. sí. Això és el mateix, eh? el mateix percentatge, surt, surt en número de regidors. No? Què suposaria això? Al final suposarien 7... Eh, socialistes, set esquerres tres som gent del poble, dos junts per Catalunya, un per la societat en comú i un junts, ciutadans. ciutadans ciutadans sortiria un, en el moment sí, sí, ah, però... tenien un vot de diferència entre ciutadans i comuns. Sí, sí. sí, però això també pot anar variant al llarg de, sí, sí, de no, la estem... nit, però, però bueno, més o menys, eh, tots anàvem una mica a morir amb aquests... el 17% encara no és eh, cap xifra... sí, sí que sortiria Àlex, sí, sí que sortiria, sí, ara sortiria. buscant tots els esclaris, tampoc ens el... expliquem, però és que aquí això un, un d'aquests programes informàtics que una d'anar descobrint aprovar a veure què és l'or sortiria que amb, amb aquests resultats provisionals de sis taules ha augmentat una mica de sis taules serien 7 per al Partit Socialista serien sis per Esquerra quatre per Són Gent del Poble dos per Junts per Catalunya un per Ciutadans i un per per la fusilla en comú per tant, qui si més si acostaria qui més s'hi acostaria crec que seria l'Àlex crec, seria crec eh? més o menys fallaries el d'esquerra, aquest vot que aniria som gent del poble però penso que és el que més s'hi acostaria amb els resultats no ho sé, jo... La bàricament... que... hi havia un premi, un viatge jo crec que soc jo jo en fallo dos sí, <laughs> 7, 6 2... 3. Sí, el de som gent del poble i el que li doncs els ciutadans. Sí, sí, el de som gent del poble. Estic que amb un i la els ja diem bon. Ah, va. Em deixem empat, no? No, tu fa dos que te donau un ment eh No, no, no estem el primer al 15, no estàncant, encara. L'altre programa, esperem, esperem. Bueno, però tem ratificant per exemple que però ja es veien la tendència. Que com un treu un, eh, en moment la tendència és que treu un, eh. Bueno, doncs deixeu-me anar remenant el programa que disputarei i tenim el corresponsal i tant anar queixant aquí de que no teníem algunes coses, doncs hi volia això només faltaria, la gent d'informàtica informàtica. enfada la diferència s'ha reduït molt amb aquesta sisena taula escrotada parlàvem de diversos vots em veig que l'Àlex els estava apuntant també no sé si tu apuntaves Rubén a aquests vots, a la sisena taula hem passat de 592 a 574, entre primer i segon s'han ratiat molt 28 vots 18 vots Sí, no no està això, però el, abans estàvem 7 a 7 i ara estem 7 a 6, eh? És això que comentem de de, de Valladon, i que aquest quart regidor, bueno, el setè de l'esquerra anat net per a la sanitat del poble. Per tant, eh, debo si trobem en <ríe> algun lloc. si si, si, si a la nit i estem així també com ara fa 4 anys, no? Que al final va d'un regidor, que en aquest cas va passar de de ciutadans de, ciutadans, de convergència i Unió Esquina. a Esquerra i aviam si aquest any estem també en aquesta dicotomia no? aviam, clar, per qui va aquest regidor que balla doncs de moment la tendència sembla clara que per la fragilia en comú en treu un que és el que pràcticament tots, llevat de Miquel doncs havia adonat no? que Miquel no li donaves cap representant en comú, els sí, sí, en moment, en comú. De, de... em fallo a no? tu de, de moment sí de, de, de... vas pel 13 doncs de ja, punt a punt era eh, l'altra vista eh, el, el que queda molt lluny del, del 5% que comentava més el PP en 2,33% dels vots eh, que és el que ens ja és la pantalla que tenia jo ara fa un moment sí, ara, que s'ha eh, aprovat sí. també ha eh. sí, sí, caigut eh, però els altres partits de moment superen bastant aquest 5% el que, el que menys amb gairebé un 6% que el tenim 5,73% és el de Palafugin com ho podem sí, la resta doncs, el superen viviment i sí hi ha aquesta diferència que dèiem de 18 vots aquest percentatge pràcticament calcat que em penso que és molt proper quants votes hi havia de diferència no va 112, a 112 sí. va, va respecte a fa 4 anys com ho veieu de moment companys? Bé, eh, jo, jo veig que tots plegats eh, afinem molt eh, deixant a part petits valls d'un regidor mm -hmm. estem afinant molt eh, és clar, no sé aquestes, si tornem i aquestes sis taules si són d'un color si són d'un altre clar. Eh, eh, però per ara jo veig que Vaja, podem, podem estar molt satisfets de què sí, en ens sortem. Però sí que és important que, és clar si sabéssim de quin sector ah, evidentment, són evidentment. aquests resultats, podríem... Sí, perquè fa un moment el, fa un moment el PSC guanyar per 70 vots i ara ho fa només per 18. Al cap hi ha una taula més. Afegi una taula. Clar. És que això és important, eh? I, clar, és, és aviat per mi, però... Mm, és el que diguem, de la llista Va. més votada en moment entre el PSC i perquè s'ha sí, computat exacte. fins ara quin tant per cent representa. Ja el 22%. Ah, crec és que és que teníem el... és molt, és molt baix. 22,29% com a dels vots. Sí, estàvem intentant mirar aviam, si aconseguim saber aquestes meses quines eren les que havien estat eh escrotades veiem aquí unes que surten amb un xec però no sabem si, si són les que s'han escrotat o no. no, no ho hem de tenir clar, si no, veiem si en un moment ens podem... Aquest terem, les aquestes amb el Txec són al Teatre Municipal Piverr, Torre Junama eh, que també ens surt més avall com si hi diferents taules en aquest cas. Sí, ha, sí, sí no, el Torre diria 4, 4 4, el Torre Junama mm. i 3 eh, al llarg d'infants ah, que mm. són de distingueix. Mm. Bé, bueno, doncs de ediciós, no tant, no tant, no tant. No tan, no tan. eh, eh, a veure... Eh, aquí si mirem fa 4 anys sí que van guanyar els socialistes però, però si sumem esquerre i, i llavors era Convergència i Unió eh, doncs un, un, els nacionalistes guanyaven no, no d'una manera abrumadora però sí eh, sí molt bé doncs continuem en aquest especial eh, si us sembla que eh, Anem a buscar algun protagonista. Poder... Aviam si vol fer alguna declaració. en vist abans l'Àngel. Jo crec que li podem comentarès que tots creiem que no, no acabarà de, de tresure el regidor també per aquestes, eh, aquesta campanya per aquesta campanya que, que han dut a terme. Eh, jo que he estat en contacte amb ell, sempre doncs, eh, hem vist que eh, la, la comunicació no ha estat la, la millor, però per temes de feina, seg segura tot elsius eh, laborals han estat els que han impedit o que van impedir per exemple que no vingués tingués en el debat, el que passa que eh, si tu et presents a l'alcaldia d'un poble, en aquest cas de Palafrugell, i saps que no pots conciliar amb la, amb la feina, mm... Aquí també entra una miqueta el partit, no?, una miqueta d'estaments més amunt, veiem eh, com poden no, gestionar això. Si no podia venir per un vius laborals, a veure-hi un segon, o... Allà, l'important és ver-hi la presència, sí. perquè quedi clar que el partit es presenta, perquè és un pot molt de marca, però és el que he comentat abans, que jo crec que no hi ha hagut un treball d'equip i que ha estat molt sol. I unes eleccions, eh, és complicat, perquè és de trobar persones, has de tenir i que siguin disposades a treballar i el vot, esclar, te'l manies treballant i a vegades no és fàcil hi ha, una, hi ha una cosa que també m'hauria de comentar eh? perquè ara m'estava mirant la llista eh? hi ha hagut molta renovació a la llista en cas que es produïssin aquests resultats que ara mateix tenim de 7 taules que ara us a comentar els resultats teríem 10 regidors nous dels 21 que hi ha 10 de nous sí, sí, 10 això. de nous dels bueno, 21 Això que, que, que està bastant clar que hi haurà renovació pràcticament de la o més dels regidors actuals la proposició les registres totes estan el partit, no el partit socialista porta els, els de primers, no, el deu sí. dir, els de primers, els, els sis primers em porta em porta eh, dos, diguem, dels que hi ha els altres quatre, eh, sí, sí. per exemple amb la, amb la setena taula per tant que us interrompi eh, la setena taula hi ha hagut un canvi eh, en aquest cas eh, set taules de eh, les 21, 26, 59% Esquerra Republicana passaria a tenir els 7 regidors, per davant del Partit dels Socialistes que en passaria tenir sis o sigui ha entrat una taula, que ara mateix mirarem els vots És el que. Diem, les, eh? les darreres posicions continuaran sí, sí. igual, som gent del poble 4, junts per cap dos sí, sí, ciutadans hi sí, po podem un mm -hmm. sí, sí. deixeu-me que us ho miri en un segon amb aquest set, eh, exacte amb aquesta taula que han entrat ara esquerra passaria a ser primera en 706 i en segona posició el Partit Socialista en 669 Sí, que està... suposo que supòs que al final. Sí, sí, sí. No, segurament, Estarem segurament, Com una margarida? Si no, segurament, sí. segurament, segurament, segurament. emocionant. Ah, això Penso que et deia eh més de la mitat, eh, més de la meitat del consistori serà nou, eh. Sí. Jo he calculat 10 de 21. Jo crec que més, eh. 10 de 21 am podem ser amb... Amb anterior, eh, o sigui, canvi que hi hautara nou no sé. Més que lo que jo pensara, podria 13, podria tots o 13, eh. Eh, però això està bé eh? és important que hagi renovació en els partits perquè no pot sempre els mateixos mm d'esquerra hi ha, hi ha dos regidors nous que són, crec recordar la Mónica Alcalá sí, i en Marçal sí. del partit dels socialistes entrarien nous la Laura Millan en Marpi Ferrer mm -hmm. eh, de la, la, de la Montserrat de... Perdaguer en Genovei els... que canviïa de, de grup no, no en Genovei sí. canviï però en Ange, cas no és, nou, sí. no és nou quatre, que els de grup. quatre de Som Gent del Poble serien tres nous perquè en Lluís Ros estava l'equip de govern fins ara, mm -hmm. els dos de Junts per Catalunya són nous i, òbviament, el de Ciutadans i el de Palafagini Comú també serien nous. Per tant, a mi m'en surt un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, ara mateix. 11 21 majoria absoluta eh? els haurem d'ensenyar eh? <ríe> majoria absoluta, <ríe> majoria absoluta. <ríe> però, com, com se sent un regidor que entra a nou va perdut no va perdut, no perdut l'hora? Sí. No, sí, no, sí, eh? no, sí que vas perdut a veure, però, sí que vas perdut però, però a veure aviat, aviat sí. tu has a veure, jo poder en el meu cas no anava tan perdut jo feia molts anys com vaig entrar de regidor a l'Ajuntament feia molts anys que estava amb tasques de partit i llavors eh, des del partit, en aquells moments fèiem un seguiment eh, molt diari del de que feien els nostres regidors eh, a l'Ajuntament I, i això és com a les que no almenys en molt que són conceptes no, i saber, i saber què està passant en el teu poble, perquè a vegades eh, es nota molt, inclús en els debats, quan es presenten caps de llistes que no han estat mai dins de l'Ajuntament, que va vegades diuen coses per desconeixement. No? En el meu cas, sí, jo vaig estar perduda, perquè és el que dèiem, el partit eh, que jo represento doncs, no ha tingut mai gaire recolzament del propi partit, eh, no has estat gaire recolzat, no ha fet equip, ho ja. ha costat molt fer aquí jo, jo puc dir que em vaig fer una mica no? però esclar el resultat, si gent que treballés i gent disposada pel partit eh, doncs clar, el resultat seria millor, mm -hmm. però a vegades clar dos o tres o quatre persones no poden portar una campanya Va, si I, sola, i llavors quan entres que vaig entrar en el cas meu, vaig entrar sola doncs sí, que podia consultar coses a Girona i ja ja m'ajudaven, però clar per mi tot era molt nou per vosaltres vam arribar a tenir dos, no? sí, en, la, en el, segon mandat, en el sí. segon mandat però llavors en el segon mandat ja és diferent ja tenia una mica d'experiència però clar, quan vaig començar una mica perduda i anava no, no diré pas que no però bé, jo penso que aviat agafes el fil aviat agafes el fil Girona continua sent la força més votada i això ja serà també ho va ser el 2015 com a Convergència i Unió Junts per Cat de moment té el 30,96% dels vots fets a Girona a nivell de municipals a tot Girona també és de les que presenta més llistes. o sigui que això també també dir-ho i en segona posició esquerra amb el 28,92% molt lluny el Partit Socialista amb 11,61% dels vots, repedeixo municipals arreu de, de Girona ara mirarem alguns dels municipis a veure si ja ens comencen a arribar resultats finals de municipis a prop nostre estem pendents doncs, els resultats de tots els nostres països, per exemple, en un ràdio que pensava que ja ho tindríem ben aviat també, però, que voltat, però encara continuem amb el 0%, o sigui que no, no, no, no, no m'arriba aquesta informació, no m'arriva la informació que, que ens aportaven. Sí que després donar un cop d'ull al llistat de les, de les europees. Bé, jo i veure si ha algun canvi a les municipals abans de passar amb el primer dels convidats de, també d'aquesta nit 10 meses ara mateix, 10 meses escrotades de 21 estem, ens estem acostant al 50% estem al 42,14% per la projecta, atenció continua en primera posició Esquerra Republicana, en 1.089, vots, 24 vots per sobre del Partit Socialista, que en té 1.065. Aquestes dues formacions es disputen, sense dubte, ja la primera plaça, perquè ja porten 300 llargs vots de diferència respecte a Som Gent del Poble, que en té 693. En quarta posició, Junts per Catalunya, 425, cinquena per Ciutadans, en 238, 6 eh, vots per darrere, 232 per Parallel Fugil com ho Podem, i 75 vots per al Partit Popular. Popular. El Partit Popular, que de moment d'aquests 75 vots i que serà el primer dels convidats uh, en aquesta nit de les eleccions municipals uh, a Palafrugell, aquí des de la sala de juntes, uh, Àngel Vila, bona tarda, bona nit. Millor. Bona nit, per tant. Gràcies per uh, atendre doncs, uh, aquesta... Eh, trucada, eh, bueno, trucada simbòlica, no trucada telefònica i haver doncs, passat per aquesta taula per primera, com a primer convidat eh, 75 vots, són el 40%, com ho valores? I és una, espero poder millorar el resultat però fins a l'última ara no es pot dir cap cop hem estat comentant abans, eh, durant la prèvia Saber Resultats, les campanyes dels diversos grups eh, municipals. Eh, Àngel, tu estàs satisfet amb la campanya que, que des del Partit Popular s'ha dut a terme? A nivell particular, personalment, dintre del que he pogut fer, sí. M'hagués agradat més col·laboració de companys, amics, simpatissants, però dintre del que hi ha, m'he d'un poc satisfet. Aquest... Eh, en altres pobles del costat no tenim aquesta representació. A Palafriel almenys hem pogut fer i seria hi aquí al davant. Espero poder millorar els resultats, aquests resultats que es fan públics, i a posteriori, per què no, tornar a conquerir aquells gairebé 500 o 1.000 persones que confiaven, o almenys ho deien, a nivell públic en el Partit Popular des de fa 10, 15 o 20 anys. Mm -hmm. Aquesta manca de col·laboració que, que ens comentaves, eh, no sé si pots concretar una miqueta més, si és gent, per, per, estem parlant de gent ja més del partit eh, amb més poder o més, amb més ascendència o gent més de, de pala frugil. Molt simple. A nivell laboral, a nivell personal, és posar-se en a través del Partit Popular amb aquestes sigles és molt compromès i lo mateix que a altres companys a mi a nivell laboral també he tingut problemàtiques per significar-me com a membre del Partit Popular a Catalunya a Palau Jellet Concret quan a més a més ho pateixis en el vehicle de trasllado al treball o en problemàtiques laborals amb companys Has de filar amb el prim i no forçar a veïns, a companys, a amics, a col·laboradors, a simpatitzants o inclús personal afiliat al partit perquè posar-se com a Partit Popular pel Friol té un preu. En altres pobles no ho han pogut fer. Uh -huh. Si més no, bueno, pues, almenys a dir, el partit de la Friol torna a tenir el llista i esperem que, no, que mai la dèixi de tenir. I aquest... a posteriori, poder que els nous vots que són menester per Palafriel, per la comarca i, per suposat, per Catalunya. Hem estat uh, comentant uh, abans, com dèiem, doncs una miqueta la, la, la, la campanya en si, uh, uh, vosaltres ara doncs teniu l'oportunitat també, Laura, Miquel o Àlex, també de, de parlar amb l'Àngel, de traslladar-vos, doncs, traslladar oi, fer-li trasllat doncs, dels vostres, uh, de vostres pensaments. Jo crec que l'Àngel, és el que abans he comentat, que ha tingut molt complicat, perquè s'ha de tenir un equip i persones que l'ajudin jo crec que ha estat bastant sol suposo que també vindres amb mi que no has tingut massa recolzament mm, potser ho coneixes més bé que jo sí, sí. jo he hagut eh, ho sé, ho sé jo he hagut més d'un cop a nivell en una vorera amb companys posar-me les mans a la butxaca per evitar problemàtiques enfrontaments, discussions i coses semblants la provocació està al cap del carrer sí. jo no vull entrar en aquesta dinàmica no, no, no, no, posar... no m'has entès jo parlo a nivell de partit intern que, ah. que, que a nivell de campanya que crec que el problema que ha tingut el petit el petit popular té un problema d'infraestructura que, que, que aconsegue sí, de molts anys també sí, soc capaç de fer autocrítica Laura sí, totalment d'acord no, però no, no, no autocrítica contra tu sinó contra, contra el voltant que és difícil fer equip i que jo penso que també has tingut problemes serà una campanya una persona sola no la pot fer necessites un totalment, equip totalment d'acord també ho veus això, no?, que, que, que possiblement Ciutadans ha tingut més, més infraestructura, més gent col·laborant i, és clar això, això és un problema, uh -huh. perquè el vot, és esclar, te l'has d'anar a guanyar sí, dintre del sí. que són els teus simpatitzants, sí. no? Jo vaig començar més de 100 persones com a llistat, a 72 tenia, vaig fer un testament, bueno, perdó, un testet, en 42, gairebé es tenia convençuts, a l'hora de significar-se van quedar amb el que van quedar. Sí. Però, esclar, l'equip és el millor, per suposat. No. Ja m'agradaria poder tenir el 50% d'aquelles persones que confiaven no, en el partit. Ara, ara el partit està en un moment que ha quedat les infraestructures, sempre han sigut dèbils, però ara estan totalment desaparegudes pràcticament també hi va fer molt que a les anteriors municipals es van perdre bastants de regidors i això també va provocar un debilitament aquí a Girona mm. bueno, doncs molt bona sort, a veure si, Gràcies, si hi una sorpresa aquesta nit i, i surts, i si no, doncs a tirar endavant i, i a lluitar i a fer equip i no perdre l'esperança eh? i tornar a fer equip sí, és necessari a per al fil Bé, bueno, no, ja, ja pràcticament totes les preguntes que tenia els ha contestat, vull dir, jo penso que, que això és una carrera de fons, i aquesta carrera de fons... Eh? Doncs no, no es guanyen moltes sols eleccions sinó que és una cosa que ha de tenir continuïtat i si no té continuïtat, malament sí. perquè el ideal és que tingui continuïtat sí. això tot, en tot, és clar, bona, bona, bona candidatura en un partit eh... El Partit Pau ja ha passat masses vegades des de la història de, mm. des de les primeres relacions democràtiques que allò que, com a godiana no? que, que, que ara hi soc ah, ja, i, i ara, ja, ara no hi soc i això de, paga, paga, paga factura però vull dir jo em sembla perfecte. Que diria, doncs, que tens la voluntat de, de mantenir l'estructura i i i i i i demanar la col·laboració d'aquelles persones a que vida. van confiar en nosaltres. Tinc que agrair la tocada d'una persona molt relevant per nosaltres, a tres 4, de donar-nos el recolçament a mi personalment i aquí a tots, a les persones que estem al front de la candidatura a Palafió. Enric, i l'agraeixo públicament a aquesta persona i la vaig exposar a lleveu 3 minuts per la informàtica que han comentat i la carrera de fons que hem de mantenir aquests anys encara no s'ho tinc regits, ni un ni cap o tres, que és el que agradat a Palau Bé, bueno, perquè pues, Palafriela la comarca ha de poder dir, ha de a poder dir molt, tenim una línia de costa molt potent, tenim zona industrial, tenim part de les Gavarres, en els que podem dir, a nivell de comarca i de província, Palafriela ha de tornar a ser cap de ventena, i el Partit Popular ha de tornar a tenir vot i veure a Palafriela. Mm. Àngels, si me permets, també hi ha una altra cosa que t'ha influenciat en contra que és el fet que lògicament hi ha altres partits que s'han presentat com és Ciutadans i que en aquests moments el Partit Popular a nivell estatal estan vores baixes i llavors això també influeix en el vot municipal perquè el vot del Partit Popular és un vot també molt de marca I, i lògicament també ha tingut un efecte que no tant és el del que tu puguis haver fet, que no puguis bé fet, sinó també molt provocat per la tendència ara eh? no estan hores bones al Partit Popular no? Clar, aquest també és un problema que, que has d'arrossegar que no és teu però el portes oh. bueno, ja ho sabia quan me l'ha exposat sí. que podrien venir hores molt bones i moments puntuals molt dolents bueno, ara passa. inclús a vegades a nivell particular o personal ho hem d'assumir però hem de tirar endavant i tant que sé, sí, els doncs ànims. Molt bé, doncs, Àngel, no sé si l'Àlex qui vol fer alguna qüestió. No, és evident, no, és evident que no és, no és el, el moment, diguem, per intentar refer el Partit Popular eh, a Catalunya, podríem dir que ja per la Fosé, evidentment, eh, és un esforç important el tirar endavant. Eh, totes les opcions, evidentment, són nècites i, evidentment, que hi hagi persones que, amb més o menys recursament, més aviat poc, doncs seus propis mateixos tot el mateix partit i de la mateixa societat que tècnicament els hi tenia que donar suport doncs, eh com a mínim, doncs, el mèrit que té i, i que, que si és un projecte ha de tenir continuïtat. Jo això estic d'acord, ja espai per tothom dins d'unes regles mínimes, ja no n'espai per tothom i, i el PP l'ha tingut a Palafosell eh, doncs, en els darrers anys, eh, perquè no el pot continuar tenint ara. és jo, De veritat, eh, l'esforç de poder presentar i poder fer una llista tal com estan les circumstàncies ja trobo que és un mèrit vostre, de veritat. Gràcies. Eh, T'he de donar la raó gairebé al 100%. Matisant només el tema de la llista, sí, és complicat de fer-la. El tema és eh, la problemàtica de l'exposició personal. Comprometre algunes persones a prendre, a prendre aquesta decisió val més no jugar-la i no forçar-la. S'han sí. posat els que s'han posat i a partir d'aquí el Partit Popular ha de tornar a tenir continuïtat a Palafriot. Sí, sí, sí. Jo he sigut el primer que he criticat el fet de la poca presència que has tingut a la campanya, de la poca visibilitat que has tingut però és que vull dir, Tots s'ha explicat també, possiblement, factors personals que també condicionen això en aquest moment. Personalment, jo tinc que complir la meva feina la sí, la falta de recolzament sí, falta perquè a altres anys nosaltres teníem bancades teníem un cartell, li un cartell a... Teni, espera, el partit els facilitava, ha no. Ha no li han facilitat res Valt, no, és, que, és que el partit s'ha tancat en banda ja des de Girona que no sé com estan les coses perquè jo ja m'he mantingut al marge però no tinc un recolzament ni de cap mena d'infraestructura ni interna de Palafugell ni externa de, del propi partit està tot mèrit. perquè en aquest cas tinc que ser autocrític amb mi mateix i reconèixer que potser no he picat el cap a més d'un de per, per demanar sí, aquesta que no comú. hauries hagut de, si em permets no, no, no, no, no, no ho has d'anar a demanar també al partit, t'ho ha d'oferir això Tot tu, a, a partir del moment que assemeixes una responsabilitat de, de, de representar el partit és que ho dic perquè ho he viscut a la meva pròpia pell que sempre doncs, ha sigut un petit que li ha costat molt recursos però també això ha influït en els resultats perquè eh, veure, necessita una mica de diners i una mica d'infraestructura, una mica de presència i una mica d'encàrdium i sempre, moltes vegades, el Partit Popular ha tingut enorme una... Penso que és el moment de fer un, sí. un altre cop d'ull perquè es va actualitzant les dades eh, d'una manera després continuant, si sembla 15 taules de 21 ara mateix 67,64% dels vots escrutats això ja comença a ser seriós ara eh? Partit dels Socialistes de Catalunya primera posició 1791 i aquest canvi que s'ha produït en les tres darreres taules supera de moment amb aquests 140, aproximadament 133 vots Esquerra Republicana que va segona en 1658 951 persones gent del poble 613 per gent per Catalunya, 381 per tantans 361 per uh, en aquests moments Per doncs, un... la president com han canviat, eh? ho han fet. Sí. Uh, ja no és la, eh? És una... no. la president com ho podem i 120 per al Partit Popular. Deixem que miri en aquests moments uh, això com es transcurreix, doncs amb... Uh, regidors, 7 per al Partit dels Socialistes de Catalunya, 6 per Esquerra 4 per Som Gent del Poble 2 per Junts per Catalunya 1 per, uh, per la Fugilla en Comú Podem i un per Ciutadans aquesta és la un que tenim ara mateix després d'aquesta ja el 65%, eh? 73, 73% ja. efectivament. Don, mateix acaba de se Estem en un petit punt ara que ja ja anem... que corren més que nosaltres, sí. eh, ja. <ríe> Sabem de què va això. Tot I la on? diferència deixavam mirar tots doncs, en aquesta taula si s'ha esporsat d'on no està amb aquests 130 vots. 130 vots? 130, bots. 130 uh, de diferència. Sí, molt similar a fa 4 anys. Sí, sí. Uh, cert que si mateix ho he tenim els resultats de Ragencos i de Vallvrega. En... En... resultats definitius en Com vulgui, si teniu una pregunta més i després ho comentem Doncs Àngel, crec que ho hem pogut parlar tot ha quedat molt clar no? aquesta... això que ens deia la Laura aquesta manca de, de, de recursos també que no s'han proporcionat des de, des del partit eh, dels Comarques Gironines i només he dit doncs, que hagis vingut fins aquí i també doncs, els cops que ens has pogut atendre doncs, que hagis pogut conciliar-ho amb, amb la feina que també ha estat complicat i de moment doncs eh, t'acomiadem amb aquests de moment 127 vots amb el 73,66% escrutat per tant doncs esperem aviam si en el 25 aviam si, si podeu créixer més i ho comentarem aquí moltes gràcies Àngel gràcies a vosaltres i a tots els electors que ens han confiat el seu vot molt bé, Àngel, Do, doncs uh, acompanyem a Àngel i agraïm doncs, que hagi estat el primer protagonista i ara sí, Rafael, teníem resultats a Regincors i Vall Llobrega, eh? Sí els resultats són els següents amb eh, els dos casos ja són resultats definitius, eh, Regint Cors amb el 100% escrutat, Esquerra Republicana 95 vots, Junts per Catalunya 37 i Regint en comú 35, això dona una majoria absoluta a Esquerra Republicana, cinc regidors en Regint un per Junts per Catalunya un per Regint en comú per tant, haurem eh, de buscar un moment perquè jo no ho he buscat, qui serà eh, l'alcalde o l'alcaldessa a Regint Cors si cas, a veure qui era el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya candidat o candidat a Ballobrega uh canvia les tornes i el que tindrà 5 regidors serà Junts per Catalunya i 2 Esquerra Republicana els vots han estat 307 per la candidatura de Junts per Catalunya 2, 145 per Esquerra Republicana de Catalunya, Ho posarem aquí Ara en Robben d'aquí uns moments ens comentarà quins eren doncs, quins seran els alcaldes perquè en aquest cas hi ha majoria absoluta tots els municipis i no hi ha possibilitat de pactes en aquest cas en eh? cap ni un en aquí doncs uh, fem la valoració d'aquests uh el primer, no, aquest ja 70 més 70 escotet, eh, de 70% escoltat de Paul Sogell i, i, i fer una via perquè potser ja quan <laughs> sí. de dir-ho ja saps l'avaluació que jo faig és el mateix que ja he fet fa mitja hora, perquè fa les proposicions no continuen intactes i molt semblant segons que tot s'hem prerobsticat des d'aquí per tant guardo farà... tot perquè com hi hagi dades més exactes perquè ara seria el mateix. Jo penso que la variació pot estar a esquerra que, que pugiu un, un altre per fer el set a set. a veure en detriment d'aquí si de gent del poble o de, o de junts. Sí, l'atreveix, l'atreveix que... igual, clar. Perquè molta gent no es pensa que quan estan d'aquesta manera 7-6, doncs el competidor directe és el que en té 7. Però no, no, no, no. És el de sota, és no, el de que no sé. No, no. I pot ser que sigui esquerra en Ciutadans que s'estiguin sí. jugant un... Sí, sí, sí. Ah, sí, sí o un o... just per Catalunya, o que tingui el poble, m'agradaria. Val que només que no arribés al 5% que tots els estan superant clarament però en el moment tots aquests ho estan superant el 5, amb, amb bastanta eh, diferència, diguem suficient per no perdre doncs, el seu doncs eh, Regent Cos tindrem alcaldessa si no va malament la cosa Maria Pilar Pagès serà la candidata era el candidat la, sí. la, la primera que teníem a la llista d'esquerra i després buscarem doncs, Val Llobregues i també ho tenim per aquí Val Llobregues, Val Llobregues. Llobregues de tot dos busques baixet. La ah, bàs doncs, tenim totes. control buscar, no? Sí. Sí, sí. Bueno, no? però això és un no, però és un sí, sí. Fet, és llista, noi ja eh, també junts per Catalunya en aquest cas Eh, uh, serà al Calta, que no el trobem, trobem la Llobrega, no, a uh, esquerra. Sí, la Llobrega tenies aquí. No, no, ja és passat. Despassat el darrac, aquest ja és alta, la tenditura junts per Catalunya, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, familiar d'en Juli, ho sabem, això? No. Perquè és Iruela, també, de segon, no. de segon cognom, però... No, no. no. Sí. <laughs> per Rufi, nosaltres en situació a Sí. sí. <laughs> doncs... A mi que també el podem trucar. Doncs... Uh... Ha guanyat clarament. No, no. Ha guanyat clarament. No. Ha guanyat, sí, per 5 a 2 respecte... Sí, sí. 6 a 6 a 45, no? respecte als socialistes. Sí, sí. Doncs, no, d'Esquerra. Uh... Àlex. No, no, el segon. El segon més... Sí. cascar, sí. no cascar, -no. no hi havia diste, no hi havia Hi havia diste. Doncs, d'aquí. però no, els socialistes a Bellverena, no. No, no, es van sortir xinqueros, els resultats s'han sortit. Sí, Sí, doncs, uh... sí. bueno, aquestes poblacions petites és més fàcil. Sí, sí, majors absolutes, però. Ve, que és i també a projecte. ves que també al final de tot, com deiem, eh, pot haver-hi un alcalde que duri molts anys, com és el cas d'en de Rufino, que també és una persona per molt, doncs, molt coneguda a, a Vall Llobrega. Doncs eh, continuem esperant més resultats, estem amb aquest 73%. L'Àlex ja havia comentat, no com sé si havies acabat de comentar... Sí, no, jo, deixo, que jo veia el 7er que és el que puja baixa, a veure si puja, eh, jo crec que sí, a veure a li treu els que van sota. Oh. Però l'altre, jo veig que el que és és de guanyar les selecció, no? Sí. Sí. Sí. Sí. sí, una diferència sí. de 130 que... vots, eh, m'heu dit, no? 130 vots? Eh. Última... Sí. Sí. Sembla que, que queda ja una mica establert que el PSC ah. serà la llista si més votada, sí, no? Si no es reivindicarà... Jo crec que sí, com, com ho veieu, no ho sé. Sí, sí, com a la llista ah. més votada excepte que no... 17 mesos I... o sigui que en falten 4 en falten 4 i continuen ara mateix 111 11 els vots de diferència s'ha reduït una mica en 10-130 eh, s'ha reduït doncs, en 19 vots en 19... El, que, el que sembla clar ja, la falta de 4 és, és la tònica que es manté o sigui PSTI i Esquerra es disputaran aquest 7, -7, -7 i la resta de partits doncs, seguiran amb, amb la mateixa progressió perquè no hi ha hagut cap, cap canvi, si sí que és l'únic canvi que hi ha ja és, és a límit de vots entre, entre la fusió del Comú Podem i Ciutadans que sí. també es van, es van posant ara estan 10 per sobre, els comuns mm -hmm. per tant, mirem els uh, regidors, si, si cas 7-7 uh, estarien ara, 7-7 3, ha perdut, són gent del poble, el quart mm -hmm a veure qui guanya el pòrder ara és l'Àlex havíem quedat com que s'allunya més convida a sopar no sé si sovem a algun lloc per anar sopar ja t'ho dic també jo fallo un mes a Junts i un mes a Ciutadans sí, és aquesta sí, jo també també Eh, jo també li donava dos a Ciutadans al final serà un queda no? quants, sí. quants, vots, quants vots porta Ciutadans en aquest moment? deixeu-me un moment, eh? concretament 400 i pico, que havia... sí, estaven en 410 oh. els, els arrepadeixo, si cas, els, els vots en general que, que tenim eh, Partit dels Socialistes de Catalunya 2.204 Esquerra 2.062 ni una mesa més, eh? 18 meses, I ja. meses. som gent del poble 1.166 Junts per Catalunya 770 eh, Palafugilla en Comú Podem 454 ciutadans 430, Partit Popular 549. Per tant, doncs, eh... s'ha col·locat eh, per davant de moment amb vots, eh, el al peso, espac sense el conjunt, un poc de diferència. 24, si eh? sí. Navava Tot... fins a la i ara va Tot aquesta unió, en principi, és i sense inamoveble i i la part, diguem, de dalt, que condiciona molt una mica. Sí, veiem aquestes... 7-7, continuem amb 7-7. El fet doncs, que hagi la participació també fa que hi hagi dos llistes que superin els 2.000 vots que no va succeir així el 2015 no. el 2015 només els socialistes per 97 vots doncs, van superar aquesta barrera dels 2.000 i Esquerra doncs, va quedar 52 per tant ara ja Exacte. encara amb un, una mica més del 10% per esgotar un, una mica menys del 20% doncs tenim aquests uh, més de 2.000 vots tant per socialistes com per Esquerra Republicana que de moment continuen doncs, amb aquest empat esquerre, empat. ara acabo de fer allò que li agrada a TV3 que es parla de formatges el, formatge, eh? sí, sí. el queso quan <ríe> surten el partit dels socialistes de Catalunya la candidatura de pogrés tindria el 30,1% dels vots 30,1% Esquerra Republicana, acord Municipal 28,16% per tant la diferència és eh, bàsicament mínima som gent del poble el 15,92% Junts per Catalunya el 10,51% 6,2% per a la Fugil·lent Comú Podem, 5,87% ciutadans, està amb aquest fregafrec, i el 2,03% del Partit Popular. Bé, també doncs, hem crescut el tant per cent de vots també superior, tant de socialistes sí. com d'Esquerra de, Republicana participació tenim ah? No tinc dades no ja. moment, que, no intentaré no buscar-ho no. però suposo que igual sí que aquí podem sí, Pactòmetre no hi ha aquí Pactòmetre no hi ha El pactòmetre, eh? el pactòmetre no, no. està aquí no fora no Ara els haurem de fer Pectòmetre, venir no? eh, bon, Ja en podríem comentar el pactòmetre si trobem un pactòmetre sí. a si sí. <ríe> Miquel Ferri va cap fora de, de seguida a veure si troba trobo algun I... Bé, jo tinc el número de vots i hem tingut el número de vots és el que acabem de comentar sí. per tant no sabem exactament tant aquest escorri quants em per comparar a, fins ara? De vots? comparació, comparativa de vots comparativa de vots en respecte al que hi havia doncs els, ara, els, ara. Tinc... El, el, els que hi han ara comptat de vots ho Sí, ara... els pots que tenim ara mateix ho busquem, no? són 2.000 2.204 i 2.162 en total el nombre de pots que tenim doncs devem estar per als 4.200 5.300 6.000 6.400, 6.800 ens movem sobre els 7.000 pots no. ara mateix 7.500 va ser els de l'anterior, eh? Mm -hmm. Sí, sí. sí estan sobre el, els mateixos que va arribir més o menys els 520, que quan falta. Aviàm quatre quatre tons, falta. Falten, falten. Tres taules. Tres? tres taules, estem ja en 18 meses escrutades per tant en falten tres farem la, la, la, la suma ràpidament però el que deixa clar no? o sembla que deixarà clar no sé que hi hagi un gir d'últim hora en aquestes tres darreres meses que al no saber donc, ben bé quines són doncs, eh, no, no podem fer gaire eh, doncs, sospicàcies no? de, de què passarà però sembla que els socialistes eh, guanyen aquestes eleccions en nombre de vots eh, volem si també en regidors però eh, ens demanen una cosa també si si voleu contestar-la, el Miquel ha sortit un moment però si no l'Àlex i la Laura poden fer eh, ens, diu, eh, ens diuen a través de, de Youtube per què 111 vots de diferència entre PCC i Esquerra fa que tinguin 7 i 6 que no és el cas ara, que han passat a 7 i 7 i no 7-7 eh, per aquesta diferència de vots, per què? per la lliure sí. sí. si no? sí, ah, sí, no? sí. Sí. Sí. han d'explicar la lliure el senyor té el problema encara som aquí sí <laughs> Bueno, ha definit Miquel que han trobat una cosa. Que es porta no que sí es fresca. Sí, sí, sí. has trobat el fotometre que és Miquel, Unes cares molt llargues? Sí. De qui? Que la sala d'espera, que que promoció tots els, els candidats. Tots tenen cares llargues? Sí. Farai. Dono veure nervi, no. A veure, a veure uh, jo eh, tinc de dir que aquests últims dies, però ara amb els diferents candidats, sobretot els dos primers, eh, les expectatives que mostraven eren molt superiors... Eren exigents. Eren molt superiors a les que estan donant aquests resultats provisionals. Llavors, és lògic que hi hagi una... Puede cares llargues, és una exageració, però sí cares de preocupació. Per aquesta raó... Eh, quan el tercer discòrdia que és gent del poble eh, bueno, jo crec que, que aquest resultat tant si són quatre com si són tres entrava dintre de les seves previsions uh -huh. i els altres ja no m'entreveixo ja, però... suposo, suposo que Junts per Catalunya tenia una previsió més alta que suposo el i els ciutadans jo crec que també, però és que no, és que penso que no, això no s'hi ha d'anar. Jo he vist abans de venir i he trobat el... El, cap llist, el... el cap de llist en Joan Ferrer. Ha ja. dit que vindria, no sé si vindria. Ja. I, I jo crec que eh, Miquel Puig està content. Sí, a veure... Oh. Bé, sí. no tant, eh? perquè jo em vaig estar parlant amb ell sí. a la sortida del debat, al teatre, i bueno, vam comentar l'enquesta, el sondeig no? aquest, aquest, que li donaven un, 01, i ells eh, s'esperaven fins i tot dos, dos regidors, eh? s'esperaven més, més votacions, no sé si també tinguin en compte doncs, el que havia passat a les generals o, o en les eh, autonòmiques, no, no sé per què, però la sensació del poble del que vas parlant també jo crec que, com l'Àlex, jo crec que sí havien d'estar contents no?, per tenir aquest, aquest regidor perquè no a tothom li donava eh? sí, les sensacions de parlar amb la gent del poble eh? els que no som afectats directament, els que no ens presentem ho tenim molt més bé per captar per captar sensacions perquè els que es presenten mm. la gent no els hi diu la veritat no, eh? no. la cara no la, la gent no els hi diu la veritat eh? i llavors, jo, jo constava en política activa eh? per ja no anunçarò pels però percebeu que la gent pensava, eh? com, que, com que sabia que que la gent mancanyava. Al final de ja, averiguar per terceres persones o quartes, saps? A vegades, escuteu, entera tens en es diu això. Companys, capaç eh, que, que no el sentir-ho segurament, però intentarem a veure si hi ha alguna manera que puguin sentir-ho, perquè tenim la Pilar eh, Pagès eh, de Regim Cos, eh, que la tenim a l'altre costat de la línia telefònica, perquè ens eh, faci arribar les seves impressions sobre aquesta victòria que concluïn el seu municipi. Eh, Pilar, ens assents? Hola, bona nit. Bona nit, Pilar, des de Ràdio Palafragil. Gràcies per tant directe a nosaltres aquesta nit. Només volíem tots també felicitar-te, òbviament, per aquests resultats, aquests cinc regidors obtinguts, un davant de Junts per Catalunya, que un, i un regint Cosa Comú. Com te sents? Home, en aquest moment eufòrica, contenta, orgullosa de tot el treball que hem portat realitzant aquests últims quatre anys, hem estat una pinya en tot moment, i inclús ara, quan hem fet la campanya, encara més. Sí, right. Amb molta força i molta moltes ganes de fer, de fer moltes més coses, encara. És un resultat molt conclúent, no? Sí, sí. La veritat sigui dita, eh, quan hem... Nosaltres anàvem amb la previsió de quatre regidors, eh, quan hem tret el cinquè, la veritat sigui dit, ha estat un, una eufòria, una eufòria per tots nosaltres. Quins són, els, quins són els objectius, Pilar, que, que et marques eh, ara com a cabeça de la gent cos? Els objectius principals són els mateixos que hem tingut l'última legislatura. Treballar amb seny, treballar pel poble i, evidentment, uh, es escoltar el poble. Uh, les, les coses que volem fer, volem tenir una mica de participació ciutadana, uh, que ens diguin exactament diferents punts que tenim en el programa, a veure si la gent realment ho interessa o no perquè ja, si tu has de fer obres, no has de fer algun canvi en el poble i la gent no, ni, no hi està d'acord, doncs no s'ha de treballar d'aquesta manera. Hem de treballar realment pels objectius que realment volem tots. Molt bé. És un premi, creus, per uh, el que he anat fent durant els darrers anys a Regencos, la, la vostra llista d'Esquerra Republicana? Sí, penso que sí. Hem treballat amb molt d'asseny, escoltant a, molta, a, a tothom. I evidentment penso que tot el que hem treballat ara és la recompensa que hem tingut. Sí, sí. Doncs eh, només el volíem felicitar. El que sí que ens agradaria és eh, ja emplaçar-te perquè aquesta setmana que ve o dels dies que et vagi bé doncs, doncs vinguis a visitar els estudis de ràdio per la Fugell, perquè puguem xerrar una mica més en profunditat, eh, quan ja s'hagi establert també... Eh, quan s'hagin tractat? Com... Ah, no em si són set... 15 dies, són? A partir d'ara? Sí, és el 15... 15 dies. El dia de la Constitució de l'Ajuntament, de la nova Constitució Constitòria, 15 dies. El 15 de juny serà. El 15 de juny serà. Doncs a partir del 15 sí. de juny, la setmana següent, et convidem els estudis de Ràdio Palafugil per xerrar una mica sobre els regentors i la seva actualitat, si et sembla. La regint que diem nosaltres, eh? Sí, sí, sí. De fet... Eh tècnicament és regeixen cos, però no, no, som regincos. Exacte. Cots en diem regincos. Una abraçada, Pilar, i moltes felicitats. A... Moltes, moltes gràcies i ens veiem. Escolta, diguem una cosa, qui són els cinc regidors que tindreu? Ja, tant tant, sabem-ho. Uh, exacte, i tant. Uh, cap de llista seré jo, Pilar Pagès, uh, el, segor, el segon Fer Esteve, tercer, David Geli, quart, uh, Enric Torres, i cinquè, Pau Bonet doncs moltes gràcies Pilar, ens veiem properament felicitats moltes gràcies ah, a a bona nit. gràcies a en Carles Martínez que el tenim al control, demaneu disculpes també perquè em veig que les persones que ens segueixen en directe a través de la, de la televisi de televisió del canal de Youtube no ho podien escoltar perquè òbviament aquesta trucada entra a través dels estudis de Ràdio Palafruix i no d'aquest estudi, nosaltres no sé si ho pogut sentir alguna cosa, poquíssima cosa ben definitiva, era la, la que serà d'aquí 15 dies quan s'eligeixi la nova alcaldessa de Regincors Tenim una taula nova, però, escoltada, tenim doncs nous resultats que deixa el Partit Socialista, continua al capdavant amb 2.299 vots, això sí, a només 90 se situa Esquerra Republicana, per tant, doncs, es cursa aquesta diferència, som gent del poble, 2.261, Junts per Catalunya, 800, Uh, per la Fugill en comú ho podem aviam que la foto que he fet no m'ha sortit del tot bé 488 diria que ja són al. Uh, ciutadans 457 i Partit Popular 153 per tant, doncs, continuen les coses iguals mm. això sí, s'escursa una mica la diferència, no? Són aquests 90 vots, eh? Mm -hmm. 90 vots de diferència, 2.299 o 2.209, ens fa falta saber eh, aquestes dues meses no són dues meses que eren, eh, que representen el 12% dels votants dues meses, el 12%, o sigui que pot haver-hi i de ben on estiguin situades, Àlex tu que tens l'experiència i les i, i, amant el, el 12%, el 12% sí. Sí. Sí. o són molts votants Pos són pasiós, o més als grans. Sí. Eh, sí, pot ser. Eh, no ve, pot ser, o, o Oprats de la carrera, podria ser també, no? En Sant Jordi tenien Sant Jordi, oparem. si són mesos, eh, poden ser tots els col·legis, de tots col·legis electorals diferents, no també? No cal que sigui el mateix, això, no. Si no, no. pot ser que siguin del mateix, eh, que no hagin passat les dades eh els representants que els va recollir, uh -huh. els representants de l'ajuntament a, a cada col·legi electoral que és el que recull. Jo tinc aquí les el... dades i els els transmeto a l'ajuntament. Aquí hi ha un, un excel preparat amb, amb una llista de col·legis i n'hi ha només dos amb una etiqueta una és la Casa de Cultura però això no sé si, si encara és vàlid no en no, consens, casa, no justem... però fa molt de temps Casa de Cultura extensió, és, el teatre, és, la, és, la, és el teatre o sigui, això canviat, i l'altra seria l'oficina de turisme però esclar també tampoc, eh, és. tampoc, no tampoc ja ho som, tant, això deu ser antic i això no ho han canviat és una de les coses que només ho he de dir que canvies perquè cada vegada que diguem alguna cosa que canviïn la, la canviem sí. eh, continuem amb el 19, eh? i sense canvi de regidors. De moment no sé sigui, els regidors, eh, seran 7 a 7, tres persones gent del poble, dos per Junts per Catalunya i un i un ciutadans i per la President podem de moment això és tot. Així doncs, eh, el pectròmet, el pectròmet, el que, que començarà a funcionar ja la setmana que ve, Miquel, les carres llargues aquestes que comentaves, eh, no sé si ha no, identificat i ha cares de preocupació va, cares de, de, de, o d'expectació també fins i tot aquest, aquest, sí. aquest regidor que va ballant amunt i avall i també el fet que hi hagi doncs, la possibilitat doncs, fins i tot amb aquestes dues meses que Esquerra superi ah, el PSC després d'aquí els arguments dels socialistes que haurien per fer que superi un vot pot ser amb, amb els el regidors segurament no, els regidor es que segons... el 7 de 16 em sembla clar Seria en tot cas si teníem una o altra, depèn o... o Bé, igual, ho hem en bastant. Sí, sí, sí, sí. Uh, l'obligència és que sí, no? Eh, soc, són bons jornalistes, doncs. Sí. Sí. Però, sí. Amb, amb aquests resultats fan Esquerra, gent del poble i, i Junts fa 12. Sí, sí, podria ser un possible pacte. Molt bé, doncs tenim més protagonistes uh, d'aquesta nit electoral, encara no? Encara doncs, no. Doncs diu en Carles que, que encara no. D'acord. Uh, Esperarem un moment, doncs, a veure si podem parlar amb l'alcalde de la d'Obrega, en Rufino, Rufino Guirado, Iruela. Iruela, si m'ho preguntar, és <ríe> eh, un no sé. <ríe> un personatge que el vaig entrevistar no fa pas gaire, els nostres estudis, la veritat és que val la pena perquè és un és un d'aquells homes doncs, que que, que, bueno, que estimen el poble per sobre de tot, que són campanyanos al màxim, d'aquells alcaldes de, de fa moltíssim, recordem, no recordo, no m'ha veig la memòria el nom de l'antiga calda que va ser uns molts anys, Joan Sorro, no, no també, i que els van substituïr també, també era un algun entrellar, era, era un home entrellable Joan Sorro, i tant, doncs... Uh... Esperarem un moment a veure si, si ens surt I, i continuo sense tenir resultats de, de Montràs, me sorprèn moltíssim perquè és l'únic poble uh, més o menys de, de, de la seva mida doncs que no no surten els resultats enlloc, ho haurem de... No, no hi ha res, però que no hi ha ni... ni, ni... Estan fent els contactes amb un ràpid, els contactes amb un ràpid estan fallant. Sí? <ríe> No, això és la pàgina de... És l'elecció, és el Ministerio. És el Ministerio, no, no, en no. tots tot hi ha algun percentatge escrutat en aquest, eh? el 0%. No? Ara els hi passaré un missatge, ara, ara. a si algun d'ells eh, m'ho diu. Uh, Rufino Guerrero, bona nit, benvingut. Bona nit. Com està, senyor alcalde? Doncs ja pot passar, ja pot passar com per fill. M'he muntat amb bé. Content, suposo, no? content, dic, content molt, molt, molt, molt content molt content. El resultat no han pogut anar millor home, el resultat ha sigut boníssim recordem-ho per als nostres oients per cert, benvingut a Ràdio Palafugilla amb aquesta nit electoral, és un plaer donar-lo tenia els nostres micròfons uh, Junts per Catalunya, la llista que, que ens aportava l'alcalde Rafa Fino Hidado 317 vots, 5 regidors dos per l'esquerra republicana de Catalunya amb 145, per tant majoria absoluta i ara de treballar pel poble 4 anys més 4 anys és el que toca escolti, vale. quan el vaig entrevistar fa uns mesos me va dir que ja ja em tenia ganes de, de deixar-ho una mica, no? De, de, de descansar però veig que l'han tornat a convèncer i continua com a alcalde sí, no, no, no hi ha maneres no hi ha maneres i és, yes, en molts estats tòricos fa no, any, 4, 4 anys van agullar per la majoria i ara per, per més va dir jo, no pot, no, a paraules es pot dir, dir és, és, és molt maco per una persona que té preci en tant molt bé uh, Rufino no sé si té algun projecte que me'n va explicar molts per Vallobrega per aquests uh, propers uh, anys doncs sí. sí, uns projectes molt macos el que passa encara no es poden explicar però són doncs, doncs molt beneficiosos i molt beneficiosos no, no beneficio. pues, d'aquí quatre o cinc mesos en podem parlar no, en parlem abans, eh? en abans perquè ara quan, quan ens constitueixen els ajuntaments ha de venir a Ràdio Palafugil novament i ens ho explicarà una mica nosaltres també, val? Molt, molt gustosament vindré doncs el trucarem i així quedarem felicitats per la victòria, alcalde de L'Obrega, en Rafi Noguirado també en directe a la nit electoral de Ràdio Palafugil una abraçada vale, gràcies, bona, gràcies. Nit. Bé, bona nit bona nit doncs ha estat eh, la segona de les trucades que m'ha efectuat amb aquesta nit. Eh, hem parlat amb l'alcalde de, de Vallobrega, eh, que ha guanyat amb majoria absoluta també. Eh, tot, com deia, tot un històric, Àlex un alt històric, o sigui que en Vall sembla que tenen força clar eh, quan, quan trien algú vull dir el trien sí, sí, sí. el trien per, per uns pares anys és una cosa vitalícia això al cap de Vall d'Obrega uh, vaig a veure si localitzo els Montrassencs o és que igual no ho sabem i Montràs ha desaparut del mapa i no, no en sabem res sí. espero que ens no siguis eh? I vos, eh, dit, uh, aviam si els pots localitzar ara de fet tindrem més protagonistes de fet uh, ens agrada Fernández, que com que ha d'anar també en el... O en el col·legi, no? bueno, a la seu, a la seu. De, de, dels socialistes, doncs, eh, totamentment si ja pot venir, encara falta aquestes dues meses. Vem, estem, estem molt molt axe, eh? Estem a punt de No, no, no surt la, la vintena, encara no surt. Eh, doncs, falten aquestes dues meses, ara en Juli doncs entrarà per comentar aquests, eh, pràcticament doncs 90% escrotat, 88,38% escrotat i cada moment doncs situa el socialista, doncs set regidors igual que Esquerra Republicana, però només 90 vots de de, de diferència, ara doncs eh, ho comentarem amb en, amb en Juli eh, que veurem que, que, que si què diu, no? Comentàvem abans amb l'Islat al cap de futbol a, a l'estadi i comentava que si no acaba doncs, tinguent una victòria clara, com hem anat comentant no, no es veia governant veurem si aquesta és la la, la posició de, de Juli Fernández o si es reivindica que segurament que s'hi sí farà el fet de ser la llista més votada de moment eh, però de moment a moment eh? queden dos mes. Si, eh, eh, si pot podem fer passar en Juli? Juli que encara està doncs Aquí, parlant amb en... Es formen dues taules. Sí. Falten dues taules. Vos esperar? Sí. Millor sí? sí? no esperar? Doncs, ah. doncs però dir que, que sí, perquè si no també que diguessin no s'obriria res. Gràcies, Juli. Doncs, a -a esperem a -a que surtin aquestes dues taules com és normal. Ens demanava una mica la pressa, però s'ha volgut esperar bé. Ai, que, que, que, aquestes poden ser diferents. Clar, clar, clar. Puede ser molt diferent. Eh, Àlex deia amb una pel·lícula de Almodó va dir nervios també un de una tacada de nervis polítics o ordre de una tacada de nervis. si Sí, ara que he que ha sortit, he constatar, eh, poc duna feia d'aquestes doncs, cares de d'expectatives però jo t'he hem dit que de decepció possiblement també no? I, i jo no crec que hi ha un pot no no hi ha cap alegria però enlloc no perquè com dèiem eh, hi havia aquestes expectatives dels dos partits que es, es, es, Estàvem, es no per, estaven per sobre les sí, sí, de, de superar aquesta barrera del 7 ah, yeah. uh, veurem, veurem què acaba passant no? uh, si hem de fer cas al debat si hem de al debat que va haver-hi uh, la possibilitat més és una Sí, sense sí, sí. si no que cas al debat. Si sí, fi cas, tenen no. tenen debat. veieu, fins i tot eh, bueno, pel que va passar al debat també, no? Aquestes eh, aquestes tirigarrons entre Esquerra i Junts per Catalunya, que Junts per Catalunya estigui fora del govern. Uh, perquè bueno, aquests aquest dels comuns pot, aquests eh, aquest, eh regidors comuns pot fer majoria flot, però a fons pots... Pot ser Podria ser, això que dius tu, que es quedés fora del govern, però, en tot cas, el que no veig és que facilités una majoria alternativa. No, clar. Allà, no, no, sí. Sí, això, tot pot ser, però dir una majoria alternativa no, no facilitarà. Dir, clar, pot ser, tot pot ser, sí, però sí, eh... aquí el que no veig és la possibilitat d'una majoria alternativa. No, això ja se'l mirava difícil a l'inici de la nit i continua igual, i continuarà igual. De moment doncs, ens falten aquestes dues meses que eh, no acaben de sortir, com sempre n'hi ha alguna que sempre eh, es fa esperar una miqueta. No, sí, sobretot quan hi ha resultats tan ajustats i doncs, tothom fila molt prim a l'hora de, de comptar, de comptar eh? i els interventors dels partits també volen assegurar-se molt bé que estigui tot ben comptat i si per alguna cosa... Hi ha alguna, alguna xifra a cavall, que no diguin els sobres amb les operetes o els cens amb, el, amb els sobres, ja hi som. Companys, hi ha, hi ha una majoria aquí que no, no hem comentat perquè estem parlant molt de Junts per Catalunya, però si s'avinguessin, de fet són partits que no sé si arribaria a pactar per l'afortunitat com ho podem amb Som Gent del Poble i donar recolzament o esquerra, esquerra en aquest cas perquè ja havia dit són del poble que no pactaríem el Partit Socialista mm. Sí, és una possibilitat que sí, havíem tant. comentat fa un moment ja, sí, Ho dic di per això que heu comentat que si Junts per Catalunya demana ah. molt l'oro i el moro que deien abans doncs, doncs sempre queda la, la possibilitat d'aquest regidor Miquel Puig que bueno, ara, que, ve, ara, ara veia aquell període que jo sempre recomano que, que ens molt nosaltres s'hi eh, ha de posar-hi pa Això, això és, molt, és com parlar dels fitxatges sí. del Barça no? Si' sí. ha de posar-hi pa a cop calent, a vegades es diuen coses que després... Eh, sí, no, i que repeteixes de los a dir. Tot i que ara estic fa 4 anys, no me'n recordo. Jo? Eh. No, no, el que digui jo no té importància. Jo, jo, jo, jo dic... El que diuen els, candi, els candidats. Jo em puc permetre el luxe de dir els disbrats que vulguem. Que no... Que no transcendiran d'aquesta de, habitació. Bueno, transcendiran, sí, però ningú, ningú farà cas, vull dir que... A la, a la web, això que parlant del pactòmetre a la web de TV3 sí que ja és és molt visual no? és, és, molt, és molt gràfic la veritat és que és, és xulo de veure no? perquè fent els números ja, ja en surt no? però eh, està bé no? que puguis anar fent els set regidors d'esquerra més els tres de, de Som Junts del Poble i després doncs, hi ha aquests dos de, de Junts per Catalunya que ja donaria, doncs, òbviament aquests 12 regidors, però també hi ha la possibilitat, atenció no, ho dic per Montràs perquè acaben de, de publicar-se els resultats amb el 100% escrutats ah, i efectivament ha sortit de tot a tot, no? però, efectivament ja 4-4-1 doncs mira. I qui ha guanyat? Uh, un nombre de vots, anem a mirar-ho si tenim aquí candidatures, ha guanyat Junts per Catalunya per tant la Vanessa Pagiró ha estat la més votada 3%, eh? un 3 més uh, Sí, 433 vots i 404 ha tret la candidatura de vots. de vinculada Esquerra Republicana que teníem amb, eh, amb el Martí Sabrià uh -huh. i uh, aquest 101 vots que ha tret en Rafael roman amb el partit dels socialistes doncs el converteix amb la, clau, amb la clau a menys que no hi hagi un pacte com aquells que reclamaven de, mm, dels dos, dels, dels de les, dels dos eh, independentistes per dir-ho així que no ha passat mai però no, pot passar no, no se podria passar seria un dos i dos no això o què o perquè no el veieu Seria una mica rocambolesta no, si fes un regidor en la posició. Volia que no, no val ple. No cal que ho faci. No, no, la veritat és que serà interessant veure el panorama polític de, de, de Montràs, eh? Que, que decidint, com, com acaben decidint eh, ja sigui el PSC o Junts per Catalunya? No, Podríem fer, fer un pacte eh, amb l'alcalde inicial, el més votat i podríem repartir-se una mica el mandat o més a saber a veure, ara, ara... intentarem parlant amb l'Amenessa com a guanyadora de les, de les eleccions en quant a vots, a veure què ens diu i també amb en Martí comenta es, eh, pel que havia dit no? i en el debat que van fer es veia guanyador amb, amb sobrietat, no? això al final sempre tot ho han de dir no? veure, només faltaria que et fessis sí. com a partador doncs estarem atents, aquí continuem amb aquestes 19 meses, no, no, eh? no s'està encallant no. la, la cosa i el que comentàvem eh, doncs caldrà veure aviam si eh, el pactòmetre aquest de Palafrugell, si tot continua igual eh, es fa amb aquest 7, 3 i 2 d'esquerra, som gent del poble i Junts per Catalunya o hi ha alguna decisió doncs, diferent al voltant de, de, de compactar. Seguim doncs amb aquestes 19 meses a Palafrugell intentarem doncs posar-nos en contacte amb Vanessa Païdó de Junts per Catalunya i nosaltres doncs, també seguim esperant que quan s'apiguen les meses doncs, sí. vinguin doncs, els protagonistes de moments eh, es volen esperar, òbviament, com dèiem perquè el discurs pot variar molt si un és la el... ja... llista de guanyada o l'altre Sí, sí, jo, el, que, el, el que he fet és a veure qui guanya en bus les eleccions, perquè els regidors sembla que quedaran empatats per tant, però vaja, estem allà mateix eh? Vull dir, els pactes en principi semblen clars i una cosa que posin d'acord o que entren uns i algun es quedi fora que podria ser eh, però... Tenim a la Vanessa a l'altre costat de, de, del, del telèfon Molt bé, doncs eh, Vanessa, bona nit Bona nit, bona nit I enhorabona perquè doncs, has estat la guanyadora d'aquestes eleccions a Montràs un 3% més de vots i 29 vots més que no pas acord municipal Montràs al Cor i eh, Recordem, eh, la porra, que vas dir-ne 7, però suposo que amb aquests 4, malgrat que eh, empates amb, amb un acord municipal per Montràs, eh, també us sentiu satisfets, no? La veritat és que si sí, al final hem, hem tret uns resultats de 5-3-1, que per nosaltres són molt positius i encara estem mirant perquè realment eh, pot ser que per 4 vots haguessin pogut treure el 6er. Per, per tant, no són 4 els, els vots, els regidors, sinó no són 5? No, són 5,3,1 i ens ve de 4 vots o bueno, estem fent comptes perquè realment hi ha alguns uns vots que s'han considerat nuls que nosaltres pensem que es poden recórrer perquè realment hi havia el nom subratllat o una marca al costat del nom que entenem que no tindríem perquè què considerat considerats vots nuls i podíem nosaltres haver tret el sisem. D 'acord ara ara estem mirant a la, a la web de, del ministeri i, i de fet surt aquest un asterisc eh, en els resultats d'acord municipal per Montras eh, per tant de moment us imposeu amb aquestcinc creiu i fins i tot eh, comentes que pots haver-hi el sisè regidor eh, favorable a junts per Catalunya eh, per tant doncs en eh, la, les votacions que s'aproximen al que esperàveu eh, com ho has vist aquesta campanya aquell debat eh, on es veia un martí s'hauria molt, molt, molt convençut però tu també et vas mostrar molt convençuda eh, rebre el suport de la gent de Montras després d'un de, mandat de Carles Salgas eh, suposo que eh, doncs eh, treballareu ara per continuar eh, el govern eh, amb i esteu a l'espera no? del que passi amb aquest regidor amb aquest seger regidor no? Sí, correcte, nosaltres la veritat és que estem molt agraïts perquè estem parlant de que nosaltres realment eh, referent ai, en, perdona, en contraposició diguéssim a les darreres eleccions municipals del 2015 hem pujat 109 vots uh -huh. eh, amb un ras del cor baixat uns 30 si no tinc els càlculs malament 24 més o menys Uh, llavors nosaltres creiem que realment la gent de Montràs ens ha fet molta confiança i estem molt agraïts per aquests resultats. M'agradaria que tu en el, en el debat vas dir que uh, trauríeu set regidors uh, no ho estan això? Us esperau aquests resultats us esperau una cosa més igualada? No, la veritat és que nosaltres havíem fet una campanya molt treballada, hem estat molt parlant de tu a tu, sempre uh, amb el tracte amb la gent uh, correctament uh, bé, bueno, uh, fer les coses com creiem que s'han de fer i, sincerament, nosaltres apostàvem pel pe resultat de treure el certè. Però, bueno, a vegades les coses eh, són molt lluitades, els socialistes també, és veritat, que han pujat molt, que tampoc no era algú que esperéssim, i, i bueno, eh, el poble decideix. Molt bé, Vanessa, doncs et felicitem com a guanyadora i estarem a l'espera, doncs, aviam què passa amb aquest sisè regidor que, que balla i doncs, parlarem eh, les properes setmanes amb, amb tu i veurem doncs, com es desenvolupa aquest eh, Ajuntament de Montrats. Moltes felicitats i moltes gràcies per passar per l'antena de, de Ràdio Palafrugia. Perfecte, gràcies a vosaltres per pensar en el poble d'aïll. <ríe> molt bé, Vanessa, fins aviat. Una abraçada, Vanessa. Doncs tenim més protagonistes... Doni, ara perdona, abans ens oblidem aquí, sí, aquí, sí, aquí sí. ens balla, perquè no sé si ells ho han pogut escoltar o no, no. del 4-4-1 que deiem estem passant al 6-2-1 6-2-1 perquè eh, eh, l'Avenesa ens ha explicat que són 5-3 i un els regidors per tant 5 són per Junts per Catalunya tres, per Cor Municipal per Montràs Montràs al cor i un per Partit Socialista i hi ha un sisè è que balla perquè hi ha uns quants pots que han, de, han dit que eren nuls i que estan revisant-los, aviam si poden donar-los per a favorables i donarien al sisè regidor eh, Junts per Catalunya Montras, per tant, doncs, eh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do i eh? marro, mm -hmm. doncs aquí tenim també més protagonistes en aquest eh, estudi improvisat aquí a la sala de plens de l'Ajuntament de Caracujell Bona nit, Juli Fernández Bona doncs de moment, en 20 meses escrotades, eh, el Partit Socialista que s'imposa a Esquerra Republicana en nombre de vots, no així amb regidors. Bé, queda una situació molt similar a l'any 2015. tot dic, Nosaltres em sembla que hem pujat que hem el 30% dels vots i això ve també d'anar perquè hi ha més participació també. Per tant, el panorama no és que canviï gaire. Jo crec que aquí hi ha alguns trasbats de vots del de... que era l'antiga Convergència cap a gent del poble, una part, uh -huh. i poder, de la part l'esquerra i després si se mou mica, però el que som a nosaltres, l'objectiu era arribar al 30% de vots. És veritat que nosaltres volíem, estaven lluitant en tot moment, com sempre deia, l'intentat era el de regidor, però finalment és encara tan 7. Per tant, content, i vull agrair tota la gent la feina que ha fet, a tot el meu equip, i també la gent que jo també que havia participat en les eleccions, no? tant els que m'han votat a dir com que no. Jo crec que la, les eleccions la de la democràcia, no? per bé, que, un, que no parava molt oberta per la Frugell, com va passar el 20.15. Parlàvem aquesta tarda i comentaves que esperaves una victòria àmplia per poder governar. Eh, la governabilitat del Partit Socialista a l'alcaldia per la Frugell és una quimera ara mateix? Bueno, jo, si ens atenem a les últimes notícies dels últims dos dies de la campanya vull entendre doncs, que és una quimera, en qualsevol cas ten en compte que els pactes locals eh, també sovint intervenent coses superlocals, per tant, no oblidem que aquí hi haurà en joc també diputació hi haurà en joc conscients comarcals i bueno, que el PSC ha les eleccions, encara que sigui un número de vots, ha guanyat les eleccions. Vull remarcar que és la quarta vegada, que no he passat mai de que el mateix candidat, del mateix partit guanyi quatre vegades seguides a les eleccions municipals. Però bé, està clar que al final la, la política també és aritmètica, i és que tu necessites tenir onze regidors per, per poder governar majoria, o que no hi hagi una major alternativa. Està clar que si no surt cap major alternativa, la llista de deputada pot començar a governar. Però bé, bueno, jo per el que he estat veient parell, semblava ser del vull dir que la llista del govern estaria feta si ens atenem a l'acte del divendres de l'Assemblea Nacional i el que hem de manifestar nosaltres a tota la campanya. No? Però jo intentaré defensar doncs, que, que he guanyat, que vull tornar a ser alcalde. També és obvi que la gent, crec que el fet que després la moció censura de el que ha passat que torni a confiar en mi que he guanyat en vots, en tant un percentatge, doncs, també a mi és una satisfacció personal important. Molt bé, Juli, eh, tenim aquí els nostres analistes que ens acompanyen des de les 8 del vespre. Eh, podeu fer-li les preguntes que vulgueu al candidat als socialistes. No, jo, a veure, l'anàlisi que ha fet, el trobo molt acurat, només eh, el, si em poguessis dir quin eren els motius que et feien pensar que les expectatives podien ser més altes. Bé, jo em feia pensar que havien ser més altes, jo sempre parava al 30%, el que passa que jo, jo confiava en que, que l'Esquerra Republicana hagués perdut més, eh, més suport i hagués anat una part a la gent del poble. O sigui, jo comptava que Esquerra podia quedar sense ser regidors perquè jo pel que veia en el porta-porta, perquè veia en els comentaris de la gent quan la seva estudiar dos anys i dir-me, això no s'ha produït. Jo ha aguantat diguéssim el resultat, en a, inclús he millorat en quant a percentatge, però Esquerra no s'ha desgastat en aquella empresa. Per tant, a mi aquesta part la que és la que més diguéssim m'ha despistat. No? En qualsevol cas és obvi que el govern Republicana, també generals. Està, la marca està bé, la marca la marca, digués és com avans com portavam un Lacoste, un vesteix. Si jo permets que agunti, com aguantatxi, perquè fins i cinema europees, els europeus no estan fent segons. Suposeixo que en les últimes europees van ser van ser quas, un tret pràcticament cap mitjoc més bots més que les últimes europees, no que les de ell. I on veixo pensava no és doncs, que jo jo una part de vot de càstica esquerra no s'ha produït. Jo crec que és que també ha aguantat el resultat. Sembla que està en tants per similar, crec. I el que vol dir això no? és que aquest desgast que jo comptava que s'ha produïa no, no s'ha produït i, per tant, ha aguantat l'estrabada que jo comptava per part de l'Endra Poble, i el que ha aguantat l'estrabada per del Poble ha sigut just per Catalunya. Jo crec que, doncs, que també fruit segurament de la llista feta a última hora, de la l'emproviació, això, jo crec que a, a l'espai diguéssim, convergidoide això l'ha prejudicat no? però bé, jo, jo a mi em feia rebre això, jo, jo, jo pensava que Esquerra eh, doncs, es perdria un regidor doncs que... no, jo, jo vull recordar que no és la primera vegada que l'antiga Convergència i Unió o uns pel Cat o, o això que fa dos regidors hi va haver dos anys seguits en unes municipals que varen fer dos regidors sí, sí Eh? Sí, sí, dos. de 7 a 2 van passar sí. 2003-2007, sí. 2007-2009 amb en 2007 i número 2 de Serrano i amb el 2007-2009 amb la Carna Bonal i en Sitja en Mitjà el Mitjà ja sí, sí, sí, sí, que va ser regidor dels sí sí, no? sí, sí, sí, n'he quedat jo respecte, lembrant resultats pel que fa a regidors de fa 4 anys. 7 a 7 igual. Eh? El resultat és el mateix. Fa 4 anys, el Partit Socialista tenia més opcions, més possibilitat de portar que no pas ara. Bé, bueno, jo, la veritat és que jo penso que la, en aquell moment, segurament que no, no es va especificar tan obertament com a sabut aquesta vegada, doncs, que hi havia 3 formacions que optaven per un pacte bàsicament en clau del de país, que és respectable, jo, no, jo crec. També, també s'ha d'agrair que, que ho fet públic a base a les eleccions, no? I penso que això també ajuda a la transparència, perquè la gent ha pogut escollir el seu vot encara amb, amb, amb més conseqüència. Però, en qualsevol cas, no, no penso abdicar ni abandonar la meva obligació que tinc d'intentar formar un govern. Per tant, per to que a mi, com a llistat de votar, d'intentar moure fitxes per a veure si puc, si, si puc fer-ho. I després, si no puc fer-ho, ho, ho haurà d'intentar fer-ho ells. També és veritat que tampoc serà fàcil. Eh? Ser regidors, t'has d'ajuntar bàsicament, necessites tenir com a mínim dues formacions, una majoria, dos que te permetin anar jo sempre amb 10 regidors, però jo no, jo dic que ho intentaré. Jo no, no dic que sigui més fàcil o més difícil, vull recordar que també en aquell moment Convergència i Unió també va firmar el document amb l'Assemblea Nacional mm -hmm. i finalment després no el va, no va omplir. En veritat aquesta vegada s'ha significat molt més, a vegades aquest compromís a nivell electoral costa molt més eh, tirar tirat enrere quan no ho has especificat tant. No? Jo, en, en política, els que són uniqueta de veterans, eh, diguem, pots dir les, les coses amb mitges, pots dir, quan té compromets tant, a vegades després, si vos trencar-ho, eh, es fa difícil, es fa difícil. Però bueno, jo intentaré. I, si no, després, ells ha intentar governar, ells. Eh, I si no es troba una majoria, al final, en el pla d'investidura, el que comença a caminar és el que més votada. Laura, tu comentaves el tema de la marca, en Julià també ho, sí, ho explicava, el tema d'Esquerra. És, és cert que també la marca del, del PSC eh, ara està en un bon moment. Tampoc s'ha vist això reflexat en els resultats eh, en el municipi, no? En cas mm -hmm. mantingut els mateixos no hi ha hagut un augment, malgrat la tendència de la marca. Bé, bueno, jo l'última vegada vaig veure el 28%, em sembla que va ser. 28,26. 28, i ara ja sembla que estem al 30, al voltant 30%. Bé, la marca sí que evitar que en aquell moment ha hagut més participació, però el que hem aconseguit com a mínim és que això fos de manifest dues coses, que el candidat i l'equip encara ha tirat el que és experiència, el que és la solvència de la pròpia candidatura i que la marca en aquest cas no ens ha restat, cosa que fins ara, el 2015-2011, la marca del Pisset restava i tot això seria contraposant l'equip. Ja dic, a mi l'única sorpresa que a m'ha donat, que en els meus càlculs entrava és que Esquerra que es perdut un regidor i no l'ha perdut, per tant l'ha aguantat també, ha aguantat bé el resultat, jo pensava que la gent del Poblí feria més mal del que li ha fet i s'ha que el mal que li ha fet bàsicament ha sigut els cinc regidors que tenia a la New, han quedat en 3 o 2. No hi ha hagut cap, a part de si, anés, si anéssim taula per taula poder, podem veure que hi ha un bon traspàs de PSC cap a Esquerra o el Quera que ser, però en magnituds grosses, el trasbast ha sigut eh, basicament aquest. Sí. Um, has dit que intentaries fer govern. Qui creus En qui creus que podries intentar-ho? Atès, els compromisos que van prendre per electorals? Home, jo sempre he defensat que un ajuntament, perquè la, perquè la institució, perquè fugen i hi ha d'haver un, un grup ajuntari governant i un altre grup ajuntari a l'oposició. Incluso per, per qüestió de democràtica interna. No? Per tant, és obvi que difícilment podrem governar just a Esquerra i PSC. És molt difícil, infànticament impossible. Per no, jo, la l'inocció que tinc he intentat buscar un acord amb gent del poble i bueno, aquí seríem dos serien deu, intentant també buscar doncs, un acord puntual amb, amb, amb, amb com poder, ho Poder, amb... però jo crec que per caminar en deu, en deu ja, ja es podia començar a caminar. Però igual és difícil, eh? ja dic no, no, que no es que abandoni, però ho seguiré intentant. Mm -hmm. Felicitat, Juli, perquè els resultats ja són definitius, el 100%, 21 meses de 21, els resultats definitius són eh, a partir dels socialistes de Catalunya, Juli Fernández, 2.631 vots, eh, 121 vots per darrere, 2.510 la candidatura de, de Josep Ferrer, Esquerra Republicana de Catalunya. A molta distància, en tercera posició, som gent del poble, 1.395, Junts per Catalunya, 905, Uh, per la Frugínia en Comú Podem 548, 527 per Ciutadans i 168 per Partit Popular. En, uh, el, quan a regidors doncs, uh, no s'ha mogut respectar ja totes les darreres taules que han mencionant, 7 en regidors per al Partit Socialista de Catalunya, 7 per Esquerra Republicana, 3 per Som Gent del Poble, 2 per Junts per Catalunya i un per la Frugínia en Comú Podem i un també per Ciutadans. Molt bé, doncs ja tenim els resultats definitius 30%, 30%, 29% Anem a mirar els 30% Ara... i us ho comento immediatament mm -hmm. el, Anem a treure el nostre famós formatge també <ríe> per <a veure> com... <ríe> Deies que el volies el 30% sí, doncs no 29,97% 29 Igual <ríe> te'n faltan 3 pocs no? <ríe> A un M'han faltat 4 Sí, sí a veure, potser hi ha algun vot que podem reclamar. 29,97 es queda a 3 mil·lèsimes, quasi seria això, no? del, del 30%. Esquerra Republicana, 28,59% dels vots. Som gent del poble, el 15,89%. Junts per Catalunya, el 10,3%. Palafaginament Comú, 6,24%. Ciutadans, el 6%. I molt lluny, el 5% del Partit Popular, 1,91%. Molt bé, doncs, Juli, el cas has dit, no? La valoració que has anat fent amb aquesta mesa que faltava eh, doncs es corrobora amb aquesta darrera mesa. Al final, doncs, et queden 20 dies per la Constitució de l'Ajuntament i Juli Fernández intentarà treballar per formar govern. La meva obligació és, jo crec que l'encàrrec que rebuo és que tinc d'intentar formar govern com a llista guanyadora de les eleccions i, per tant, el que vull intentaré, amb tot, tots els meus esforços, fer-ho. En qualsevol cas, si me surto no, ho veurem, no? I si, òbviament, doncs, no puc sortir, doncs hauran de fer govern l'alternativa i hauran de començar a caminar. Si passa qualsevol, si passa això, doncs, jo faré, un pateix que faig sempre, una posició constructiva, rigorosa, intentar estar al meu lloc. I jo entenc que, fora bo, que respectés l'entrada que jo vaig dir en el debat, que la llista més votada, però també és veritat que en queda 7 a set com l'any 2015 i mm -hmm. per tant que la ritmètica de regidors t'ha permet doncs, que ells també puguin buscar una alternativa Molt bé, Juli, doncs moltes gràcies parlarem doncs, en les properes setmanes amb tu també, com s'acaba constituint i també doncs, en quin ànim doncs, afrontes el teu paper en l'Ajuntament sigui com a alcalde o com a cap de l'oposició, moltes gràcies Juli Molt bé, a vosaltres Gràcies, bona nit Doncs eh, ja tenim els resultats han trigat eh, a sortir però ja els tenim aquí i continuarem amb més protagonistes per tal de vestir aquesta nit, ara que tenim tot eh, clar, eh, alguna cosa més afegir? No <coughs> Bueno, se'm potser seria destacar que en Jordi Fernández ha conyat el que dit i quatre vegades seguides hagi pogut governar-lo després eh, sí, sí, no, això... vol dir que el desgast tampoc no, així és, així és... no és evident que no hi és en no aquest cas doncs en una nit així de és es que no es gasta part, de... part de... de Junts per Catalunya jo no em veig lloc de desgast no és que no hi ha desgast, no hi ha sí. desgast. El, de, el de Junts en aquest cas eh, els vots que el... ara ho sabrem ara veurem que no opinen ara, ja, ara... anat a, a, gent de, a gent del poble Joan Vigues, bona nit, bona bona nit. nit. doncs eh, gràcies per venir aquí també a, a comentar aquests resultats Tres regidors mil... i escats vots, ara 1.900 que eren, no tinc apuntat per aquí per un paper d'aquests. 1.395. 1.395. 6, 7 o una oh, Sí, sí, 1.395. Sí, sí. Tres regidors, eren aquests els resultats que esperava Joan Vigues de ser ungell del poble? Home, més aviat el que, el que no esperàvem més, tenir tants de vots, el que passa que després primerament no esperàvem tenir tants de vots el que passa que amb la participació que ha hagut després, clar, costa més tenir, costa més tenir regidors perquè hi ha ja tanta participació però 1.400 vots, o siguen la primera vegada que ens hagi votat 1.400 persones en aquest poble amb mm. un partit que l'hem creat fa 9 mesos i que, i que és evident que segur que hem fet molt d'errors perquè perquè eh, imagina't a tu, no sabíem, no sabíem ni el que era un flyer ni el que era un, un plafó de penjar pel, pel, per de fora les, les faroles hem començat a zero i per començar a zero Déu-n'hi-do eh, quina creus que ha estat la clau de l'èxit de, de Són del Poble? la campanya que s'ha fet eh, ha estat més per mèrits vostres, també o per de mèrits altres formacions? jo crec que és per mèrits nostres en definitiva 1.400 vots, repeteixo que, que no és fàcil i us he escoltat des de les 8 i, i des de les 8 eh, si, i, si algú ens hagués preguntat eh, si els tindríem els 1.400 vots, possiblement els, els que esteu a la taula doncs, no ho veieu massa clar i jo probablement també ho veia dubtors, però bueno, jo trobo que és per mèrit nostres i que en podíem haver fet més i m'imagino que tots els partits Uh, uh, al final diu, hòstia, s'havien fet això o fet això s'havien fet el altre, no, però bueno trobo que està molt bé i que els perins nostres i que hem estat a punt del 4 i que em sap molt de greu però, bueno, i que l'hem estat disputant fins al 73% doncs teníem 6 i 4, 6 esquerres i 4 nosaltres, i ha acabat 7 i 3 divendres va haver-hi un acte on l'Ajuntament eh, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana vau signar un acord, vau fer doncs, eh, públic un, un manifest a través d'aquest de, debat dir que va eh, organitzar l'Assemblea Nacional de Catalunya eh, això segueix en peu? Home. Si ens presentem per primera vegada divendres dia a i, i diumenge al vespre dia a mà penso que s'ha de preguntar perquè n'hem vist de, de tots colors, però eh, l'Urgenandes acaba de marxar de... possiblement si n'hem tingut 1.400 vots perquè la gent pensa que som sèrius uh -huh. clar, si li si menja deixem de ser sèrius eh, no, no, no ho entenc a més, un partit que no, no, no espera rebre cap, eh, cap consigna des de dalt per negociar un consell o comarcal, la diputació o per negociar polítiques autonòmiques o nacionals definitiva, si nosaltres lliurement divendres vam signar una cosa a un partit difícilment el dimetre pot dir una cosa al contrari Molt bé, Joan no sé, Miquel sí, veure, ara, i... una, una curiositat com, com t'expliques tu eh, o sigui, és evident que els dos actes que heu fet durant la campanya en el teatre municipal ho heu petat ho heu petat perquè són els dos actes més multitudinaris de la campanya. Això jo entenc que és fruit d'un sistema de propaganda molt ben muntat i molt, molt, molt efectiu. Eh, Consigues tu que el resultat eh, està per sota d'aquestes expectatives que evitaven la, la massificació dels actes? Perquè, perquè van ser actes massius, però molt massius. I, clar, amb sistema clàssic d'analitzar campanyes de les dades diguéssim que ets reserat perquè amb el sistema clàssic, la... coller, reseran, el sistema clàssic no, no l'actual com, com ho veus tu això? Uh, jo crec que, que la novetat doncs, fa que avui dia doncs, sigui molt difícil que políticament els partits consolidats doncs, la gent pugui emplenar un acte polític perquè la gent està cansada però la novetat de saber què ens explicaran, qui hi ha de nou i qui, qui es presentarà a la llista eh, bueno, això doncs, eh, jo crec que, que fa que la gent doncs, respongui en aquell moment, però tu i jo saps que n'hem parlat moltes vegades durant la campanya i moltes vegades t'he dit que allò era una cosa però que la realitat doncs, doncs creia que era una altra i que i que jo pensava tenir doncs, bueno, sí, aquests 1.400 vots i que ens poguéssim pogut donar entre 4 i 5 sí, però bueno, aquest augment de la participació mm. doncs, fa que aquests 1.400 vots siguin molt més cars i el regidor sigui molt més car però bueno no, jo no, nosaltres perquè haguéssim emplenat el teatre dues vegades eh, t'asseguro Miguel que, no, que no pensàvem que allò bueno, serà serà com Montesa, no, de, de fa de fa i, i la Laura Veigre les 8 em sembla difícilment serà com Montesa i jo no he cregut mai que seria Montesa. Ja. Un 17% d'entrada. Estava molt Està bé, Està molt bé. Cosí tot principi que nosaltres en aquesta tala voler dir que els resultats que has tingut més o menys els benissim. Sí. Ara, ara ara, ara mirem la porra, eh? ara, ara, ara A veure, són equivocat ja dic, però vull dir, no penso, oi no però vull dir, Aquesta percepció d'aquesta percepció que feia el 23 o 3 o 4 vull dir, penso que general era sí, sí, sí, és que en general aquest 17% doncs a nosaltres érem el 15, 16, 17% doncs és que realment ens pensàvem treure sí, és veritat, ens pensàvem treure aquest percentatge més o menys aquest percentatge no sé, Rafael està fent molts números a veure, descobreixer, descobreixer, a veure què passava. No, estic intentant averiguar que s'ha costat més. Ah, és complicat perquè tots ens hem apropat molt. Eh? Jo crec que tot... Però aquí haig de reconèixer que els que s'hi han costat uh, més uh, doncs, són l'Àlex, jo no creuida, que ens hem equivocat tots. Jo també m'he equivocat. A veure, la laura... La laura, la Laura reivindica. Sí. La laura reivindica. No, perquè tu dit ah. a dos tots som gent del poble i dos els ciutadans. Per, sí, tant, per tant, ja són dos a fons. Tot sí, sí, sí. vol... No el món. Una... què volies, què volies, què a la mesura el que treia. <ríe> <ríe> Ona, la... Real, realment Ruben, sab eh, sab greu perquè perquè doncs, la diferència hi ha per treure el quadre, doncs, no ho sé però possiblement per la llei d'on de, deu de ser sí. molt pocs ara, ara, ara us ho diré això perquè I, em penso i... que la pàgina de... de... I em, sap, em sap greu per la, per la, la, la Pili Martínez doncs, em sap molt de greu perquè, perquè em pensava doncs, que, que podria entrar i, i això sí per una persona concretament em sap molt de greu Clar, quan tens de... uh, 31 vots per clar, quan ho tens tant a prop encara sap més greu si estàs lluny no l'has tingut en cap moment de la nit dius, bueno quan l'has tingut allà a tocar realment em sembla de greu que per 1.395 i 31 mes que són 420 i pico, no els hagin tret però bueno ens demanen si pactaràs en Comuns i Esquerra ara ens ho demanen directament no ho demanen no ho nosaltres el que vam dir és el que li ha dit en Rubén a veure, eh, si, no, si no si no seguim amb l'acord de divendres que ja us he dit que seguim, nosaltres si volem governar només podem, podem governar pràcticament amb Esquerra, això està claríssim però l'altre a la coletilla dels Comuns doncs, la veritat és que a més no, em sembla que poder a més, no depèn massa de, de, de nosaltres deu ser Esquerra que té de fer que em sembla que deu haver de, de moure fitxa no? la, la col·l·etilla de Comuns penso que és per eludir eh, Junts. Eh, uh, per Catalunya, los per, per, per, per so volíem, no ho voliem, hem comentat abans, no, que fins com que es donava el cas que subsumeu amb Esquerra i vosaltres i els Comuns, subsumeu uns regidors i per tant és la majoria absoluta, eh, com que en el debat haverí aquella iniciativa en dir, mica, entre Josep i Ferré i Josep Sobatella que al final també qui té més vots també acaba de decidint més amb qui pot amb qui arriba. A... Jo crec que Esquerra és, és el que té de portar la, la veu cantant d'aquesta negociació vull dir, jo crec que ara nosaltres estem aquí com un sàndwich no, si no, no, no estaria bé que jo no parles no, de sàndwich a aquestes no, hores de la nit home no s'ha res Ré, Ré. Ré. eh, si consola aquí pensar que anava no dit ara si ens ho govern la primera vegada sí que li haurà jo pensava que els tres primers un premi i teníeu sàndwiches. De moment no. Molt doncs, uh, Joan Vigues, moltes gràcies per passar per la sintonia de Ràdio Palafrugell, per venir fins aquí o per passar per aquesta taula. No sé si algú més té alguna cosa a comentar amb Joan. I si no, doncs t'acomidem i vés a sopar, doncs. Moltes gràcies. Felicitats, ah, això Felicitats. Sí, Felicitats pel resultat gràcies, gràcies, Laura, gràcies. merci tots i bueno ja, ja en parlarem bé, Seguim, seguirem, seguirem, seguirem ara tenim aquí 20 dies perquè es formi l'Ajuntament per tant bona tenim aquests, uh, aquests dies per parlar molt bé, gràcies estava intentant calcular un amic on havien anat aquests 1.395 vots que ha tret Sons Junts del Poble a les Europees sí. però és que els números no me surten a mi perquè se'n van, les Europees hi ha un, un desfàcil tan diferent dels vots eh, bona nit, gràcies Adéu, eh, dels vots en respecte a eh, a les municipals que, que són... Això, que dit al principi, que, no, no, no, no, no. Sí, Ha passat Això una mica el que es deia venir no? que no es correspon Els socialistes tenen 600 vots menys Esquerra en té 700 menys Junts per en té 2.000 més Els comuns més o menys són 100 menys però més o menys Ciutadans també es mou entre un centenar més en aquest cas i el Partit Popular en 368 a les a municipals, 289 a les europees sí, però pues tens, ja. que, no, tens no, no, no, que sumar no, els regents del poble al senat que no els tens que, que aquí cap hi ha de tot ha, ha. Sí. una mica de tot doncs tenim aquí no sé com, com definir-los l'actual alcalde de Palafrugell però és una mica amb el que tothom està parlant ara de pactes Clar, quan es parlen de pactes ah, o sigui que no és la línia de parlar de pactes avui, però... no, avui no parlo de pactes Sí, sí, que parlem de pactes però... perquè ho acaben de treure també els companys podràs, ho acaben de treure podràs, ara Podreu treure tot el que vulgueu jo no parlaré de pactes jo mm -hmm. parlaré dels resultats d'avui Parlem dels resultats d'avui Parlem dels ja. resultats d'avui que nosaltres estem molt, molt contents molt, sí? molt, molt, molt, mm -hmm. molt, molt. i sobretot eh, després de les 8 que han començat a arribar els resultats de, de les europees en el pau hem fet un resultat digne però àmpliament superat per Junts per Catalunya, i que llavors, a eh, mesura que han anat passant les, les municipals, doncs, hem anat recuperant el nostre vot, eh, l'hem igualat i l'hem augmentat molt per sobre de l'augment de, de, de, de participació que hi ha hagut. Que hi ha hagut tenim la ha hagut... operativa de vots Sí, favor, més o menys eh? Eh? No, no, no tinc els números on aquí, però jo sé que hi ha hagut un 10% un 10%, més o menys, eh. Si no, parlant, en, no tinc les dats això, però estic parlant a, a, a, a, en nombres grossos. Hi, do, no hi ha gut un 10%, hi ha hagut més o menys un 10% més de, de votació i nosaltres hem tingut un 25% per cent més de, més de vot. Queria, evidentment, amb aquests resultats, amb aquests resultats nosaltres ho que dia més que l'acció de govern que hem fet. No ha, no ha sigut castigada no ha sigut castigada, ha sigut avalada I que, i que això ens adona un resultat de set regidors, o sigui força majoritària juntament amb el PSC en el, en el, en el, en el ple de l'Ajuntament evidentment, i això és l'únic que s'ha de reconèixer el PSC eh, manté, eh, es manté com a primera força en nombre de vots però al final al final amb un ple el que compten no són els vots, a part del dia de l'elecció de, de, de, de l'alcalde però amb un ple són 7 i 7 i nosaltres, igual que l'altra vegada el discurs és el mateix de l'altra vegada 7 i 7 són eh, posicions guanyadores en l'Ajuntament malgrat la carrera última l'última sprint, però al final això va per punts i els punts són 7 com, eh, com comentàvem, augmenteu en vots, però també augmentem-ho amb, amb el percentatge... Sí, sí, sí, 26, ah, augmentem, 38, augmentem 59, en tot. 59, augmentem som, som, els que, som els que augmentem més i diríem i rebaixem la diferència que havíem tingut amb, amb, amb el Partit Socialista. Que també augmenta. Sí, mica. augmenta, però augmenta més en relació amb, amb, amb, amb, la, amb la participació, eh? Durant la campanya s'havia parlat doncs, de possibles resultats de, de qui hauria més menys no sé si ho heu preguntat a l'inici però eh, aquests set regidors i aquest 28% de, de votacions i aquest escurçament en, en percentatge respecte al Partit Socialista no sé si us heu quedat curts no sé si malgrat haver estat en els dos darrers anys en el govern amb el desgrat que això pot comportar no sé si esperàveu fins i tot eh, una miqueta més de, de suports superant als socialistes o fins i tot arribar al vuitè regidor no, no, no, ho vaig dir -ho en el debat, eh, no sé si grau, però sí com a mínim en Juli li comentava, eh, el, el, els nostres números, que són l'enquesta de Ràdio Palafrugell, més la, les, els números que teníem nosaltres, o que parlaves amb nosaltres amb la gent, eh, nosaltres no ens, donàvem, no ens donàvem més regidors, no, no, no, no donàvem. És més, Ràdio Capital m'ho fer fer una, una porra, i el jo em vaig posar 7 17 no sé, no recordo ben bé el que ho vaig posar després, però vaig posar 7 i 7, amb un debat que es va fer el 4 de maig. Uh -huh. Diríem, nosaltres nosaltres el que érem era uh, aquest, uh, uh, tota aquesta campanya de xarxes que s'ha hagut portada, sobretot, per un regidor, fins ara fins ara era regidor socialista, contra nosaltres en tema d'escombraries i en altres temes, uh, que, que se multiplicava per efecte de xarxes d'una manera exponencial, la pregunta que ens fèiem nosaltres si ens castigaria o no ens no, no ens ha castigat gens tant gens que tenim més vots que tot vull dir, eh, que augmentaríem d'una manera considerable era difícil perquè l'aparició d'un grup diferent que ens vorejava una mica nosaltres, que seria gent del poble eh, no sabíem quin efecte ens ens ens faria nosaltres eh? i aquestes són les expectatives que tenia i que ningú que m'hagi parlat amb mi a, a títol privat o d'entrevista m'haurà sortit d'aquí nosaltres no sabíem eh, quin seria el nostre resultat eh, per l'efecte de la llista de, de la gent del som del poble sabíem que ens, que ens afectaria poc però aquest poc fins un temps ens podia afectar no no no, no el sabíem i no, no ens ha afectat i el fet és que hem augmentat hem augmentat amb vots bé, bé, nosaltres bé, el, el local era sortit d'aquí quan es siut els resultats total sinat al senat local perquè Estavem d'una gran festa i molt, molt, molt emocionat perquè ens trobem en aquesta situació després de governar dos anys, no perdem vots els gualem i tenim, i tenim les portes obertes per intentar parlar amb els altres grups per fer una majoria sòlida en l'Ajuntament, perquè és conjuntament s'ha de governar amb una majoria sòlida a partir del primer dia no, no esperar dos anys com vai passar com fa quatre anys. Els analistes que ens acompanyen des de les 8 i que els tenim aquí sense menjar res, pobres, ja, ja em sap greu, eh? Alguna cara... Sí. Ja pot, no, no, jo només volia recordar el del pacte signat el divendres eh, si, si això tindrà una transvasió immediata eh, quan a gestions per formar govern. El pacte, el pacte que vàrem signar el diumenge el divendres, el que ens obliga és a seure amb dos grups primer. Sí. No, el que no pots esforçar la no, solució. No, que nosaltres amb els dos grups que ens asseurem primer són els que vàrem eh, comprometre envant a DNC. Sí, però ens comprometem i que ho vàrem explicar- un allà ens comprometem. El primer és a parlar amb els dos grups i, i a veure a partir d'aquí. Jo no, no, no pot dir, no, no, no, no dir què passarà després de parlar-hi, però evidentment nosaltres primer ens els dos grups. Hi ha un grup d'aquests que acaba de parlar abans que tu siguessis aquí eh, que ha dit que evidentment pensa respectar aquest acord que es va fer el divendres, sí, eh, no, que és gent del poble. Sí, sí. Hem quedat que ens trucarem i, i evidentment no. nosaltres el primer que parlarem dels grups que hi ha és per ordre de per ordre de, de números, i ens toca amb en Joan Vigues de Són del Poble, i et parlarem aquesta setmana, i a partir de les converses d'ell, doncs, eh, irem fent les altres converses. No? Laura? Si sí, vols dir alguna cosa? Eh, pràcticament, bé, ja ho ha dit, però la llista més votada que en Juli ha vingut abans i, ha, i també en el debat ho va reivindicar que s'espectés la llista més votada, Ja ho ha contestat. Eh? Mm jo, jo, jo m'he presentat, presentat dues vegades a les eleccions i les dues vegades sempre he dit el mateix nosaltres siga sí que respectarem que serien majories significatives no? majoria significatives vol dir que en Juli en tingués nou i que jo hagués de reunir-me en tots en tingués sis i en tingués reunir-me en tots per intentar-ho comprar fora no? però a veure, de 7 te'n falten 4 i jo en tinc set. i Entenc, eh?, la llista aquesta més votada i tota la història, vull dir, a mi m'agradaria una segona volta i així fora de problemes, no? Però no hi és una segona volta. Si no hi és una segona volta, eh, tant tan dret té ell a dir que és la llista més votada, que ho és, com vosaltres dir, nosaltres volem fer una majoria. I, de fet, qui governa els, els ajuntaments no són les llistes més votades, són les majories. Només només, només governa la llista més votada en el cas... Que no hi hagi una majoria consistent en el ple. Doncs, ara que he dit jo? Nosaltres intentarem a partir de demà que torni a una majoria. Com ho van fer-ho fa quatre anys, que no va sortir bé. Ho van fer -ho fa dos anys, que sí que ens va sortir bé. I... No, no, no queda que nosaltres eh, amb cert tenim tot el dret, tot el dret a, a, a governar l'Ajuntament de Palafrugell. I eh, bueno, nosaltres estem convençuts que governarem, però hem d'esperar les converses que han de tenir. Hi ha una cosa que us vulgui perquè quan es diu allò de governar desgasta, cap dels dos que heu governat darrerament us desgasteu? Bé, però això són, això que jo crec que és literatura. Jo crec que, el que si governes malament desgasta i si governes bé et fa tenir uns resultats extraordinaris. Nosaltres eh, diguem que, que hem governat correctament. Mm -hmm. hem, hem governat correctament, i torno a repetir una cosa que a nosaltres és una cosa que ens ha afectat molt ens ha afectat perquè hi era perquè era el que ens deien tots totes, tots els, els, els que volien parlar de política i normalment en, en un interès polític que ens formaríem una gran nata per culpa de tres o quatre problemes que hi havia a la situació a la població, és un anàlisi equivocat, erroni eh? i que, i que... Com que l'únic que pot dir si ens equivoquem o no ens equivoquem és la població, i la població no ens ha dit que ens equivoquem, uh, evidentment, mm. tampoc ha dit, diu, també oh. que, que tenim una majoria absoluta. no? Però la situació de Palafroviella és aquesta. No ara, ha sigut sempre. Nosaltres tenim, una, tenim una, una, una, una, una franja que també està molt marcada per la, per la situació del país, que, que hi és, això... I Juli és un polític eh, que té la seva base a la Frugell i és un polític que s'ho treballa, que s'ho treballa molt bé, i en aquest camp eh, jo crec que sempre s'ha de felicitar perquè, perquè ell eh, té els seus votants que els convens. O El que passa que els que no convenç són més. L'últim que volia dir jo és 1.300 vots... Uh, més en o sigui, hi ha més votants. Això forta els resultats, no sé si ho he comentat abans o no, però han tingut més votació, o sí sigui, menys abstenció. Content per això també No, no, no, no, no, no. Gens content. Jo havia me que híssim arribat al 80% com l'esperen, sí, doncs, Molt bé, per Gràcies, Josep. gràcies. No. Si no, no. No, ara en funcion. En funciones. Eh? Sí, <laughs> doncs, eh uh, seguirem amb, amb més protagonistes ara tot seguit d'en de, Josep Salvatella d'en Josep Piferrent, en Josep Salvatella per comentar doncs aquesta davallada, aviam que amb quins ànims arriba doncs Josep Salvatella, les 12 Salvatella. i 5 de la nit sí, ja estem en... i ens començarem a menjar un a l'altre d'aquí a poc sí. Ah, sí. Ah, sí. Aquestes, Josep Salvatella, bona nit Josep Salvatella, vés sense ara... entrepans, eh? o sigui, que s'hi fiqui sí. sí. alguna cosa doncs, ara que s'hi esteu en Josep Salvatella, Gràcies. bona nit Bona nit, bona nit Josep. Josep. Hola, bona nit. Oh. Doncs, uh, el primer anàlisi, no? Uh, cop vista, primer cop d'ull, veiem aquesta davallada. Respecte al 2015, Convergència i Unió va extreure cinc regidors i ara, Junts per Catalunya, en treu dos. Um, no gaire satisfet, no? Suposo. Satisfet, sí. Uh, content, no. Uh, satisfet perquè la nostra candidatura hm, ha tirat endavant amb unes circumstàncies molt difícils molt complicades i aquí hi ha persones que ho coneixen bé després també ha jugat en contra nostra el fet de, de que hi havia una altra candidatura que d'alguna manera també ocupava aquest espai polític que fa 4 anys eh, va representar Convergència i Unió que és eh, Junts pel Comunitat hm, som gent del poble. Som gent del poble. Som gent del poble llavors, eh, de fet, els cinc regidors que fa quatre anys era, van, van treure fiu, doncs han quedat repartits aquests tres i dos de uh -huh. Som gent del poble i Junts per Catalunya. Uh -huh. Probablement bueno, hauria pogut ser al revés, dos i tres, eh, potser una mica de sort tres i tres, però ens hem mogut en, aquest, eh, en aquesta forquilla i jadic i per part nostra, no ha jugat a favor el, el fet de que eh, quan, quan ens vam posar eh, per feina èrem ja gairebé el mes de febrer, perquè, bueno, per casuístiques internes de, de partit que no depenien de nosaltres. fins al mes de gener no es van celebrar les primàries. Per tant, no hi havia cap de llista i inclús quan hi va haver-hi el cap de llista eh, tampoc no es va ratificar eh, de seguida sinó mm -hmm. que va haver-hi tota una sèrie i després també ens vam trobar amb, bueno, amb problemàtiques més a nivell local que ens van portar eh, a haver, bueno, haver de fer foc nou, gent nova cares noves una, una renovació completa de la llista o sigui, cap dels regidors que hi ha hagut aquests uh, últims quatre anys uh, ha repetit um, en la llista, excepte l'Albert, que honoríficament l'ha tancat en el número 21, i començar de zero sempre, sempre és difícil. Per això aquests dos regidors i aquests uh, 900, 905 vots, poden ser? Que sí, sí, 900, 905. sí, 905. Uh, per nosaltres um, valen el seu pes en or uh, i estem satisfets d'aquestes dificultats que us heu trobat al llarg de la campanya no sé si és un del, dels fets també que hàgiu baixat tant és poder no haver sapigut cap a on enfocar aquesta campanya cap aquí qui poder disparar en comptes de a vegades s'ha vist Junts per Catalunya molt en doncs, en posicions llunyanes del govern no? el govern d'Esquerra Republicana vull dir. poder no haver sapigut dirigir cap on enfocar la vostra campanya. podeu us obrir des de sentar més en, en, en els vostres rivals, que eren a priori som gent del poble, que era, compartiu el mateix espai po polític? Mm, a veure, és que nosaltres hem fet la nostra campanya eh, sobre la base de les nostres idees i el nostre programa i, a veure, hem, no, hem, no hem anat a disparar contra, contra ningú, eh, el que passa que mm, bé, hi ha hagut relacionats amb la, amb la gestió de l'actual equip de govern que nosaltres eh, no hi estem d'acord no hi hem estat d'acord i continuem sense estar-hi d'acord i aleshores això eh, és el que mm, nosaltres hem, eh, hem eh, exposat eh, en les nostres intervencions i a través de, dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials de la mateixa manera que aquells aspectes que sí que, que hem considerat positius d'aquests quatre anys de la gestió, doncs també els hem valorat. No, no havíem de, de per què atacar, a, bon, ja dic, ni a ningú, ni a som gent del poble, perquè som gent del poble, a veure, sí que podem compartir un espai sociològic, però nosaltres som gent del poble, no els havíem de... Eh, políticament d'atacar per uh -huh. Molt bé uh, Deixeu, Sí, o això, Àlex, una, Laura Una petita consideració tu has parlat de tota una sèrie de factors que, que t'han pogut restar i no seré jo que els discuteixi però jo també t'en apuntaré un que jo crec que d'alguna manera, no sé quina, però t'ha sumat, que va afectar Puigdemont Com ho vols jo crec que l'electorat català i això ja ho vaig visualitzar clarament a les eleccions generals està demostrant i sobretot l'electorat independentista o sobiranista està demostrant tenir una gran intel·ligència política s'ha vist ara amb aquest, amb aquest resultat que han fet eh, o sigui eh, es pot dir que la mateixa gent que van votar a les generals esquerra ara ha votat eh, Junts per Catalunya ha votat eh Puigdemont a les europees. Mm -hmm. o sigui, això per mi és un missatge claríssim de, de què vol la gent, o sigui, no volen haver de triar, volen unitat. Mm, aleshores, eh, de la mateixa manera, de la mateixa manera, jo crec que la, la gent ha, votat, ha tingut molt clar què votava en clau europea i què votava en clau municipal per part nostra jo penso que el que ens ha restat també ha estat segurament no haver arribat a tothom que podíem haver arribat i no haver tingut prou temps per explicar el nostre missatge, el nostre programa que en aquest sentit Pensem que és un, program, un projecte molt innovador, transgressor fins i tot des d'un punt de vista polític i això s'ha d'explicar bé, que és el que ara podrem fer els propers quatre anys i això no s'improvitza en tres mesos. I, I probablement aquí és on eh, persones que podien inclús sentir una certa curiositat o o una afinitat amb les idees que nosaltres plantejàvem plantejàvem al final potser han, han acabat valorant una opció més més segura com podia ser la d'Esquerra Republicana per l'experiència que ja tenen amb aquests dos anys de govern i, i quatre anys uh -huh. a l'Ajuntament de l'equip actual uh -huh. A la vista dels resultats doncs, sembla bastant òbvi que esteu diguem, condemnats a entendre'ls les tres formacions, no? Esquerra, gent del poble i vosaltres. Fins a quin punt eh, Junts per Catalunya i per la Fusè, en aquest cas, doncs, eh, anirà al moment que hi hagi aquestes eh, gairebé segures converses per formar un govern? Serà molt exigents o tenint en compte que hi ha una altra formació que podria sumar sense vosaltres, que és una opció que hem vist ara, que també corre per, aquí, corre per aquí, diguem que també fa 11, sense sense ser junts per fer de comú és a dir, sereu molt exigents només exigents que pensàveu vosaltres no, serem raonables penso que en, en tota la campanya hem estat raonables podem haver estat en, el, en algun moment doncs eh, un pèl incisius eh, segurament algú s'esperava que una, una actitud com més eh, d'una major d'una major complicitat diguem-ho així, que no hi ha estat perquè eh, realment nosaltres ens vam presentar amb una idea de canvi de renovació que no, que no estava per això per, per complicitats eh, ara bé, eh, som conscients del resultat entenem que hi ha hagut un vot clarament majoritari a favor d'Esquerra Republicana i també eh, doncs hi ha hagut una part de gent doncs, que ha votat eh, aquesta, aquesta formació aquesta nova formació de Som Gent del Poble i, i evidentment o sigui, nosaltres el que no farem és la la, la tàctica diguem o la manera de fer de, que fan altres formacions que poden tenir la clau i es comporten com si gairebé tinguessin la majoria i no no, no cal dir noms. O sigui, en aquest sentit nosaltres serem ha de bé, això no vol dir que el pacte estigui eh, assegurat. Eh, el que està assegurat, ho hem dit sempre i ho mantenim, el que està assegurat és que eh, hi haurà un alcalde i un govern independentista i nosaltres votarem eh, per aquest alcalde i per aquest govern independentista a Palafrugell. Eh, ara, a partir d'aquí, doncs haurem de veure per nosaltres eh, el programa és important lògicament entenem que no podem dir aquest és el nostre programa i, i s'ha d'acatar eh, críticament. però sí que hi han aspectes del programa que per nosaltres són molt difícils de de, bueno, de repontejar eh? Eh, o sigui, podem negociar però sobre unes bases que les tenim bastant clares Molt bé, doncs no sé si Sí, Laura endavant. Uh, hi ha la possibilitat de que us uniu i no us entengueu. Uh, però has dit que el partit que representes només fariu alcalde uh, a un alcalde que de seguir sobiranista. Exacte.. Uh, sí. Com m'ha apuntat l'Àlex, hi hauria la possibilitat de que sortís un, un altre pacte numèric que podria donar també, com a alcalde, podria donar alcalde en, a, en el representant d'esquerra. Si, si no us enteneu, eh, facilitaries la investidura de l'alcalde i, i l'oposició, la, perquè has comentat que hi havia punts que, de discrepància importants. Mm -hmm i són, eh, des d'un punt de vista de programa, hi ha diferències importants entre, entre nosaltres i Esquerra o fins i tot en, en, som gent del poble. Eh, a veure, nosaltres ja ho vam dir -ho en el debat i ho hem dit a les vegades que ens ho hem preguntat i, i, i quan no sabíem el resultat... Eh, nosaltres hem deixat clar que no ens plantejàvem cap altra possibilitat que votar un alcalde independentista i donar, donar pal a Palafrugell un govern de majoria independentista ara això té un nom això és la investidura uh -huh. eh? a partir d'aquí llavors el govern es pot veure si aviam, si hi ha un acord que acompanya aquesta investidura i nosaltres entrem a govern doncs, doncs serà alguna cosa, si no hi ha aquest acord i no entrem a govern doncs llavors farem una oposició que en tot cas serà una oposició lleial serà una oposició constructiva, eh, serà una oposició basada en, en, en, fi, en les nostres idees i en el nostre programa que vol dir que en allò que estiguem d'acord amb el govern votarem amb el govern i en allò que no estiguem d'acord amb, amb el govern eh, d'això no votarem amb el govern i evidentment amb tot allò que tingui a veure amb l'interès de país, amb això dir no hi ha color, o sigui, mm -hmm. estarem allà on hem d'estar. Molt bé, doncs, Rafael? Res més, només a veure com van les coses, com van aquests pactes. Jo m'ho Tenia una qüestió per treure aquí perquè és com si hagués vist aquestes eleccions amb el tot, tot canvia per no canviar res perquè de fet, si ens ho miram una mica i amb el que ha dit el nostre convidat al principi si som gent del poble ens l'identifiquem una mica amb Junts per Catalunya dins aquest espai polític que comentàvem sí. tot continua igual que fa 4 anys 7, 7, 5, 1 1. Sí, sí, sí. és que no canvien ni els partits per tant, toca queda allà mateix el canvi és més de fons des del meu punt de vista, eh, o sigui, almenys pel, pel que fa eh, Junts per Catalunya. De fet, jo crec que en aquest sentit és bo que, eh, encara que des d'un punt de vista polític ara mateix ens afebleix els dos, perquè és, és evident doncs, que mm, quan hi ha unitat doncs, sumen eh, resultats, però però jo jo veig que eh, junts per Catalunya, a Palafrugell eh, té un ideari té una, una visió, una visió de present i de futur, una manera d'entendre la política, eh, que té po veure té poca a veure amb la de, tradicional de, de convergència, encara que també és veritat també és veritat que eh, pel que fa a maneres... Eh, en aquest sentit, el, la manera de, de fer de, del que ha estat el, el, el cap de llista, el representant eh, de junts ai, de, de Convergència i Unió aquests últims vuit anys, l'Albert Gómez, nosaltres en aquest sentit sí que agafem eh, d'aquest tarannà, d'aquesta manera de fer. Però entenc que els temps han canviat, en aquests vuit anys hi ha hagut Mm, hi ha hagut una evolució a nivell polític, a nivell social a Palafrugell i, a, i arreu i, i la realitat és una altra. Llavors, eh, clar, mm, segurament aquesta, aquesta unitat que hi podia haver -hi fa fins fa quatre anys representada per aquesta coalició històrica de Convergència i Grinor eh, ara seria molt difícil que es pogués donar amb una, amb una candidatura un, u, unitària. Una altra cosa és que eh, sobre la base dels resultats puguem pactar i puguem eh, arribar a acords. Però penso que és, que és bo que, que hi hagi hagut aquesta separació i que cadascú tingui la seva pròpia personalitat política per poder con continuar construint el seu... El, el seu ideari i la seva manera d'entendre de, la política Josep Salatella moltes, moltes gràcies, gràcies per passar gràcies, per la sintonia aixem. darrere per la Frigella estem en dia 27, per. ja som dilluns dos quarts pràcticament d'una de, de la matinada moltes gràcies Josep, ens retrobem aviat molt bé. ens han faltat en Miquel Puig i en Joan Ferrer sí, eh, en Miquel Ferrer no, Joan, Puig, Ferrer, sí, Joan, Ferrer. No, Joan Ferrer Miquel Puig, representants sí. Joan Ferrer crec que no, no l'he vist eh, en sí, els bastons que està per aquí. i he vist en, en Miquel l'he vist i, i, a primera hora de, de, de la nit. I també he vist a, a, a Lluís Medi. Lluís Medi he vist també que, que es passava, però crec que ja no hi ha ningú. Uh, si vols anar a fer una ullada Bé, vaig a mirar-ho i si no doncs, ja hauríem de començar I, si no, a, plafem... a fer un resum dels, dels no registres.. Sí, que tenim i tant, uh, doncs, a l'espera si tenim alguna altre protagonista doncs, uh, direm, doncs els regidors que ha tret cadascú són recordem 7 per PSC que corresponen a Juli Fernández, Laura Millán, Marc Pifarré Margarita Mauri, que repeteix la llista de, repetir la llista dels socialistes també Guillem Genové entraria eh, com a número 5, número 6 Montserrat Verdaguer, que també era un habitual dels socialistes eh, a la llista, passa que en aquesta ocasió doncs, ha anat en un lloc més destacat i en, eh, per última posició doncs, entraria eh, en Xavier Rangel que sembla que sempre sigui la frontera no? eh, dels de, de socialistes de la llista em sembla que els posen, el posen com, com, com el topall el per això potser l'haurien de posar tot el 8 no? si volien el 8è regidor sí. que sí. uh, 7 també per Esquerra Republicana que corresponen a Josep Pi Ferrer Mònica Alcalá, una de les novetats en aquesta llista Pau Lladó, que fins ara era regidor d'Esports uh, José Massagué, que també hi era el govern, Jaume Palahir regidor de Medi Ambient i Urbanisme, que continuarà, i també entra Mònica Tauste, regidora del Museu del Suro i, per últim, una nova incorporació, Marc Sala, que també entra amb en aquest número 7. Per tant, aquests són els 7 noms d'Esquerra de Republicana. No sé si podeu comentar alguna cosa al voltant d'aquestes dues incorporacions noves, perquè la resta són, és una continuïtat de la llista de... Donc, Donc, volia vuit, com... eh? Jo volia comentar que hauran d'aquí a 4 anys, perquè sempre diuen que fan 8 anys, doncs dos mandats, hauran de fer una reforma total de la llista. Sí. Aquesta vegada, no? Però d'aquí a 4 anys? Sí, ha i fet, Ha fet més reforma, de fet, del partit socialista de llista, que no pas a Esquerra, en aquest, mm. en aquest cas. Eh? I sinó, si no m'hi descomptat, ja han 11 regidors que repeteixen, dels quals dos estan en candidatures diferents no? oh. a, als anteriors, sí. i deu que s'estrenen absolutament com a regidors. També serà... Maco de veure, eh? veiem com aquesta estrena dels regidors, veiem com si és el que esperaven o, o, o si diem sit diferent de, sí, de com... Alguns dels noms eren al govern, sí, i, tant, I tant aquests dos segurament, jo conto 11 o de nous i 10 de, de vells és possible, eh? perquè vam ja, comptar mentre sí. parlàvem amb el Josep Salvatella vam comptar per sobre Joan Vigues, Lluís Ros i Isidre Atenes de Som Gent del Poble jo aquí n'hi no sé. ha dos de nous, Lluís Ros repeteix, mm -hmm. repeteix. Eh, en aquest cas però de Convergència passa a Som Gent del Poble sí. i dos de Junts per Catalunya que són nous, Josep Salvatella i Marc Eres Miquel Puig de, plata, de Plataforma onze, de Palafrogeria en, en Comú que també és nou i Joan Ferrer de Ciutadans que també s'estrena a l'Ajuntament de Palafrugell i volem si no segueix sé els passos del senyor Girbal que ben poc el van veure per aquí eh? bueno, no. bueno, l'han vist molt però no, no. com a ciutadans el van veure molt poc sí però de... Acabat el mandat sí, sí, no, no, i tant, i tant eh? com a no ha escrit com a regidor, com a regidor no ha escrit en els plens eh? ben poc l'hem vist eh? no l'hem molt poc no. sí, sí, crec recordar que va rebre alguna reprovació sí. a l'alcalde per arribar sí. a misses dites no? I, tant, sí, a i tant en, algun, en alguna ocasió li ha arribat el, el prig i preguntes Sí, no, no, sí. el compromís aquí de Ciutadans no, que, que, que va quedar palès i que no s'ha de gastar o poder, poder sí, i per això no ha arribat el, en el segon regidor eh, doncs crec que no queda gaire cosa més per dir no? agrair a aquesta gent que ens ha seguit a través de uh, Youtube, a través de uh, Ràdio per Cat, a través de la 107.8 de l'FM qualsevol altra plataforma, també les cestes socials agrair a vosaltres test que porteu aquí 4 hores i no us hem donat res, a part d'aigua no, no només amb els que han vingut a participar sinó també amb la família que també corria per aquí i tant, sí. gràcies sí. també els estudis de Ràdio Palafrugell doncs, en la primera part que ens ha acompanyat Vicenç Rodríguez, ara en Carles que també ha estat doncs, uh -huh. perfecte amb les trucades que ens ha passat per aquí i a l'Èric Curbi que també ens han facilitat doncs, aquesta retransmissió en streaming per uh, YouTube i que la veritat ens doncs, ha Uh, molt bé Eric, moltes gràcies per, per, per aquesta retransmissió i Rafael, doncs tu i jo demà tornem-hi eh? ah, no no? no. no, no. demà s'ha de, de posar això de manera escueta eh? de resumir tot això que són quatre, tres hores, 4 no. hores de programa i pensant... No ens farem grans mai no, jo podia... no, sí, doncs, que... sí, A partir de les uh, 10 tens l'hora del pes no de de no sé si de fregir no sí, sí, A partir de les 11 uh, el matinal ja m'hi compromeixo amb diferent gent a través d'això per trucar-los i també parlar-ne en directe i després per informatiu a partir de la 1 al minuts i ja recomen que també tenim el programa d'esports a dos quarts de dues després perquè uh, hi ha notícies ben calentetes de Humboldt que aquest diumenge jugaran en la pujada de categoria en l'últim partit I tant de lo que l'hoqueix sobre patins que també ha tornat a ser líder i per tant també ha jugat l'última jornada de pujada de categoria, l'equip femení d'embol ha perdut però bé, bueno, el futbol penso que us heu divertit com, com nens avui 4-6, eh? Déu-n'hi-do, semblava un partit de tennis més aviat <ríe> I, <ríe> en fin. i res més, doncs gràcies a tots Àlex, Miquel, Laura una abraçada, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies. gràcies. I gràcies. una cosa, eh? diguis-te. La porra està força igualada, jo crec que el sopar el paguem tots i el fem un dia així. Sí? Això estaria bé. L'Èric m'ha fet porra. O sigui, no és per a la... ell, no? Per a ell, no per a ell, no? ell no s'ha no? no no? no para... para... equivocat, no s'ha estat ni una. Doncs sí. sí. gràcies. No s'ha equivocat en cap, Àlex. Doncs gràcies a vosaltres i a nosaltres Carles, pleguem els bàrtols i ens trobem demà a partir de les 8. Apa, de veiem a Déu, salut de YouTube. Ens fiem els de nosaltres, salut.